Лицензът за програмата е дарен на хората с нарушено зрение от Българската асоциация за компютърна лингвистика, кодиране от 8, вертикална черта Джован Ярпино, вертикална черта усещане за жена, първоримско, една голяма, златиста муха бръмчеше по край прозореца на стълбището, чието стени миришеха на прясна боя. внезапен завой, профучавайки радостно, мухата на лучка процепа на притворените прозорци изчезна. Аз се надвесих да хвърля фаса си. Дворът под мен беше пуст, две педи на стилка, напечена от августовското слънце. В далечината зеленият цвят на хълмовете зад реката избледняваше под уловното небе. Закрепих здраво началото си войнишкото кепе, проверих възела на вратовръзката си и я пригладих с ръка, преди да позвъня. Вратата веднага се отвори, сякаш жената бе стояла отзад, да дебне. Старицата бе необикновено дребна и розова, облечена в бяло и сиво. Тя се усмихваше и намигайки с всичките си изящни бръчки, ми направи знак да вляза. Тръгнах зад нея по дълъг, тъмен коридор. Свихме веднага към кухнята, където ни чакаха вече два стола, отместени от масата. «Браво, браво, колко сте точен, ето нещо, което е приятно човек да срещне, въздъхна тя, без усмивката да слезе от устните й». Кимайки одобрително с скръстени ръце. Казах името си и внимателно поставих кепето върху коляното си. Та вие сте почти момченце, господи, рече тя, притваряйки клепачи. Почувствах, че се изчервявам. Кой знае дали момче като вас ще има нужното търпение в случая? Да, именно търпение. Остана в очакване на отговора ми, с затеендах и леко разтворени устни, откривайки изкуствените си зъби. Тогава казах, че в казармата моят офицер ми е обяснил всяка подробност. Усмивката е изчезна, докато к'имаше ки одобрително, отпускайки издължените пръсти на дясната си ръка в дланта на лявата. Имаше прекрасни ръце, прозрачни като веленова хартия, хармониращи с фигурата й, с безопречната обстановка, с двете цветя във вазата на масата. Струва ми се, сте студент! Единствен син ли сте?» Казах и нещо за баща ми чиновника, за майка ми и за малката ми сестра. Докато търсех подходящи думи, тези три близки образа изплуваха за миг от обичайната си мъгла, за да потънат отново в нея. След това я осведомих за годините си, 20 годишен, и за факултета, който следвах, економика и търговия. Гласът, който излизаше от устата ми, сякаш не беше моят. В отговор въздишката й не беше облегчителна. «Нищо не знам за днешните младежи», рече тя като оправдание. А и него, той, дето е от при цялото му нещастие да не би да го разбирам, сигурно е от старостта. Поки какво ли значение има дали разбираме хората? Да им съчувстваме, това да. Но сякаш ожилена, тя отново се изправи и усмихвайки се, с лице, раздвижено от множество бързи тикове, каза. «Има студено кафе, искате ли? Или по-добре една лимонада?» «Не ми казвайте, че не желаете». Въртеше се около себе си като пумпал. Помислих си, прилича на катеричка. Веднага в ръцете ми се озова чаша с кафе. «Мога ли да запуша?» Попитах. Почна да се смее тихо и рече. «Моля ви, той също пуши цигара след цигара. Такива сте вие, мъжете». Изричайки това той, тя вдигна с бегъл жест пръстите си до височината на рамото си, сякаш да посочи онова, което се криеше зад мрака на коридора. След това, скръствайки ръце, се приготви за нов коментар. Но, общо взето, вие давате вид на добро момче, да, да. Продължихме да се гледаме, аз вече решен да не задавам пръв никакъв въпрос. Накрая тя се реши и рече стих глас. Аз съм лелята. Той казва... Че съм му само братовчетка, но в действителност съм му повече от братовчетка, Той се грижеше за бедната му майка до последния и ден, ако не аз. За нейно щастие отиде си, преди да трябва да изживее най-страшното. После всичко беше така трудно, никой никога не може да си го представи. Малко го познавах до деня на нещастието. Пътуваше постоянно колежа, академията, от една казарма в друга. Но от тогава с него трябваше да се занимавам аз, явно така бе пожелала съдбата. Знаете ли, от тогава минаха 9 години. Изпих си кафето и останах така, с празната чашка в ръце. Стъклото беше още хладно. 9 години, продължи тя напевно с все потъна глас, сега не е нищо, но в началото. Ох, не искам дори да си спомням. Един младеж като него да загуби очите си една ръка. Така, само защото Господ Бог не позволява никому да бъде доволен на този свят. Това се случило на маневри, докато си играл с една бомба. Казвам играл, защото какво друго са маневрите в наши дни, ако не игра? Дайте си чашата. Моят командир ми обясни, казах. За да си придам важност, бях заковал поглед в плочките на пода. Всяка четворка образуваше синя рисунка, нещо като назъбено цвете на бял фон. Светлината проникваше през прозрачните завеси и лягаше върху тези цветя на лъчи, изтъквайки тяхната крехкост. Човек като него, продължаваше да нарежда бавно, като свиваше и отпускаше бръчките на лицето си, богат, и то достатъчно. Разбира се, той, не аз. Какво съм аз, една жалка пенсионерка вдовица. Но той е богат и едва 40 годишен. Здрав като лъв, а сам на света. Смачках прилежно фаса в чинииката, която ми поднесе вместо пепелник. Умолявам ви, бъдете винаги до него през тези дни, добави тя. Не трябва да го оставяте никога сам. Знаете това, нали? И се здобиете с търпение, синко, с безкрайно търпение. Не му противоречете, не спорете, за Бога, с него, съгласявайте се за всичко, нека да говори колкото си иска. Единственото спасение е да му се отговаря винаги с да. «Дайте е вярно!» «Ясно, нали?» «Разбира се, госпожо!» Чичо, войникът, придружителят му до онзи ден, който сега е в болница, беше калабриец, голям и над, но иначе добър, за някои неща дори и находчив. Веднага бе разбрал, че трябва да отговаря с «Дайте вярно!» Но виж късмет стоя Чичо, да се разболе от тив точно през тези дни, в навечерието на пътуването. «Какво ще кажете?» И в нашата казарма имаше три случая от ТИФ, отвърнах, но разбрах, че не ме слушаше. Воднистите й очи ме гледаха, но сякаш търсеха някакъв образ зад мен. Едва намерила си ли, продължи с слаб глас. Да кажа лош е силна дума, не бих искала да го нарека така, но е много различен от всички нас, толкова е особен. Вярно, преживял е нещо ужасно. Но до някъде си беше такъв и преди нещастието, Бог знае колко е страдала майка му, докато го отгледа. А и мъката после. Но това са неща, които доверявам само на теб, нали, синко? Благодаря ви, госпожо. Продължаваше да ме гледа с проблясъци на нежност, с недоверие. Остави чашата, приглади неколкократно и грижливо маншетите на дрехата си, при което крехките и пръсти сякаш оправяха невидими гънки. Може би се страхуваше, че е казала много. И наистина след малко смени темата. В края на краищата за вас това ще е една хубава отпуска. Извръщайки очи, поясни, 5 плюс 2, както казвате вие, военните, впрочем не е никак лошо човек да попътува една седмица. До Неапол и никаква казарма през това време. Имаше и право, затова се опитах да извръщаш Леви още някоя обнадеждаща фраза. Добре, добре, прекъсна ме тя с неочаквана тъжна нотка в гласа, а сега отивайте, по-добре ще е. Отвън ще видите и стривалките. Тия ваши военни кондори ми разсипаха паркета. Вратата е последната в дъното на коридора. Но преди това почукайте. За него трябва винаги да се чука. Аз по-добре да остана тук. Бог да ми прости, много се изпускам да говоря. Вече беше ме изключила от своята орбита. Опряла лакът върху масата, сега тя се любоваше на двете цветя във вазата, опипвайки с пръстите над ясната си ръка всяко тяхно венчелистче. И никога да не казвате господин капитан, само господине, предупреди ме в тишината, без да ме гледа. Ще те наричам Чичо. Харесва ли ти? Всички вас винаги съм наричал така. Или не? Кучешко име ли ти се струва? Ако смяташ, че не подхожда, кажи. Спокойно можеш да ми кажеш. Беше ме накарал да седна и неговото лице на дубки бе на метър разстояние от мен. Тъмните очила, които стигаха до слепоочията му и изкуствената му рука в рукавица излъчваха бледи от блясъци в полумрака. Усмивката му се появяваше изведнъж, заличавайки рязко впечатлението от това лице, което беше гладко и бледо само между линията на косата и рамките на очилата». От прозореца, иззад завесата, напираха слаби шумове от улицата. Топло, нали? Пили нещо от татък. Говор. Студент ли си, или не? Хайде, говор, каза той и се засмя. Да, господине, отговорих. Дясната ръка се протегна до масата, която ни отделяше, и взе една цигара от котията. Преди да успея да запаля клечката от моя кибрид... Пръстите на ръката му бързо поднесоха цигарата до устните, штракнаха една запалка, угасиха я и като изящни крила на насекомо се прибраха и отпуснаха върху ръката с ръкавица, замръзнала на скута. Ходиш ли? Свикна ли си да ходиш? Миналата година имах някакъв чичо, който никак не умееше да ходи. Не ставаше за нищо. След един час ходене вече похтеше. Аз имам голяма нужда да се движа. И конде да ще го изморя. Вие мислите, че можете да ходите, но като ви поставя на изпитание, капитулирате, рече той, смеейки се през дима. Да, ходя. В казармата. Не ми говори за казармените глупости, прекъсна ме, вдигайки ръка. Или впрочем, кажи ми, да, кажи ми. Ами като че ли не е толкова важно, смънках. Продължи да се смее високо, изпъвайки гърба си назад, докато кашлицата не го принуди да се изправи. Скърпичка под суши оглите на устата си. Прекрасно, рече той и забите му се откриха, сега имаме един чичо, който мисли. Един благоразумен чичо, студент, разбира се. Преди време имах друг един студент. По философия. Истинска напъст? Ти не ми се струваш такъв. Обзалагам се, че съзнаваш, че си хитрец. Не винаги, господине, стори ми се, че трябва да отговоря. Каква ти е зодията? Козирок? Не. Водолей, отвърнах. Лицето му се сбръчка в гримаса. И ти ли, Водолей? Това не пасва. Двама от една и съща зодия зле се понасят. Не искам да знам рождената ти дата, за нищо на света. Затваряй си устата и никога да не се изпуснеш за рождената си дата. Добре, отвърнах. Леко се изкашля ле и продължи. Водолей, родом от Пьемонт, студент по економика и търговия. И фактът? Че си тук, значи, че си филантроп. Не те разбирам, Чичо. Не те разбирам. Но защо ли пък трябва да те разбирам? За една седмица, 5 плюс 2, достатъчно е да можем да се понасяме. И да ходим в тръс. Нали? Точно така. А всъщност не е така, възпротиви се тържествуващ. И колко това не е така, ще видиш утре. В 7 Тук. От тук, на гарата, после Генуа, Рим, Неапол. Виждали си ги? Неапол не съм. Ето. Най-после ще имаме възможност да придружим този водолели студент по економика и търговия на едно ново място. Бях почнал да се отчаивам, усмихна се той зад захапаната цигара. От време на време гласът му модулираше остро при някоя отделна сричка или акцент. Не знаех, че ще спираме в Генуе Рим, ако добре съм разбрал, подхвърлих. Да спираме. А кой е казал, че ще спрем? Ако имам желание, ако ми хрумне, за да походим и се позабавляваме. Пет дни плюс два, има ли значение как ще ги прахосаш? Или искаш да изкяриш нещо? Да не те чака някое момиче от Ония? Кажи, кажи! Не, никой не ме чака. Просто си говорих. Чичо, просто си говорил, рече той и започна да се изправя, прозявайки се широко. Беше невероятно слаб, една прегъната желязна пръчка в сако и панталони, които още повече подчертаваха хилавата му фигура. От яката на ризата му сухожилията стърчеха като куки, които държат главата му. Прекоси стаята с спокойни движения, отвори един шкаф, взе бутилка и си сипа голяма чаша уиски, и спи веднага половината. Въздъхна дълбоко, преди да я изпие до дъно. От околния мрак се появи огромна сива котка, която се приближи безшумно. Спря пред него и опашката и започна да описва бавни движения по пода, като стрелка на метроном. «Това е барона», обясни той, поставяйки чашата си. «Какъв паметник, а? Шест годишен. Гигант. Скупен. Мрази ме до смърт, но страда, ако не съм в къщи, ако не може да чуе гласа ми. А щом съм в къщи, винаги се мъчи да ме препъне». Но никога не му се удава, бедния барон. Животното го разглеждаше, вдигната нагоре муцуна и опашка, по която сякаш преминаваше електрическа тръпка. Гневен както винаги, нали? Рече той и се наведе. Докосна котката, почесвайки главата и е между ушите. Долен скупец, убиец, утре заминавам. Ще видиш на какъв режим ще те подложи благородната госпожа. Край на каймата. Дебелак. Котката потлепваше, сунтейки, измъкна се смъка от ръката му, за да изчезне в един ъгъл. Всичко разбира. Аз го ругая, а той ме мрази. Или обратното, смееше се той. Не знам откъде в ръката му се появи късо и гъвкаво бамбуково бастунче. Изведнъж усмивката му стана тъжна и потупвайки прасеца си с края на бастунчето, каза. Няма да крие от теб, че бих предпочел някой як селяк от планините с умна глава. Но може би си нещо подобно. Да видим. Стани. Преди да се доближа, протегна бастуна и ме спря. Звърха му докосна леко едното ми рамо. Ти си бил дребен. Проклятие. Малко по-високо от джудже. Що за фалшиво долей? Тогава как ще вървим в крак двамата степ? Възкликна той и изруга. Опипаме с бастунчето от рамото до коляното и изкриви уста. Ръката в ръкавица намери опора между първите две копчета на куртката ми. Е, да опитаме. Разтвори вратата към коридора и мигновено изрита, проклинайки, изтривалките, поставени отпред. Приближих се избързо, сигурно движение ръката му в ръкавица се провря под дясната ми мишница. Почувствах твърдостта на тези кости, напрежението на нервите, изпъкналостта на желязо и гион, които захващаха протезата малко над китката. От неочаквания пласък едва не загубих равновесие. Идиот! От какво си направен? От трици? Рече той спря. За къде мислиш, че тръгваме? За погребение? Трябва да вървиш бързо, бързо. Събуди се. Потеглихме рязко по коридора, следна квена и все по-бърза крачка. Дясното ми рамо опираше някъде над лакътя му, а с бастуна, който държеше напреки, отмерваше сгъвката на коляното ми. На всеки метър чувствах върха на бамбука да проверява движението на крака ми. След три обиколки напред и назад спря изведнъж. Не става. Нищо не става. Отсече, без да издърпа ръката си от моята. Ти не вървиш. Само влачиш 60 си кила. Размърдай тия кръка. Не виждаш ли, че изоставаш половин метър зад мен? Ако караш така, след половин час ще си бездъх. Не си на погребение. Кораж. Размърдай този задник, за Бога. Страхта е да не го изтъркаш ли? Започнахме отначало и сега бастунът му играеше между коляното и гърбами, описвайки ритмични, бързи полукръгове. При петото преминаване зърнах и светлина, процеждаща се от към кухненската врата, и разбрах, че старицата ни шпионира. Още един път. Хайде, удари здраво токовете. От каквото е страх? От паркета? Удари токовете, да се отбележат върху паркета. Спря изведнъж, при което се олюлях. И друго нещо, рече, застанал неподвижно сдигнат бастун. Не си размотавай якъла. Като ходим, няма защо да мислиш за други неща. Човек мисли, когато е седнал. Трябва да тръгваш и спираш едновременно с мен. Ясно ли е? Като часовник. И никакви клатушкания като мадама на разходка. Да, господине... Казах и не знам как преглътнах онова, което ми се искаше да добавя в тъмния коридор. Бяхме отново в стаята му или по-точно студио, където отъглите стърчаха различни части на стереоредбата. Котката мъркаше шумно под дивана. Застана пред бюфета, напълни догоре две чаши соиски и веднага ми предложи едната, с ръка, протегната в празното пространство. «Кораш, давай!» Аз наистина пие малко, почти никога, отвърнах Поемайки чашата. Така ли? Това никак не ме интересува. Пет дни плюс два, с мен ще пиеш. И повече никакви приказки. Като видиш, че повече не можеш, излея където ти скимне. Ако искаш, и в джоба си, само да не забележа, засмя се шумно. Отпих лекичко, после, отмествайки внимателно ръката си, се опитах да поставя чашата на масата. Стой, Чичо. Хитроваш ли? Усмихна се благо посред стаята. Не смен тия номера, момче. Никога смен. Сега го изпи и ми върни чашата празна. 12 годишно уиски, шега няма. Пих още, изправен ясно няколко крачки от него. Мъчех се да не го гледам, използвайки полумрака, който сякаш го правеше прозрачен. Лицето му, сиво петно без геометрични контури, се губеше някъде високо над мен. Па е рили, не, господине, отвърнах. Слаб си като клечка. Кокалите ти са штръкнали. Ще получа синини от разходките си с теб. Ще те огоя соиски. Но трябва да призная, че не смърдиш. Другият чичо, твоят предшественик, дето заболя от тиф, миришеше ужасно. Всеки ден, преди да излезем, трябваше да изливам в гърба му половин литер одеколон, тъй силно смърдеше на обори гореща войнишка чорба. Десет минути по-късно бях вече на улицата. Очите ми тежаха, не знаех каква посока да хвана. Имах свободно време, преди да се прибера в казармата. Проклех празнотата, която усещах в себе си и извън себе си. Застанал неподвижно на тротуара сред лепкавия, влажен въздух, затърсих с очи спасителния надпис на кой да е кафене, преди да тръгна на някъде. Второ римско. Да беше заваляло. Проклятие. «Бих дал един милион да настъпи потоп», продължаваше да мърмори. Бяхме седнали един срещу друг в сенчестия край на копето. През смъкнатите прозорци нахлуваха горещи вълни въздух. След около час трябваше да стигнем в Генуа. Полето край нас, тук там Осаянос внезапно появили се остри хълмове, бягаше пред погледа ни, зареен в утринната си пепелява светлина. Бе започнал да руга и да се оплаква още от началото, от омразното лято, от бодскащата тапицировка на седалките, от празния влак. Голямата скорост на експреса, от която се клатеха вагоните, ни бе отнела всякаква възможност за разходка из коридора. Седеше неподвижен, пушейки цигара след цигара, поставил изкуствената си ръка на страничната облегалка на седалката, с леко изпотено чело. На силна светлина белезите по лицето му приличаха повече на 15 сенки от отдавна прекарена едра шарка. И все пак, при някои негови едва ловими движения, тази глава ми се бе сторила повече от красива, една призма, която поглъщаше и моделираше не толкова външната светлина, колкото настроенията, внезапните и странни хрумвания на мислите. Протегна дясната си ръка. Имаш ли портфейл? Да чуем. Измъкнах го очуден от джоба си и го поставих в допир с пръстите му. Плъзна го под ланта на ръката си и попита. Колко пари има в него? Казах му цифрата. С едно единствено движение прибърка джобовете на портфейла, извади малкото бънкноти и ми ги подаде. Вземи документите и билетът за отпуск тук, са. Попита той все още грубо. Да, господине. Остават в мен, засмя се той и се отпусна доволен, «Поставяйки портфейла в джоба си. Ти можеш да имаш повече доверие в мен. Правилно, нали? Накрая ще ти подаря един нов. Не се страхувай. А ако си обиден, кажи си. Не, господине, отвърнах. Не си криви душата, разсмя се той гърлено и дълбоко. Знам много добре, че си обиден. Всеки би се обидил, така че по-добре да си признаеш. Добре, щом държите. Обиден съм». Разсмя се с още по голямо удоволство. Най-после. Рече той и се разкашля. Но приеми, че аз имам нужда да се защитя. Като ти писне от мен, може да побегнеш, да ме изоставиш изведнъж посред улицата, в кафенето, дори тук, във влака. В края на краищата какво знам за тебе? Не съм такъв човек, възразих. Може би. Кой знае. Поки ще бъдеш наказан. Малко карцер, това знаеш, нали? Каза той и размърда цигарата между устните си. Тогава остави ми поне иллюзията, че знам да се защитавам. Така поставен въпросът, отървали ти. Както искате, господине. Никак не ти е по вкуса, но важното е, че лесно се съгласяваш. Като зехтин си ти, чичо. Изплъзваш се и, хоп, връщаш се на старото положение. Обзалагам се, че баща ти е бил селянин. Нали? Чиновник е, казах. Тогава селяни не бил дядоти. Дядо ми имаше дюкян. Е добре де, да кажем, пра дядоти. Стига сме го усуквали. Само селяните знаят така да се нагаждат, нека ти го кажа. Защото селякът казва винаги да, а докато копае картофите, ти изкопава гроба, оплаквайки се вечно, разбира се. Замълчах, като нарочно цяла минута избирах, намачквах и запалвах една цигара. Няма ли да кажеш нещо? Бива си го нашия... Подхвана. Кажи ми, праударен Евата. ако имаше някой друг в това идиотско купе, пак ли щеше да кажеш да, господине за портфейла? Или щеше да кажеш обратното? Защо не? За мен ближният е нула, отвърнах. Отпусна се дълъг, одобрителен смях, кимайки паривисто. Ето че се разкриваш. Браво, закашля се отново той. Кажи ми тогава, били изпитал мъка за тук присъстващия нещастник и прочие. «Не, господине! Вижти! Не ти ли причинявам мъка?» Усмихна се той, издължавайки иронично устни. «Не, господине! Не вярвам! Виждаш ли, че се измъкваш като зехтин? Отвърна ми доволен!» «И така, не ти причинявам мъка, имам предвид състрадание, впрочем ти се подчиняваш, изпълняваш дълга си, винаги си готов с твоето да, господине, следователно чувстваш се наред. Така ли е?» Исках да кажа, че вие не събуждате у мен болка или състрадание по един обикновен, глупав начин, опитах се да обясня. Разбира се. Добре тогава. Преди малко казах, да би настъпил потоп ти какво разбра. Попита той с любопитна усмивка, навеждайки се малко напред. Разбрах онова, което казахте. Нещо против тази горещина, отвърнах. Нищо подобно, умнико. Какъв ти потоп, деда беше потоп? Не горещината имах предвид, а светлината. Топлината е само един резултат. За светлината говорех, рече той, натъртвайки, защото тя е безмълвна, болезнено безмълвна. Затова пък дъждът да поражда шумове. При дъжд човек може винаги да разбере къде се намира, дали в къщи или под някой навес. Започваш ли да схващаш? Не събуждам ли сега от тебе мъка? Да, господине, сега да, насилих се да отговоря. От тези негови думи, изстреляни като от къртечница, главата ми се въртеше, чувах ги да бръмчат като оси наоколо ми. Беше се отпуснал на седалката, внезапно от скука. «Така е! Пукни!» рече той бавно. «Казвам го на себе си, не на тебе!» «Говоря, за да се намирам на работа!» Би трябвало да си отрежа езика. Отново се развесели по онзи свой злобен начин». Показа малко от езика си и с двата пръста на дясната си ръка понечи да го отреже като с ножица. Престана с гримаса на отекчение. После попита. Черни ли са ти косите? Не съвсем. По-скоро е стеняви. Виждаш ли колко са черни моите? Като нагарван, произнесе той гордо. На жените се харесват черните коси. Казват, че правят мъже по-мъжествен. Наведе се рязко към мен и продължи. Явиш, да не би да имам някой бял косем. Нито един, господине. Повдигаше ми се от цигарите, които бях изпушил, а чувствах и лек глад. Сетих се за сандвича в куфъра ми, но не бих дръзнал да се изправя, за да го извадя и да почна да ям пред него. Той от своя страна измъкна от вътрешния си джоб плоско шише, облечено в кожа и метал, отвика пачето и отпи. Ужасно е да пиеш в този час, потръпна той. Ако видиш да минава някой дурак от жепето, повикай го. Облегна се на слепоочието си, да почине. По лицето му преминаха бързо различни изражения. Вън тунелите връхлитаха един след друг, в купето хлуха потоци влажен въздух. Една е драмазна капка се лепна на пантелоните ми, друга обърса неговото чело. В генуа ще спрем. Тук, вътре, можем да полудаем. Повтеше той, все така облегнат на страни. И ми направи огромното удоволствие да свалиш униформата си. Цивилен костюм не си ли носиш? Не, господине. Ще ти купя. После избухна. Не искам да изглеждам поверен в милосърдните ръце на отечеството. Извади, отвори, опипа джобния си часовник. Отдясно се появи морето, лек, метал носи вуал иззад постройките с причудлива геометрия. Минава някакъв кондуктор, предупредих глас. Вдигна ръка да го спре. Човекът се приближи с издължено и посърнало лице. В рашката му имаше златна околошка. По лицето му премина съчувствена усмивка. Господин такова, нахвърли се той тих и режещ глас, задължително ли е да слушам този буклук. Нарочен закон ли сте направили за това? Какво, господине? Премигна човекът. Повтарям, този буклук. Това публично изтезание. И чукна с изкуствената си ръка в ръкавица по високоговорителя, поставен в тапицировката на облегалката, близо до слепите му очи. За радиото ли става дума, господине? Попита он и се загледа. Безобразие. Веднага да го загасите, каза той вместо отговор. Разбира се. Но виждате ли, трябва да спрем всички радиоточки. Уредбата е във вагона ресторанта и вече... Заек на оня. Какво, да не искате да стрелям в редбата с пистолета си? Издължи врата си и гласът му засъска. Казвам ви да го загасите. Разбирате ме, нали? Тогава побързайте. Разбира се, господине, но вече. Оплете се човекът. Напразно потърси подкрепа в погледа ми. Почувствах, че се изчервявам. Облегнат на седалката, останах като в дървен. Загубих очите си и едната си рука за честа на тази мръсна страна. Така ли е, или не? Сега да не би да искате да загубя и слуха си. Кресна той изведнъж. Бе посинял, две мехурчета хорчета слюнка се бяха появили въглите на устата му. Веднага, господине, побягна кондукторът, козирувайки смешно. Тогава се отпусна на воля, дясната му на гласи педантично лявата по линията на страничната облегалка. Смееше се доволен, но скоро сухият му, насечен смях премина в честа кашлица. «Какво копеле съм? Не Ненадминато, велико копеле?» Рече той развеселен. Кой знае какво ще разказва до вечера в къщи този нещастник. Наведох се към кадифената тапицировка да доловя звуците, които до този момент не бях чул. Едва се чуваше някаква музика, която човек можеше да долови само ако силно притиснеше ухото си. После не чух нищо повече. Без да си дам сметка, отворих широко уста и взех да се наслаждавам на безгласните проклятия, които му отправях. Кой знае как нервничи сега барона, смееше се още той. Щом ме няма в къщи, всички веднага оглупяват. Сдълъгбавен завой влакът взе да забавя, навлизайки в генуа. Слънцето пращаше от блясъци от релсите и пероните на гарата. Сакси и спрашно мушкато по край една стена прилетяха на гроздове по край нас. Докато смъквах куфарите, видях го да се оправя, ръката му да пристяга възела на вратовръзката, после да бърше под тази с Издаде ми последните си заповеди. Не си тръгнал с мен, за да ми бъдеш хамалин. Вземи един от ония, дето чакат навън, родени са за това. А ние, веднага в хотела пред гарата. Онзи спалмата. Един от малкото, които имат още свързани стай. Ще трябва да натъпчеш ушите си с памук, за да можеш да спиш. Чуват се всички влакове. Трето римско, рано след обед дойде и вятърът. Неочаквано връхлетяха горещи вълни, които вдигнаха високови хрушки от прах, хартия и сухи листа и разчорлиха короните на дърветата в центъра на площада. Чудо, рече той, вдишвайки с наслада първите повей, Но веднага свихме и влязохме в едно кафене. През стъклата, под едно небе, което набираше мощ, видях част от пристанището, един кран, кърмата на един ръждясал кораб. Малки флагчета в редица плющяха под непрекъснатия напор на вятъра. Вече бяхме ходили в някакъв магазин, където той изхарчи голяма сума, за да купи светло син костюм и за мен, а за себе си костюм от бялен. Щяха да ни ги доставят до вечерта в хотела след някои малки поправки на панталоните. После бързо се разходихме по тясна, спускаща се надолу улица, през което време той радостно и мълчаливо въртеше бастуна си из въздуха, напирайки все по-силно върху ръката ми, за да не отслабвам темпото на нашата разходка. А след обяд ще идем на добър Гръснар", рече той стон на задоволство. Върху масата листчета от различни сметки образуваха ветра, затиснато от пепелника. Келнерът пристигна с петото уиски. «В един ли ще обядваме?» Запитах аз. От двата вермута, изпити малко преди това, главата ми се въртеше. «Наистина трябва да се яде. Ти сигурно си гладен», рече той, разклащайки леда в чашата. «Кой знае не съм ли бил и аз такъв гладник на твоите години? Нищо не си спомням. Ще ти дам един свободен час да се поразходиш. Но сега не ми се яде». Иди до тезгяха да видиш дали са останали сандвичи, но не дай ми поръчва, само погледни. Станах. Имаше най-различни сандвичи под широки пласт масови похлопаци. Отстрани бяха гарнирани с листа от салата. Мончето зад бара, с зацапана престилка, съзерцаваше грижливо сресаните си коси, размножени в отраженията на бутилките. Погледнаме за мезамикс безразличието, което всеки изпитва към войника, едно прозрачно същество. Което дори не дразни окото. Има нещо, но не е чак толкова чисто, казах, като се върнах. Това е най-малкото, което човек може да срещне по тези места. А сега бягай, каза той, подавайки ми една банкнота. Вземи, яш, иди към пристанището, така ще хвърлиш поглед на момичетата. Кои момичета? Очудих се аз. Вечните. Не си ли чувал досега за тях? Подиграме той, но кротко. Ще ги срещнеш на тълпи. Има дори и негърки, ако търсиш. С една дума, ония, Предпочитам да ям, отвърнах със смях аз. Свия досено рамене. Момичетата, които ще срещнеш, докато вървиш. Или може би се обръщаш на другата страна, когато ги видиш. Да не си вчерашен? Добре, господине. Разгледай някой от тях. Не се знае нищо, приключи сухо. Извади часовника си, штрак на капачето му. Бъди тук два, не по-късно. Вън се наведох, за да устоя на вятъра, възбуден, че най сетне съм сам и че ме чака нов костюм. Но навлизайки в зоната на пристанището, почувствах, че свободата ми има блудка в вкус. С очудване установих, че бих предпочел да го гледам да се храни пред мен, опитах се да си представя някой негов жест, някоя неизбежна обида по адрес на келнера. Морето остана от дясната ми страна, затрупано от пристанищни съоръжения, а от лявата ми страна, една поротена стена. Вървайки по край стената, видях на няколко пъти спускащи се стъпала, които водеха към кръчми. Спрях се пред кошове, пълни с раци и мири, подредени за показ, понататък видях някаква заспала сива риба в два пръста вода, един келнер веднага се показа и ме изгледа подозрително, затова веднага продължих пътя си. Обръщайки се назад, за да обхвана дълбочината на пристанището, световете, носовете и комилните на подредените в редица кораби, крановете и вятърът ми се сториха на като във филмова сцена. Чувствах, че очите ме болят, а далечни шумове и гласове, може би от някой пазар зад стената, отекваха в главата ми, размътена от вермута. При следващата табелка реших да спра. Кръчмата беше празна и собственикът ме загледа през отворената врата на кухнята с лишени от съчувствия очи. Стори ми се, че съм заминал отдавна, отвлечен и поставен сред някакво безвъздушно пространство, което не ме повдига, а притиска и изпитах неясна носталгия за моя град, за дома си, а може би и за казармата. Да пратя една картичка на майка ми, помислих си. Избрах си на бързо менюто от листа и останах да чакам с очи, впити в количката с сладкиши. Уверявам ви, господине, нито един бял косъм. Позволете да ви обслужа, повтори браснаред с нисък глас, кланяйки се. И тук, навърха, на темето, където е критичната точка, всичко е наред. Добре, добре, отвърна сухо той. Маникюристката беше се нагласила вече от дясната му страна, без да каже нито дума, съсредоточена в ноктите, в пиличката, а той, увид двойна кърпа, се отпусна да го бръснат. В огледалото виждах лицето му, разсечено наполовина от очилата. Малко по малко се пънат при крибелезите и тъмните, дребни допчици, оставени сякаш от свредил. Браснарят се въртеше наоколо му с особено усърдие, момичето също работеше с не по-малко старание. Разтревожена, тя внезапно дръпна пиличката и каза. «О, извинете ме, господине! Няма нищо, мила! Няма нищо!» Отвърна благо той. «Случи ли се нещо?» Разтюхка се бръснарят и се закани с ръка на момичето. «Моля ви, няма нищо!» «Хайде, мила, карайте!» «Така е много добре, продължи той!» Момичето се наведе с парченце памук, още по-напрегнато. Браснарът не знаеше как да започне разговор, два или три пъти ми хвърли поглед, но аз се престорих, че не съм го видял. Беше стар, блед, невзрачен като своя дюкян, един чирак, наплескан с помада, четеше спортен вестник в най-отдалечения ъгъл. Как изглеждаше? Попита. Едва що бяхме излезли. Беше оставил голям бъкшиш, заради което и тримата от бръснарницата се втурнаха да ни отворят вратата. Маникюристката ли? Слаба като клечка, но не е и грозна. Обаче дребна, не повече от 40 кила, обясних. Да бях знаел, щях да и тегля един ритник. Ах, за заръмжа той. Това, че не мога да търпя шума на пилата, както и да е, но дето ме бодна. Вървяхме пъргаво, макар улицата да се изкачваше. Вятърът бе стихнал, фенерите, които достигаха височината на първите етажи, вече не се поклащаха. Усещах се потен и леко изморен, бях нетърпелив да се върна в хотела и да сложа новия си костюм. Но той каза. Какъв хубав въздух! Така трябва да бъде вятър или още по-добре дъжд. И веднага след това да има такъв въздух, който да прави крачката ти лека. Ура! но все още можех да разчитам на неговата жажда. Джобната бутилка сигурно вече бе празна. Наистина малко след това той поиска да седнем в едно кафене. Един правоъгълник светло, сякаш измито небе, покриваше малкото, неизвестно площадче. Залезът бе още далеч. В дъното, близо до една бутка, група ватмани се закачаха. Смехът им достигаше до нас на плавни каденци. Тролейбусите, спрели на последната спирка, Привличаха всичкото слънце с ламарините и стъклата си и също приличаха на плъмтящи петна. Дойде ми на ум да не забравя да взема вестник за тази вечер, да го предледам в леглото. Не знам защо, тази мисъл ме накара да почувствам неговата трагедия. Бих хапнал нещо, но по-добре не. Иначе тази вечер няма да имам апетит, рече той, поемайки дълбоко дъх след шестото уиски. Впрочем, видя ли момичетата? Говори! Оние от пристанището ли? Не видях кой знае какво, отвърнах. Вкусих от моя сладолет, в който насила ме бе накарал да сипе един пръст ликьор. «Събуди се, Чичо», каза със спокоен глас, който не предвещаваше нищо добро. Твоят предшественик, който беше неграмотен колкото си искаш, ги намираше дори под камъните. Друго не знаеше, но за съжаление не можех да му се доверя. Харесваха му всички. «Хайде!» Кажи нещо. Взех да разправям, опитвайки се да си спомня, но като че ли повече измислях. Реших, че е най-добре да се спра върху една жена, облечена в оранжево, която бях видял до вратата на един бар. Е какво, висока ли беше? Започна да разпитва той. Да, висока като вас. Много висока. Не спирай, за бога. Сченгели ли да ти вадя думите? Речи нетърпеливо и с два пръсте почукна с чашата по чинииката, за да поръча повторно. Един келнер вече тичаше. Казах ви всичко, прощавайте. Да не би да съм говорил с нея? Отвърнах аз. Беше до вратата на един бар. Сама. Висока. С черни коси, да, с гъсти черни коси. С черни коси, но не и с тъмна кожа, нали? Защото най-хубава е бялата кожа, усмихна се той в празното пространство. Тъмна ли? Не ми се струва. По-скоро бяла. Но не беше слаба. Общо взето, Едра, заключи хуморено. Това именно исках да науча, засмя се той възбуден, потрепвайки с крак. Едра жена, но млада. Това ми харесва, чичо. Утре. Какво утре? Попитах. Утре ще я потърсим. Ще ми я потърсиш. Спомняш си, Бара, нали? Продължи усмихнат, потрепвайки под масата. Много добре. Но аз. Какво ти? Откъде да знам? Хайде, хайде, не знаеш. Какви ми ги говориш? Да не би да не знаеш какво да кажеш на унази там. Усмихна се доволно и продължи. Не се страхувай. Ще й кажеш истината, нито повече, нито по-малко. Тя ще ти отговори 10 000. Ти ще й отвърнеш 15. на 10. От какво се страхуваш? Да не минеш за сводник? Не точно това. Не исках да кажа това, но виждате ли? Отвърнах объркан. Не ме разсмивай, глупчо, рече с променен от надеждата глас. Повдигна ръка, сякаш искаше да ме докосне, и тя остана така, във въздуха. Какво лошо има в това? Не искам да те принуждавам, но какво лошо има? Ще идем там, ще си кажеш приказката, после ще ме придружиш, ще ме почакаш и случаят е приключен. Дори по-малко от час, искам да ти кажа. Разбираш, нали? Да, господине. Поиска да вечеря, преди да се приберем в хотела. На масата, в един ужасно пуст и тъжен ресторант, от парче шунка и един бульон с яйце се почувства пълно сит. Порови малко в гроздето, без да хапне. Не каза почти нищо, бе разсеян, цигарата му димеше сама в пепелника. Не прояви никакъв интерес какво меню съм си избрал, не ме попита нищо. На път за хотела обаче се обудри, чувах го да си подсвирква някаква стара песничка, размахвайки весело бамбуковия бастун пред себе си. Небето се бе обляло в тъмно зелено, в далечината изпъкваха розови и сиви зидове, накацали по хълма. Но всичко това, което виждах, бе чуждо за очите ми, образи от един чушт за мен е свят, дори противен, свят, който бързо изчезваше, без да остави следа. Преди да се качи в стаята си, и отново и трябваше да стоя до него в бара, да го чакам. Погълнато от своето вестниче, момчето зад бара едва ни удостои поглед. Накрая се опитах да кажа. Защо да ходим при онази там утре, а не днес? Сега не е ли по-добре, щом като сме решили? Утре отново сме на път. Възпротиви се с глас, който прозвуча сипкав и далечен. Не, тази вечер не. Вечер не обичам. Ай, още не съм готов. Трябва да си помисля. «Ще пътуваме утре вечер. Но след обеда с новите ни дрехи ще бъде по-друго. Повярвай ми, Чичо». «Да, господине. Горе го придружих из стаята, която той обиколи за няколко минути и бързо опозна с резки опипвания на бастуна си. Големият пакет с новите дрехи стоеше на един стол, увит в елегантна хартия. «Да го отворим, но ще мерим утре. Нямаме бърза работа», рече уморено. Кофарът на масата ли е? Достатъчно». Отивай си, ще те повикам след половин час. Седнах на леглото и зачаках, без да посмея да се разсъблека. Когато ме повика, вече си беше легнал, облечен в пижама, изкуствената му ръка в ръкавица бе отпусната върху чаршафа, пепелникът и часовникът му поставени наблизо, отдясно. дясно. ли вестник? Оттори ли? Отлично. Понякога обявленията за женитба са най-хубавото нещо на света. Седни, застани удобно. Чети набързо, рече той. Започнах. Висока, банкова служителка. Северна Италия, 39 годишна, спортистка, добри връзки, търси висок. Продължих така до края на двете къси колонки, без да прекъсна, въпреки засъхналата ми уста. Той пушеше заслушен, от време на време издаваше късгърлен смях или измърморваше нещо неясно. Дошеше. Кривеше уста, размахваше из въздуха ръка като диригент вместо иронично одобрение или престорено съчувствие. Лицето му се открояваше синкаво на бялата възглавница от прекалено ярката светлина в стаята. Изрежи това обявление за изисканата сладорана, висока 1,50, с артистичен темперамент, рече той накрая. Едно от добрите. В джоба на куфара ми има един голям плик. Сложи обявлението там. Имам стотици. Събирам най-духовитите. Когато човек не е в настроение, нищо по-добре не се отразява от това, да ги чуя отново всичките. Направих каквото ми каза и останах за миг прав до леглото. Зад стената се чу ясно шумът на асансьора, после гласове, които бързо заглъхнаха. «Отивай си, Чичо! Лека нощ», каза тъжно той. «А, чакай, забравих моето добро дело». Накара да му донеса една папчица, съдържаща листа и пликове с името на хотела. Имаш ли писалка? Постави папката на коленете си, закрепи я с изкуствената си ръка, опана листа и след като проследи внимателно очертанията му с десния си палец, започна да пише. Бавно, буква след буква, отделени, едно главно ла, после и, н. Овалът на ото накрая едва не му излезе от листа. Това е залелята. Нали си спомняш моята братовчетка Леля? Попита той, подавайки ми папката. Не се възмущавай. Отдавна е свикнала. Забавлява се. Преструва се, че се ядосва и после се оплаква на барона, който побеснява. Да не забравим да го пуснем утре. Ще ти продиктувам адреса. Докато пишех, намери си нов смях, но много вял. Сега върви, спи, ако можеш. После добави, Повдигайки лениво изкуствената си ръка, аз трябва да се демонтирам. Да бих могъл да демонтирам и главата си. Ако искате да ви помогна, казах. Не ставай смешен, рече той избухна ядовито, през зъби. И най-вече не бъди лицемер. Защото това си ти, лицемер. У теб живот няма, кръв във вените ти не тече. Чувал с пепел си ти. Ето какво са твоите 20 години. Пет пари не давам за тях, ни за теб или за такива като теб. Дриплювци, това сте вие. Такава е и вашата неделна човечност. Отивай, отивай да хъркаш, защото вече съм ти взел мярката и съм разбрал кой си. Знам, че се надяваш да се спасиш, затваряйки устата си. Махай се от очите ми и не смятай, че сега можеш да се измъкнеш. Ако усетя, че излизаш, ще те подредя до края на военната служба. Заминавай. Ставане в 8 часа. Понесох тази вихрушка повече смутен, отколкото обиден. Размърдах краката си по пода и се скрих в стаята си. Бе горещо, усещах дъх на застоял въздух, отворих прозореца. Долу минаваше тъмна, пуста уличка. Шумовете на града се носеха високо, тия от гарата, наблизо, скърцащи и остри. Усещах краката си изтълъпнали, но главата си бистра. Не ми се спеше. Облегнат на прозореца, се опитах да изпуша последната си цигара, старайки се да не мисля какъв никаквет съм. Посред нощ се стреснах, обзет от необясним страх. Оттатък още светеше и това ми помогна да възстановя очертанията на вратата и шкафа. Пристъпих на пръсти и се наведох да надникна. Спеше с разпрострени крайници из цялото легло. Някаква бяла капсула обхващаше края на лявата му, отрязана ръка. Без защитата на очилата лицето му представляваше ужасна гледка. Бутилката уиски бе на масичката до един флакон. Сънотворно, естествено. Изкашлях се, размърдах един стол. помръдна. Пристъпих в стаята, като се опитвах да не гледам това лице. Видях множество вратовръзки в куфъра, подредени сред веленова хартия в една котия. На дъното на куфъра, подризите, зърнах един тъмен триъгълник. Пистолет в кубор. После, две бутилки. Зад гърба си чувах тежкото му дишане. В банята туалетните принадлежности бяха педантично подредени по ръба на мивката, четка и паста за зъби, една гъба, одеколон, един още нерастворен сапун, две четки. Помирисах одеколона, издърпах една цигара от котията, оставена на масата. Чувствах се жалък и глупъв, но също обзет от някаква идиотска радост от презрението и желанието за отмъщение. Все пак не събрах нужната смелост, за да отворя пакета с новите дрехи. До видях документите му, прочетох рождената му дата, 39 години. И името му – Фаустога. За миг останах неподвижен, раздвоен между мъчителното желание да продължа да съзерцавам това лице и иллюзията да залича веднага и завинаги всеки спомен от него. Отказах се като подлец. Върнах се в стаята си и седнах на края на леглото, с запалената, ароматна цигара в шепата. Метална светлина вече очертаваше слабо контурите на завесите. Влак изсвири два пъти и звукът потъна в тишината, без ехо. Няма да издържа, помислих някъде дълбоко в будното си съзнание. Изтегнах се с затворени очи на още топлата възглавница. Четвърто римско, с върха на бастуна до на маншетите на пантелоните и бавно ги обиколи, първо единия, после другия, стигайки до най-високата част на обувката. Добре ли падат? Не са ли къси? Отлични, отвърнах. Завъртя се около себе си, от нахлуващата слънчева светлина през прозореца лененият му костюм изглеждаше ослепително бял. Стъмната си вратовръзка, очилата и неподвижната ръка, опряна на корема, ми се стори недействителен, негатив на един образ извън света, заснет, за да осмея и постави нещата в далечна, плоска перспектива. Размърда отново рамене, опипа ръба на ръкавите, откъдето излизаха маншетите на синята мориза. Сигурен ли си, че не приличам на сладо ледаджия? Или на санитар? Попита, застанал неподвижно. Стои ви много добре. Наистина, направи гримаса. Добре. Само лененият костюм трябва да бъде леко омачкан. Такова е правилото. Намери леглото, легна в него и почна да се върти енергично, свивайки и изпъвайки бързо колената си. А сега? Попита той, като се изправи. Много добре. Друго не можеш да кажеш, възрази той скептично. Какво да кажа друго, като виждам, че ви стои добре? Да тръгваме, рече. Сега и ти ще си доволен, че няма да те доши униформата. Бързо, да се махаме от тук. Да, господине. Беше само привидно спокоен и весел, внезапните нервни гримаси на устните и засиленият любезен тон на гласа издаваха безпокойството му. Една чашка кафе. И да бъдем готови за всичко, засмя се той, докато чакахме асансьора». Четвърт час по-късно изкачвахме тясна уличка, успоредна на пристанището, сред малки, тъмни и влажни барове, входове на дюкянчета, гостилници, от които лъхаше напържено олио. По земята се търкаляха остатъци от гнил зарзавати хартия, след пазар, а високо над нас профилите на покривите очертаваха една тясна ивица небе. Тук там от зиналите тъмни прозорци долитаха музика и гласове от радиоапарат. Една старица с цял грост фотоапарати на шията, долепена до някакъв портал, ни изгледа подозрително, но предпочете да не се помръдне от мястото си, вплетена като корен в околния пейзаж. Още нищо ли? Попита той. Още не. Само две. Ужасни, отвърнах. Може би часът е лош. Сега хората обядват. Не сме ли дошли много рано? Рече усъмнен. Не ми се стори истински въпрос, за това замълчах. Спря се рязко и ми каза. Виж какво, така не ми харесва. Така няма смисъл. Намери ми едно кафене, там ще чакам. Ти обиколи, после ела да ме вземеш. Правилно, нали? Може да е по-добре. Оставих го на високото столче на един бар. Беше се изпотил, останал без сили, но цигарата висеше на устните му. За парите няма да се пазариш. И кажи истината, нареди ми той с отпаднал глас. Прекосих цялата улица. Като постоянно ускорявах крачката си вследствие възбудата, която жилеше тялото ми. От мрачните, стръмни улички, които се спускаха от дясната ми страна към пристанището, можах да зърна избелели и вици от далечното море. Между многото кафенета избрах едно, което бълваше оглушителна музика. Три-четири момичета ме измериха с поглед, щом влязох. Ни една от тях не ми се стори подходяща. Зачаках някоя от тях да вземе инициативата. Неочаквано раздразнението ми изчезна, почувствах се решителен и устремен към целта. Само да не сбъркам в избора си, помислих си. Повтарям ви, че нарочно слезе. Казва се Мирка. Обичайните имена. Една нейна приятелка отиде да я потърси и тя слезе, за да я видя. Сега ни чака. Все по тази улица, не повече от 20 метра. Вчерашната ли е? Сигурно? Разбира се, нали ви казвам, излагах аз. Не каза повече ни дума, докато не се изкачихме по тясната стълба на втория етаж. През стените се чуваха с подявени гласове. Трябваше да й обещая толкова. И казах цифрата. Направи пренебрежителен жест с ръка. Тук. Ето, единствената врата, казах и спрях. Един момент, рече той задъхън, извади от джаба си една бяла ръкавица и бързо я надяна на лявата си ръка с нервни движения на пръстите. «Фред ли съм?» «Кажи». «Разбира се, напълно». «Не е вярно. Много е топло», възрази изтощен. «Къде е тази проклета кърпичка?» «Не иска да се покаже». «Звъни, какво чакаш?» «Звъни». «Почна трескаво да бърше под тази». «Жената отвори, оглеждайки ни с недоверчив поглед». Тежкият и парфюм ни облъхна. Тук ли ще останеш? Каза тя, посочвайки ми кухнята. После повиши гласа и извика, Барбара, къде си, Барбара? Ела да правиш компания на този красив господин. Седнах до една маса срещу излъсканата газова печка. По металните части на кухнята се отразяваха снопове слънчеви лъчи. Чух от татък глух удар, явно той се бе препънал в мебел. От балкона ме шпионираше е око. После се подаде муцунката на едно момиченце, голо до кръста. Приближи недоверчиво, с скръстени от затръце. ръце. Не си ли ми донеса сладолет? Попита то. Не знаех, че ще се срещнем, отвърнах и се засмях. Ще ти донеса следващия път. Утре. Всички казват така и ако мама не ми купи, няма да хапна сладолет, възрази то навъсено. Заклати се бавно, то на един я, то на другия крак. После реши да ми се довери, пристъпи до масата, оприя брадичката си на ръба и докосвайки го едва-едва с пръсти. Ухаеше на талк. През септември ще видя гощерите, знаеш ли? Наистина ли? Наистина. Не лъжа. През септември заминаваме за морето, но за едно далечно море, не това тук, мръсното. Отиваме в едно село, където оградите са пълни с гощери. Браво! А какво ще правиш с гощерите? Нищо, засмя се момиченцето, те не се оставят да ги хванеш. Понякога може. Хващаш един гущер, връзваш го с и си го водиш на разходка. Ти си глупав, ядоса се детето. Гущерите не се оставят да ги връзваш. Не са кучета. Наистина, така е. Не казвай на мама, че съм те нарекла глупав. Нали няма да й кажеш? Не. Закълни се. Заклевам се. От внезапно зародилото се приятелство, почна да върти очите си и да клати глава. Ако ми дадеш 50 лири, ще ти покажа раната си, рече той и повдигна коляното си, облепено с лейкопласт. Не бива да го махаш, иначе няма да зарасне, посъветвах аз. Днес в двора два пъти си отваря храната. За 10 лири. Но втория път момчето, след като погледна, побягна, без да ми даде парите. Вече няма да играя с него. Запалих цигара и момиченцето се втурна из кухнята, докато ми намери едно малко пепелниче. Мама ми се кара, ако остави разхвърлено, рече то, опирайки отново брадичката си на масата. И знаеш ли какво казва? Че всички мъже са мизерници. Аха, разбрах. Винаги това казва. Че всички са мизерници. И още казва, ти си Барбара, но като пораснеш, няма да имаш брада. Много се смеем. Хубаво име е Барбара. На мен по-ударение ми харесва Мария, знаеш ли? Когато умра, ще бъда Мадона, Но истинска мадона, не статуя. Взе да чеше деликатно коремчето си с един пръст. Тази нощ ме охапа един комар. Ето тук. Вижда ли се? Попита той се изпъчи. Не. Но ме изяде. Когато ме хапят, мама ми слага помада. Студено е, полазват ме тръпки. Не се чеши. Аз пък ще се чеша. Каза детето и се изплези. «Ако правиш така, няма да станеш мадона, рекох. «Аз пък ще стана», отговори той тропна с крак, след като умра. «Ти кога ще умреш?» «Не знам», засмях се. «Нямаш бръда. Не си достатъчно стар, за да умреш», разсъди то. Протегнах ръка да го погаля, но то рязко се отдръпна. «Ще правя много чудеса», закрещя детето. «Щом ме направят мадона, ще видиш какви чудеса ще извършвам!» «Браво! 100 милиона чудеса! Ще бъда покрита с злато и накити и наоколо си ще имам 100 светци!» Настояваше момиченцето, като се полеше и въртеше очи. «Разбира се! А проклетите мъже ще ги изпратя всичките фада, заключи доволно!» «И мен ли?» «Не знам, отвърна, бръчкайки, и следто си!» «Ето че не си ми донесал сладолет!» Изправих се и то веднага се отдръпна до балконската врата. Отиваш ли си? Не още? Направих две крачки, за да доловя някакъв шум от татък. Вратата е заключена, вратата е заключена, рече на певно момичето, смейки се. Вярно. Майка ми винаги заключва, щом при нея има някой господин. Ти не дойде ли с един господин? Да, тогава трябва да чакаш мама да излезе. Ако искаш, ще викна. Тя идва веднага, когато викам. Не, бъди послушна, рекох и пак седнах. Приближи отново до масата и влезе в слънчевия сноп под светлина, който огрящ тръкналите и руси плитки. На забавачница не ходиш ли? Дойде ми на ум да го попитам. Ходя, но се разболявам. Всеки път се разболявам от треска, отвърна той досено. Мама вече не иска да ме праща. Казва, че тази година ще прекарам с баба. А на мен баба не ми харесва. Знаеш ли? Ами, да. Стара е, все се моли и нищо не разбира. Никога не ми е направила подарък. И винаги плаче. А мама ми купува много кукли. Знаеш ли колко? Познай. Не знам. Да кажем, 10. Подхвърлих. 15, викна момичето, смейки се. Никой не може да познае, никой. 15, имам една много голяма, по-голяма от мен. И Една черна, но тя не ми харесва и нея нея броя. С черната никога не спя. Чух шум от изтичаща вода, ехото на някоя дума, после жената се появи, въздишайки. Бяга и на балкона, Барбара. Искаш ли едно кафей ти? Предложи жената, без да ме погледне, докато гласеше газовата печка. Я кажи, и с тебе ли е така нервен твоят приятел? Говорите ли си? Само е малко чудак, отвърнах. «Как да не е чудак, бедничкият?» Възкликна тя, завинтвайки кафеварката. «Имаше големи ръце и бледи, небоядисани ногти. Но е истински сеньор. Каквото и да кажеш за него, но е сеньор. И богат, както ми се вижда. Барбара, иди на балкона». «Не, отговор ядовито момиченцето и троснато повтори. Тук ще стоя. Отивай или ще извикам към мъдиосника, жената». Задните й части бяха едри, ръцете й, яки и закръглени, напираха от домашната роба. Момичето бавно се бе отдръпнало до прага на балкона. Не вярвам вече в магиосника, нито на дядо Коледа. Не вярвам, не вярвам, завика той остана с отворена уста. Ти ще останеш ли малко при мен, млади господине? Усмихна се жената, обръщайки към мен изпитателните си черни очи. За 10 минути, а... Или се срамуваш от твоя приятел? Днес не, смутих се аз. Както искаш, но бъркаш, и ти си нещастник като него. Впрочем аз не съм от тия, дето настояват, засмя се унило. Ето кафето. От тази машинка излиза само чашка и половина. Стига ли ти половинка? Стига ми, благодаря. Ще занеса неговото оттатък. Е добре, ако няма да оставаш, изнизвайте се бързо. «А ти, Барбара, да му мислиш, ако не мируваш и крещиш както преди. Иначе тази вечер няма телевизия. На вратата се обърна, снижавайки гласа си. Не ми изглежда да е пострадал от войната, нали? Много е млад. Тогава какво? Е, няма значение, такъв е този мръсен свят. Защо не се ожени? Има добра пенсия, предполагам». Преди да тръгна, вдигнах плахо ръка за поздрав, но момиченцето тръсна стъклената врата и от балкона ме изгледа мръщено, без да ми отговори. Дълго ходихме, той не хаещ към горещината, с вдигнато нагоре лице, без да размахва, стискайки го под мишница, бамбуковия си бастун. Не ми се говореше, на места се забавлявах да гледам как хората бързо се отдръпваха да ни направят път по тротуара или се долепваха до стената. Обиколихме един огромен правоъгълен площад с някакви хилави градинки в средата. Чувствах се като изпразнен, до мен не достигаха и не ме дразнеха дори шумовете на трафика. Пистолетът в куфъра мина ми през замътения ум. Даното я тук не си тегли кършума точно през тези дни. Дявол знае какво му се върти из главата. Защо не се ожените? Попитах, щом седнахме пред два сладоледа. Какво? Викна той, но не ми се стория досен. Почакай след малко ме попита предпазливо. Какво те прихваща? Разкрий си картите? Просто попитах. Логично е в края на краищата. Логично. Ухили се злобно, показвайки забите си. Иди отщини. Да се оженя. Сякаш говори братов четка ми. Не разбирам защо. Любовта не е проста работа. Ожени се, после ще видиш. Или както казват... По-добре да се ожениш, отколкото да се обесиш, продължаваше да нарежда. Същият си като моя телеля, братовчетка ми, която знае само поговорки. Но тя е на 70 години. Не те ли е срам. Беше в клещил купата с сладолет в полуизвитите пръсти на лявата си ръка, от която вече бе свалил бялата ръкавица. Разбърка съдържанието и каза... Точно на мен ли трябваше да се падне такова порядъчно момче с отживели разбирания като теб? Не съм с отживели разбирания. Разсъждавам или поне така ми се струва. Това е всичко, опитах се да се защитя. Разсъждаваш, следователно досаждаш. По-добре щеше да е да ти хлопа някоя дъска, разсмя се той сухо. Бих предпочел обичайния невежа или някой чудак. А то, ето че ми пробутват един мислител... Който, щом си отвори устата, изрича лепици, предпочетох да преглътна. На една маса, недалеч от нашата, две момчета вдигнаха глави от сламките на своите напитки и се заслушаха. И все пак светът е пълен с добри момичета, подхванах аз. Така ли? Дръжте си ги, радвайте им се, отсече той, без да снижи гласа си. Няма нужда да се пускат обявления в вестниците, за да си намери човек подходящо момиче, не можах да се въздържа. Въртеше нервно незапалената си цигара между палеца и показалеца. Говориш така, защото ме видя за момент оглупял, каза той, търсейки думите си. Мисли както искаш. Твоя воля. Ако държиш, ще ти кажа, че ония жени винаги са ми действали по този начин. Друго беше с публичните домове. Но какво знаеш ти за тях? Каква страна е нашата? Смях да те хване. Може ли от нищото да стане нещо? Да затворят бърдаците? Единствените полезни институции в тази държава. Двете момчета от другата маса се бяха извърнали да ни гледат. Разсмяха се. Знаеш ли защо още не съм се застрелял? Не, господине. Защото дори и да пукна, никой няма да се трогне от това. Кресна високо, но веднага след това продължи тихо. Този сладолет беше истинска помия. Щом излезеш от Торино, край на сладкишите. Дори един еклер като хората не можеш да хапнеш. Запиши си това в твоя дневник. Вие никога няма да умрете, господине, казах аз. Как? Знам, че звучи глупаво, но това ми идва на ум. Не бих могъл да ви го обясня. Струва ми се, че вие никога няма да умрете, рекох объркан. Хубав комплимент. Добро пожелание, разсмя се той смутен. Ти да не би да си боксус, а, Чичо. Видях пистолета, казах шепнешком. Той потрепна. Да, господине, тази нощ. Вие спяхте. Погледнах в куфърови и видях пистолета. Кимна, навеждайки се към мен. Подлокопеле. Процеди през зъби. Съжалявам, че си наврях там носа, но добре сторих, не се предадох аз. Долен предател. Мръсник, продължи да ме хули, едва овладявайки дъха си. Дясната му ръка мачкаше нервно края на покривката. Можете да ми кажете каквото искате, защитих се аз, опитвайки се да овладея треперещия си глас, но не се разкаивам, че съм го сторил. Все пак съм отговорен за нещо, докато съм с вас. Ти нямаш никаква отговорност. Нито право. Нищо, викна той следен глас. Хубаво ще те нарядя аз с тебе. Добре да помниш. Постъпете, както смятате за добре, насилих се да кажа още. Но аз не съм ви адютант. Нито гръма Всичко не мога да понасям. Отпусна се в тънък, злабен смях. Ще понасяш, каза, скандирайки с ричките. Ще понасяш, и още как? Ще имам грижа да те подредя. Имаш само един начин да се отървеш. Знаеш ли какъв? Да побегнеш. Колкото ти държат краката. Не съм такъв човек. Такъв си. Идиот. Хайде, стани, бягай. Покажи си смелостта. Заклевам се, че няма да викам след теб. Няма и да те гоня, госпожица такава. Размаха бастуна си. Сега двете момчета не сваляха очи от нас. Замръзналата им усмивка по-скоро приличаше на гримаса на състрадание. Бастунът се стовари върху масата. Хайде, какво чакаш? Движи се. Мислиш, че си нужен някому? По-излишен си от мъртва тежест. Заминавай. Подобна свинщина няма да направя. Не е свинщина. Би било смелост. Дума, която никога не си чувал. За теб най-приляга да казваш е вярно. И да ровиш с кришом като крадливите слугини. Е, какво, тръгваш ли си, или не? Не. Знам какво мислиш, че ще си отидеш, когато на теб ти изнася. Ето какво мислиш. Както искате, господине. Смехът му премина в болезнена кашлица. Нещастен глупак. Пойда и намерения съм пред теб, затова внимавай. Може и да побягна. А това ще те принуди да тичаш след мен с изплезен език. Повече не казах нищо, раздвоен между чувството на яд, че съм попрекалил, и горчивото задоволство, че най-сетне съм казал онова, което мисля. Той продължаваше да върти бастуна си задъхан. Двете момчета се бяха изправили. Преди да се отдалечат, те продължително ни изгледаха. Отвърнах с един неприличен жест на ръката, което ги убеди, че е по-добре да си вървят по пътя. Чух отдалеч смеха им. «Би трябвало да се върнем в хотела, за куфарите», осмелих се да кажа след кратка пауза. «Изправи се, поехме с бърза крачка, неспособни да отроним дома». Бях безкрайно уморен, главата ми гореше и тежеше, но успях да следвам темпото на неговата крачка. Ръката му, заловена за моята, сега се опитваше да ме върне отново към обичайното, отчаиващо състрадание, но аз успях да отвлека вниманието си, да противостоя, макар да се срамувах от неясните доводи, които ме подтикваха към подобна абсурдна съпротива. На едно много оживено кръстовище се блъснахме един в друг, но до мен не стигна ни опрек, ни обида. Не ми стигнаха сили да се извиня. Шумовете в града бяха нараснали, сливайки се в едно единствено тягостно бучене. Нажеженият след обеден въздух полепваше и дошеше безмилостно въпреки възбудата от настъпващата вечер, която пронизваше като електрически ток стъпките и движенията на всеки. В един участък от пътя ни, ограден с колонади, се лових, че гледам жадноцветните афиши за един филм, някаква разлята, мъглява фигура на жена с Шмайзер срещу трепкащата жълта светлина на една голяма пагода. Той си подсвиркваше с свити устни издадена брадичка, после спря и бе разтърсен от мълчалив кикот, който успя да задуши в гърдите си. Някъде далеч, отвъд глухата преграда на града, отекна острият звук на пристанищ на сирена. В бара на хотела се настани на едно от столчетата и почна да удря силно изгяха с лявата си ръка, възмутен от отсъствието на прислуга. От едно далечно стъкла се процеждаше последното слънце, което блесна по очилата и челото му. Напускаме, ми каза, след като успя да се наведе над чашата соиски. «Аз оставам тук. До часа на влака. Ти се пръждосвай където искаш». Ръката му трепереше. От първата глътка. Целият глът на ленената му дреха беше в гънки. Потънах в едно от креслата на съседната зала, вече чущ за всяко външно възприятие. Пето римско. Може би вината се крие в моята скромност. Идиотско и излишно е да се лъжим сами, така че без друго трябва да се виня за скромността си, т.е. за посредствеността си. Иначе бих го разбрал, и най-абсурдните, враждебни и жестоки негови слова биха раздвижили нещо в мен, биха предизвикали истинско размишление или бунт, но не и състрадание, защото голото състрадание идва и си отива, без да послужи за нещо. По-скоро те ми подсказваха един различен начин за възприемане на света, да видиш и приемеш живота в най-скрития му смисъл, да се надсмееш на този живот, на доброто и злото в него, както той, слепецът, умееше да прави, макар и той жестоко. Може би съм само един жалък, нищожен индивид, който живурка, осланяйки се на малкото сиво вещество в главата си, без да може да се порадва на поривите, добри или лоши, на младите си години. Тъй си мислех, докато влакът бягаше в нощта, а той спеше в своя ъгъл с наведена глава, полюшквана от забързания влак, отпуснал дясната от си ръка в скута. Беше пил много до часа на заминаването и щом се качи във влака, взе няколко хапчета. Писъкът на локомотива раздираше нощната тишина. Разгледах го старателно. Погледът ми се плъзгаше възхитен по белезите и дубките на лицето му, по безопречния възил на вратовръзката му. Потясната китка на дясната му ръка, по изящно приметнатия крак. Дори движението на влака подчертаваше неговата грация, полюшквайки го плавно, мина ми през ум, че тази грация съставлява съвършена обвивка на отчаяния бяс, който бушуваше в него. Тайно му завидях за резултата, който бе успял да изтръгне от себе си. После някои негови лоши думи и пренебрежителни постъпки за миг изплуваха в съзнанието ми и разбрах колко те са смешни, противоречиви и наивни. Стиснах устни, за да възпра смеха, който напираше в гърдите ми. Помислих си още какъв ежедневният му живот в оная къща с братов четката, котката, коридора, уискито в шкафа. Но не се добрах до никаква догадка. Не успях да си го представя на никой площад или улица на Торино. Може би за него това пътуване означаваше внезапно бягство от затворения кръг на безкрайна плетеница от навици. Почувствах, че е прекрасно да не знам нищо. Излязох в коридора, където тъмното стъкло ми показа една фигура с неясни очертания. Облегнат на прозореца, се опитах да вникна в нощта едно черно, празно пространство, което за част от секундата се разтвори, за да ми покаже зидове. Покриви, стълбове, рекламни тъбла, осветени, самотни порти, и после веднага се затвори. В отражението на стъклото, о което бях притиснал челото си, видях клепача си, стъмен блясък на мида, порите на гладката си кожа, влажността на окото, което проблясваше при всяко мигване. И си го спомних в леглото на хотела, без очила, видях отново виолетовото, хаотично петно на лицето му, отпуснато на възглавницата». Бях се нахранил, чувствах се добре в новия си костюм и бях решил да не слагам повече униформата, защото се надявах по този начин да подредя мислите си. Прищя ми се да му кажа нещо мило, макар и по-късно или утре в Рим. Може би една подбрана любезност би помогнала и на два мани. Не ми дойде на ум ни един особен жест или фраза, но ми бе достатъчно това неясно решение, за да се развеселя. Пътниците във влака бяха малко, едва по два матрима в купе, и почти всички задрямали. Само една възрастна жена четеше книга в дъното на вагона. Миризмата на стара прах, железария и прясна грес не ми беше неприятна. Имахме още две спирки до Рим, където щяхме да стигнем рано сутринта. Обърнах се и го погледнах отново, неподвижен въгъла, с оприяна дясна ръка върху ръкавицата на лявата из брадичка, която се поклащаше с ритъма на влака. Всичко ми се стори на място, дори, издигнато в повисш порядък. Събуди се при едно по-силно разтърсване и ръката му веднага затърси цигарите. Здравей, Чичо. Жив ли си още? Прозина се той. Не можахте да спите много. Сбърках, взел съм витамини вместо приспивателно, дяволска работа. Изглежда, съм пил доста. И още как? Разсмях се. Засмя се и той, преглъщайки горчивата слюнка, застояла по време на съня. «А ти спали?» «Не, но съм добре. Вече ядох. Няма много хора, спокойно е». «Предостатъчно, съгласи се той. Ще останем ли дълго в Рим?» Вече изхвърчаха два дни, попитах аз. Въздъхна. «Знам ли? Имам един братов чет свещеник». «Все ми пише. Трябва да му се обадя. Минахме ли пиза?» «Още не». Направи нова гримаса, за да оправи вкуса в устата си. Де да имах бунбонче, но като няма. Рече той и извади бутилката от джоба си. После любезно ми предложи, пи една глътка първо ти. Благодаря. Дълги ивици светлина прорязваха плътната тъмнина. Навярно наближавахме пиза. Един влак ни пресрещна и профуча край нас като голям многоцветен фейерверк. Някога имах едно момиче с огромни гърди, като тикви, измърмори той. Докато спяхме, обръщайки се ту на една, то на друга страна, тя редовно ми удреше по една плесница с тях. Представяш ли си такъв живот? Разсмяхме се и двамата. Пи още, подаде ми бутилката, но като му я върнах, не я прибра в джоба си. Това са думи на един мой полковник, заклевам се». Не си спомням дали в Африка или в Русия, той бил само едно лейтенантче, затънало до гуша в дългове от покер. Това лейтенантче винаги се предлагало доброволец за какви ли нерисковани акции. За всяка акция давали награда. Ако живееш, парите те чакат. Той умирал от страх, но без покер съвсем не можел. Така спечелил два сребърни медала и едно повишение. Влакът забавяше към пиза. Нощта се разчупи на отломки светлина, които почнаха да бягат по край нас все по-нагъсто. Розовещият пошек на стомано леярен или циментов завод озаряваше голите склонове на околните хълмове през тъмнината на полето. Да, така би трябвало да се живее този живот, въздъхна той печално и по устните му мина тръпка. Господинът, който се качи в пиза, имаше нов куфър. Беше висок и възрастен, с бели коси. Седна и любезно се усмихна, преди да разгърне вестника. «Гости ли имаме, Чичо?» Попита слепецът. Господинът вдигна очи и усмивката му стана по-широка. Видях копето почти празно, рече той благо, но ако преча. «За Бога, засмя се слепецът, настенете се удобно. Искате ли да пиете с нас по чашка?» «Моля!» Прошепна пътникът. Той му протегна бутилката. Питам ви отново, искате ли да пийнете с нас? Нали сме в тускана? Продължи. Всъщност, рече мъжът, отглеждайки ни бегло. Ами то. Бутилката ви е почти празна. Благодаря, но. Моля, налейте си, настоя той. Резервата ни е в куфара. Муниции за уста. 12 годишна стока. Господинът благодари отново, взе бутилчицата. Подържая миг в ръка, намигна ми участнически, благодарейки, добави, наистина, отлично уиски. Той отпи една глътка и рече, добре, значи имаме работа с мошенник. Какво казвате, господине? Казвам, че се е присламчил мошеник. Смятате ли, че можете да се подигравате с нас? Внимавай, чичо, засмя се тъжно той. Човекът потрепна, но нищо не отговори и се наведе на вестника си. Не му позволявай да избяга, Чичо. Защото под предлог че сме пияни, господинът мошеник ще си отиде. Добре, господине. унил мъжът с вестника нерешително, после почука с пръст слепо си и ме погледна въпросително. Кимнах отрицателно. Трябваше отново да поема бутилката и да изцедя последните капки от нея. Пътникът тък му се канеше да стане, когато дясната рука на капитана го сграбчи и закова на място. Но, моля ви се, господине, рече усмихна той, нима ще откажете да побъбрите тук присъстващата развалина. Ти, Чичо, застани на вратата, изпълнявай, хайде. Дръпнах вратата на купето и се облегнах на стъклото й. Главата ми бе леко замаяна, но самият аз бях в приповдигнато настроение, имах желание да се смея, да говоря, да жестикулирам. Седналият човек се приготви да изтърпи онова, което имаше да се случва. Размазаните черти на лицето му се изостриха. Били ли сте на война? Последва ребром въпрос. Разбира се. В Етиопия, после. Аз не. Живял съм само в мир, разсмя се той, повдигайки с отсечено движение лявата си ръка в ръкавица до лицето. Над горната му на избиха ситни капчици пот. Извинете, започна другият, аз уважавам хора във вашето положение. Не бих искал. Моето положение ли? Какво положение? Имам ли някакво положение, Чичо? Бе прекъснат. Искам да кажа, че разбирам. Повярвайте ми. Достатъчно съм възрастен, много съм видял, за да мога да разбера, че. Каква ли свиня е бил в същност в достопочтена възраст един италианец? Прав ли съм? Взе да се смее той. Но смехът бързо замръзна на устните му, които сви в гримаса на съжаление. Мъжът отново се опита да намери подкрепа, като ме погледна. Аз свих рамене и се охилих злобно. Всеки жест ми се изплъзваше, очудвайки ме с готовността и арогантността си. Миризмата на уиски погаделичка ноздрите ми. Вижте какво, господине, подхвана другият, не ви познавам и съжалявам. Разрешете. Не разрешавам. Искам само да се представя, отвърна кротко мъжът. Нямам намерение да науча излишното ви име. Тежко ударение ви, ако го произнесете. Останете си анонимен. По-добре ще е за вас, викна той. Мъжът едва намери сили за някаква вяла усмивка, опитвайки се да извърти разговора. Много добре. Да приемем, че съм попаднал на истинско нощно приключение. Понякога едно неочаквано приключение не вреди. Чичо, господинът призовава неочакваното, рече той и веднага добави. Вие, господин неизвестен, познавате ли Чичо? Прочут като страшилище на две морета. Доближи се на няколко сантиметра от бледото му лице. Другият се изпъна, за да може по-немалко да се отдалечи. Пиян съм, ваше превъзходителство. Много добре. Отлично, оживи се мъжът. Полезно е от време на време. За разтоварване. Винаги казвам. Вие не казвате нищо. Не можете да кажете нищо. Мъжът се отпусна на седалката, мъчайки се да си извоюва колкото може свободно място. Потеше се, сбръчканите му клепачи потрепваха неравномерно. Знаете ли какво ще ви кажа? Процеди заплашително. Че живеем в мръсна страна. Съгласен съм че светът е мръсен, засмя се дрезгаво мъжът облегчено. Аз също. Но най-вече страната ни е мръсна. И в нея вашата раса е обезличена повече от всякъде друга де, рече той на един дъх. Сега разбирам, съгласи се господинът. Вие не сте и в такъв случай. Не, не съм. Правилно. Аз съм само торинец, заключи той уморено. Брадичката му трепереше неудържимо. Размаха лениво дясната си ръка, понечи да каже нещо, но млъкна и се сви в своя ъгъл. Развейте високо знамената, за да не се усети вонята на ръцете ви, произнесе с усилие той. Имаше вид на изтощен човек. Мъжът предпазливо се надигна, взе мълчаливо и вестника, промъкна се в коридора и забърза. Той ми подаде празната бутилка и кимна към куфъра. Стъпих на седалката, разрових вещите и накрая намерих другата бутилка соиски. Излез, чичо, закашля се той, хванал с несигурни пръсти металическата запушалка. Иди да си поговориш човешки някъде другаде. Не може ли да се открие някой момиче с тия проклети влакове? Имам предвид за теб. Сега трябва да спя. Позабавлявахме се, подхвърлих аз. Какво? Вдигна за момент глава, сблуждаеща усмивка. А, да! Побягна по-бързо от зайк, опитах се да продължа. Като он е кондуктор вчера, и този сега, кой знае какви ще ги разправя за пътуването. Направи неопределено движение във въздуха. Я се опитай да я отвориш, рече и ми подаде бутилката. Няма ли да е по-добре, ако? Моля ти се, въздъхна той отчаяно, отвори бутилката и не говори повече. Стига проповеди! Развих капачето и му върнах бутилката. Той я задържа опряна до гърдите си и попита. Ама ти още ли си тук? Бягай, бягай. Ще се опитам да заспя. Нищо повече. Иди се оправяй сам, моля те. Излязох пак в коридора. Тук там тъмнината се разпукваше в светли петна, плахи предвестници на утрото. Злите сили напуснаха тялото ми, безчувствено, блудкаво успокоение размекваше плътта и мислите ми. Скоро полето щеше да се разлюлее пред очите ми като млада невеста. Коне и дългороги волове щяха да щъкат на воля из полската шир, из стърнищата щяха да се извисят конусите на купите сено. Трите букви на думата рим дразнеха непцето ми като вкусен залък. Не изпитах повече желание да се обърна и да го шпионирам. Шесто римско, бурята изсипваше все още рехави потоци, но светкавиците и гръмотевиците бавно се отдалечаваха. От прозореца на хотела видях един от пазачите на паркинга за коли да прибягва, превид под импровизираното на метало от найлон. Той се прилепи до някакъв навес, от който се подаваха краката и обувките на скрилите се от пороя хора. От време на време момичешко засмяно лице се навеждаше да провери дали вали. По жълтите стени личаха широки петна влага. Важът и асиметричната редица покриви блестяха в сребристите отражения на стичащите се виолетови струи дъждовна вода. Широкият цветен чадър върху терасата се поклати, но последният порив на вятъра, го преобърна. Още не си ми прочел хороскопа, маестро, оплака се той от леглото. На сивите лъчи светлина стаята издаваше възрастта на протритите пердета и на избелелите волани на цветя над вратите. Леглата ни бяха железни и различни. Управата, след остра разправия, се бе съгласила да отпусне жалък разделителен параван между двете легла, който отнемаше още повече пространство и светлина. Колебания в търговската ви дейност. Бъдете внимателни при покупки и продажби. Чувства, предложете другата си буза на този, който ви е обидил. Здраве, психофизично равновесие, прочетох аз. Да се обесят. Измърмори той. Давай, чети за козирок, Големите амбиции не са за вас, преценявайте добре идеите, които са ви в главата. Чувства, запазете спокойствие. Здраве, не се преуморявайте на работа за пък точно козирга, господине. Това беше за моя в чет, свещеника, засмя се той. Вали ли още? Почти не. Жалко. Нетрайни римски бури. Чакай ме долу. Повикай такси. Да ми се махне тази грижа за братовчеда, рече и почна да се надига от леглото. Не е ли по-добре да чакам тук? Бъди спокоен. Познавам този бълхарник от цяла вечност. Нищо не се е променило, дори дубките килимите. Слизай долу. Чинията с сандвичите му бе още пълна, но бутилката сент е милион, празна. Група стари американки изпълваха стълбищната площадка на втория етаж. Носеха качулки от найлон, а върху обувките си – прозрачни кесийки. Смееха се, докато разглеждаха някакви малки плетени шишета за вино, една цветна забратка, две изрисувани раковини. И партиерът беше стар. Той беше много висок, сякаш се крепеше на невидими патерици и с пръст получаваше своя помощник – мустакат, плещест, младеж в нова униформа. Таксито доста се забави. Когато той слезе, старият портиер тръгна насреща му с разперени като криле ръце. Стиснаха си ръка, разговаряйки усмихнато и шепнеш ком. После излезе да подиша измития въздух. Старият мръсник. Рече той доволен. Най-малко сто годишен е. Ако му допаднеш, ще ти свали луната. Иначе никакъв бъкшиш не го задоволява. Високи облаци пълзяха, откривайки процепи небе. От Отправа лъхаше на вода и изгнили автомобилни гуми. Шофьорът на таксито летеше с голяма скорост из тесните улички. Бамбуковият бастун го чукна по рамото. Ако не са ти сложили пипер отзад, карай по-бавно, предупреди го той. Разбира се, господине, както желаете, усмихна се шофьорът. Имаше голяма беззъба уста, а дебелият врат преливаше на дипли от яката му. Минавахме по край реката. Шиитомътни и уморени води влачеха кълба от пяна. Короните на дърветата изглеждаха още натежали от дъжд. След моста таксито прекоси един площад и хвана по някаква нагорна улица. По-добре да те бях оставил в хотела. Или да идеш да се разходиш. Нямаш работа при братовче да свещеник, каза той. Аз пък с удоволствие ще дойда. Ех, всеки според вкуса си, рече неохотно. Нече е антипатичен, напротив. Светило на науката. Но, по-под главата до петите. Малко святост не вреди, опита се да подхвърли шофьорът. Браво, отвърна той с готовност, и знаеш ли какво още? За да може всеки нищожен италиянец да се здобие с малко святост, би трябвало да дойде в Рим, за да удуши един римлянин. Правилно, нали? Ами. Рече другият объркан. Министри ли имате предвид или обикновени жители на Рим? Зависи който падне. Голям е рим възпротиви се човекът и мрачно въздъхна. Голям и лъжлив, каза той. Аз съм невежа и си го казвам. Не мога да се меря с вас, отвърна шофьорът, поглеждайки ни в огледалото си. Челюстта му се размърда, после каза, но все пак си имам моите разбирания. И то, съвсем ясни. Я да чуем. Държите ли? Научил съм се да си затварям устата. От благоприличие. По-добре устата, отколкото очите, шефе, дойде вледяняващата реплика. Излизахме от един коприна скривени и ярко боядисани къщи, опасани от ивици градини, дървета или претенциозно изрисувани портали. Църквата в дъното беше ниска и нова, от светъл камък, с мъничка камбанария. Неголемият площад бе сух, изглежда, тук не беше валяло. Наистина ли предпочитате да дойда? Бих могъл да чакам тук, има и бар, казах аз. Барли? Чудо? Веднага едно кафе, за да изчистим гласа си преди светената вода. Оживен, той каза, защо да ме чакаш? По-добре да дойдеш. О, не може да излодея и да иска да ме изповяда. Тогава как ще се отърва? Зеленчуковата градинка зад църквата изглеждаше абсурдна. Тук там бе с на но около бяха наредени сакси с хаотично засадени едри растения вместо с домати. Имаше боядиса на скамейка, опряна дазида, желязна масичка, а голямото мушкато приливаше от съндъчето си. Да седнем тук, пока ни свещеникът плахи движения, по-хладно е. Чухте ли каква буря? А при нас паднаха както винаги само две капки. Беше висок и слаб. Приличаха си. Първите поздрави и въпроси затихнаха в слаби усмивки. По лицето на свещеника бяха избили червени петна. Той размърда бастуна си, докосна го по колената. Я, още ли носиш расо? Попита. Не, не, побърза да каже другият, имам и костюм. Но го слагам само когато пътувам. Знаеш как е при нас? Нищо не знам, отвърна той. Защо? Срамуваш ли се? Свещеникът отново се изчерви. Не, заради хората. С костюм изглеждам млад, а не бих желал да ме приемат такъв. По-добре е да избягвам. Обърна се към мен, притваряйки очи. А ти не ме наричай отче или преподобни. Наричай ме Фаусто, като него. Да, като него. Знаеш ли, почти сме близнаци. Говори ми на ти. Не бързай с близнаците, уточни той. Аз съм Водолей, а ти, Козирок. Въпреки това има най-много десетина дни разлика помежду ни, усмихна се свещеникът. По вашия календар, не и между съзвездията. Свещеникът продължаваше да се смее, но по-леко, потривайки смутено ръце. Дявол да го вземе, къде те намирам сега? Преди няколко месеца ми пишеше от някакъв колеж. Фенорийски свещеник ли си понижен, или бъркам? Не беше ли учен? Какво се е случило? Възрастна жена с шапка на цветчета дойде към нас, скърцайки по чакъла и остави поднос с бутилка вода и три чаши с по един пръст менте на дъното. Благодаря, госпожо. До утре, благодаря за всичко. И отмележете, че всичко съм направила по ваш вкус, преподобни, готово нямам нищо. Искате ли да отскоча до лекарницата? Ей, сега ще стане, каза жената. Благодаря, госпожо, аз ще се погрижа. Няма значение. Така е добре. Лека вечер. До утре, смути се свещеникът. Коя е тази? Икономката, а я наричаш госпожо. По-любопитства той. Мълчи, моля те, пошепна свещеникът смутен. Тя е добра жена, която ми помага по-малко. Живее тук наблизо. Икономка нямам. Сам трябва да се оправям. Подвокласен хотел, моите поздравления. Хайде, бъди добър. Аз сам поисках да ме върнат в Фенорията. Днес не е време за мислене, а за работа. Гласът му беше нисък и смирен, с внезапни модулации в високите регистри. Пихме, мента беше много сладка, а водата почти топла. Не чувам крокошките. Но, Фаусто, какво те прихваща? Засмя се свещени като бъркан. Какви крокошки? Как може Енория без крокошки? Като идва и Кономка, поне да имаше и крокошки, нали? Настоя той. А тук не ги чувам. Откъде те изгониха. Наказан ли си? Но току-що ти казах, Отговори свещеникът, въздишайки, без да довърши. Хубаво е тук, опитах се да отклоня разговора. Да, наистина, веднага се оживи свещеникът. А вечер целият Рим е под мен, гледка, която не престава да ме удивлява. О, извинявай, Фаусто. За какво да извинявам? Чухме спокойно отговор. За Римхич не ме е грижа, за мен все едно е столица на Турция. Все си същият, рече другият с ръка на устата. Колко съм щастлив, че си тук. Бог да те благослови. Ти обаче не. Сигурно си имал някоя женска история, обзалагам се. На мен можеш да кажеш. Иначе нямаше да те изхвърлят, за да те погребат тук. Погребан. Изхвърлен? Какво говориш? Разгорещи се бедничкият, с слаб глас. Тук съм на мястото си. Най-после се чувствам добре. Полезен съм. Човек не престава да учи, но само от амбиция. Проблемите остават, човечеството стои и чака. Затова по-добре е да станеш полезен на ближния си. Прощавай, може би не умея да се изразявам. Изразяваш се, и още как. Но говориш истински глупости. Да бъдеш полезен, човечеството, ближният. Фантазираш като стара мама. С тия разсъждения човек може да стане най-много селски поп. Ама хубав селски поп, с шкембе, къща, пълен са ивант с суджуци и така нататък. Свещеникът скри лицето си с ръце, сякаш да отмахне на събрала се умора. Искаш ли да ти призная нещо, Фаусто? Продължи шепнешком. Завиждам ти. Винаги съм ти завиждал. Ти ще кажеш, че хуля бога, но съм убеден, че си щастлив, защото страданието те съпътства всяка минута. Стимулирате, освобождавате. Ох, накарай ме да престана, моля те, не ми позволявай да говоря. Настоявам да продължиш, въздъхна той дълбоко. Кажи, кажи. Наистина ли не ти причинявам болка? Не бих искал. Да знаеш колко съм мислил за това през последните години. Потрепваше цял. Ръцете му нервно се движеха между гузите и слепите очи. Понечих да се изправя, но чакалът нямаше да ми позволи да се отдалеча незабелязано. «Давай», говор, усмихна се кротко той, нищо не може вече да ми направи впечатление. При това положение, говор спокойно. «Не дай!» Тюхкаше се свещеникът. «Познавам те. Искаш да се защитиш с гордост, а пък?» «А пък какво?» «Хайде, кораш!» «Не знам. Повече нищо не знам», рече другият, като че ли се предаваше». Беше смъртно бледен, виждах сянката под очите му да трепти от пулсиращите тънки венички. Гласът се отприщи, сякаш търсеше опора в себе си. Струва ми се, че твоят кръст те осенява. Нека и нека бъде смисълът на твоя живот, си реч спасението. Спасен си ти. Затова ти завиждам. Защото си опростен. Завиждам на лудите, на недоразвитите, на болните, на невинните деца. Само те могат да разберат и да прозрат. Повече от мен. Беше запалил цигара и пушеше, оставяйки я да се люлее на устата му. Вярваш ли в дявола, братовчеде? Попита мило. Свещеникът леко присвира мене. Ръцете му оставиха слепоочията и затъркаха клепачите. Не знаеш, разбира се, продължи той, без да сваля цигарата, с вкаменен профил. Аби трябвало да вярваш? Докато светът се е страхувал от дявола, всичко е било по-различно. Имало е добри и лоши демони. Имало е разбойници и стражари. С една дума, старата история. Глупости ли говоря? Като се свършили лошите хора, на добрите физиономиите се размазали. Изчезнал дяволът, изчезнали и чудесата. Или бъркам? Спокойно, Фаусто, спокойно, прошепна свещеникът. Ти ще кажеш че разсъждавам като селянин, но... Именно тази философия е най-сложната. От нея се чувстваш неловко, защити се другият. Ако пък толкова ми завиждаш, мога да ти помогна. В куфара си нося пистолет, засмя се той кротко. Моля те. Естествено, да си слепеце щастие, заключи той, наблягайки на всяка дума. И знаеш ли защо? Защото човек не си въобразява вече нищо. Поне с мене се случи така. Не си представям и не си спомням. Добро преимущество, бих казал, сатанинско. Да бих могъл да видя света веднага, тук, бих зърнал само камъни и пустини. Дори не дървета и животни. Аз също съм камък. Затова ли според теб ще бъда спасен и опростен? Чуй, понякога моят мрак е цяло щастие. Кълна се. Много добре се чувствам в него. Рядко, но се случва. Трудно е да се обясни. О, стига вече. Виждаш ли, че аз разсъждавам. Изглежда, е било нужно да избухне бомба от опор, за да накара един капитан да мисли. Разприказвах ли се? Но щом имаш такова голямо желание да бъдеш мъченик, иди в Африка. Светът е пълен с Африки и човекоятци. Направя ка, че да спасиш вашите измъчени души. Из до устата си и отпрати фаса надалеч. Тук е моята Африка. Тук е моят човекоядец. Достатъчно е човек да разбере нещата, да се огледа. Ако знаех само. Не ме оставя и повече да говоря. Не трябва да се размеквам така, въздъхна свещеникът. Опитах се да се извърна на скамейката, за да не ги гледам поне за миг. Над него ослепителното синьо небе напомняше изопнат, фосфорестиращ плакат. Шумът на далечния град се долавяше глухо. Защо не дойдеш с нас в Неапол? Ще удариш ключа и ще изчезнеш за два-три дни, рече той. Не мога. Хайде, хайде. Ще празнуваме. Нещо повече. Ще имаш и морално оправдание. В Неапол ме чака приятел. Нали си спомняш оня, дето страда заедно с мен. И той е превърнат в стара картица. Ела. Ще ни утешаваш, ще ни проповядваш, ще се занимаеш с греховете ни. А ние ще ти се отплатим с спагет и смиди. Не е ли добра идея? Решавай. Не може. Не трябва да мърдам от тук. Какво? Службата или изповедите? Млъкни, моля те. Да оставим тия работи. Изповедите просто ме унищожават, рече свещеника виновно. Я виж. Аз ги мислех за забавни. Стига, Фаусто, моля те. Той засвирка между зъбите си някакъв рефрен, сетне запали нова цигара. Добре, разбрах. После добави, аз ви мислех, вас, свещениците, за модерни и будни. А то виж какво било. Ти страдаш, душата ти е мистична, някогашна. Поне гледай много да не потъваш в размисъл. Това вбесява човека. Нямаш ли тук параклис? Не идват ли деца за вероучение, за футбол? Въобще за всички ония ваши попски неща? Още не. Кварталът е нов, поисправи се малко другият. Защо не откриеш училище? Опитах. Може би през октомври ще започна отново, отвърна свещени като морено. А ти? Какво ще правиш, щом свърши военната служба? Ще се жениш ли? Обърна се към мен. Гледаше ме, може би се разкаиваше за откровените разговори. Бистрите му очи се разтвориха, за да победят плахостта. Нямах време да отговоря. Чичо е свободен човек. Разбира се. Днес младите за друго не мечтаят. Имат толкова свобода. Но как ли си я представят тази свобода без пари? Каза той средо благ Дим. Ако бъдеш свободен, ще си сам отсъди свещеникът, без повече да ме гледа. Ожени се, момче. Веднага, що можеш? Това е все още най-святото нещо, тъй както е божествен животът. А който много учи, става смахнат, казваха нашите старци, подигра го той. Какъв човек беше баща ти? Тъй честен, справедлив, рече свещеникът и лицето му просветна. Честен колкото си искаш, но и проклет. Моля ти се, не позволи той да го прекъснат, спомням си един ден, трябва да съм бил на 10 години, в аптеката влезе жена. Отчаяна, нахална и недоверчива, каквито биват понякога селенките. Каза на баща ми, докторе, детето ми вече не яде, не играе, не се смее и нищо не иска, какво да правя. Треска няма, но все пак трябва да има някакво лекарство за такъв случай. А, а баща ми, невъзмутим, спалци в джобчета на жилетката си и отговаря, не се смее, не иска нищо, не играе, така ли? Я виж ти какво явление. Ами тогава хвър го под влака. Фаусто, изхълца се чувствено свещеникът, мъчайки се да прикрие смеха си. Така си е, какво ще ми говориш, но да сложим край. Нямаш ли някакво силно питие? Каквото и да е. От тая мента, обзалагам се, че и ти се чувстваш потиснат. Надигна се, ние застанахме от двете му страни, аз, както винаги, очуден от светкавичното му чувство за ориентация, Налучка Лучка веднага алеята отчакал, а върхът на бастуна му потърси и открито таксиъгъл е на съндъчето с мушкато. Свещеникът поиска да ни изпрати до площада». Покривите и зидовете на къщите започнаха да се сливат в първите нежни, виолетови сенки на следобеда. Веднага вдясно, ще видите една стоянка на таксита, обясняваше ни тихият глас. Не пишеш ли вече ония твои статиики? Засече го той грубо, размахвайки бастуна си из въздуха. Естествено, не можах никога да ги прочета, но знам, че ти държеше на това. Изписанието от известно време не пристига. Престорино на божната ни братовчетка не може да се помири. За нея ти си истински гений. Не, вече не. Приключих с писането, отвърна другият с усилие. Бяха само жалки неща, плод на суетата. Да не са те цензурирали. Но какви ги приказваш? Бранеше се свещеникът Шепнешком, зареял поглед и спустия площад. Беше от амбиции и надменност. Мислех, че знам всичко. После прогледнах. Значи някой твой владика великодушно те е осенил с Божието просветление. Мой малоте. За Бога, не бъди лош. Защо? Така добре ми се удава. И друго, каза той, за да го раздразни още повече, обявявам те за мой наследник. Ако не оглозгам кокала до край, което математически е най-вероятното, ще ти остане някоя пара. Ще можеш да хвърлиш расото. Милост, Фаусто, хвърлиш ли расото? Какво ще се види под него? Продължаваше той неумолимо. Че си само милиардният случай на истерия следствие нервно изтощение. Правилно, нали? Гледах свещеника и се срамувах. Челото му безбрачка, но от мъчително нетърпение, вече не ни гледаше, погледът му се рееше надалеч. Разбрах, че с силите, които му бяха останали, желаеше да ни отпрати. Подаде ми вяло трите пръста на влажната си ръка в отговор на моето яко ръкостискане. Хладна и мълчалива бе прегрътката им за сбогуване. Изчезна ли? Израмжа той, разсичайки въздуха с бастуна си. Бързо иски. Шокова доза. Ата, Чичо, въобще не отвори уста. Така ли се притичваш на помощ? Мъчно ми беше за него. Мъчно ли? Е, да. Но все пак е глупак. Прекосихме площада, устремени към бара. Тази вечер трябва да се нахраним добре, реши след разходката из площадите и градините на центъра. Бяхме се спирали между дърветата, за да чуем глухия тропот на галопиращите коне по една писта. Едно русо момиче на седлото бе минало на няколко сантиметра от мен, шибайки щастливо разпененото животно. Сега се изкачвахме по голяма улица с ресторанти и кафенета, които му описвах подробно, без да забравям светлините, съката и погледите на келнерите, лицата и бюстовете на седналите по масите. В края на ръгъла би трябвало да има бар. С широки и удобни кресла. 130 вида иски. Истинско отечество, усмихваше се успокоен. Вървяхме по край тротуара с крачката на тълпата, отпуснати в сладост на леност. Изобилието на небе и цветове, гъстата тъмна гора, далечната градина влизаха под кожата ми и изостряха сетивата ми. Открих бара, тих, със строга елегантност и същите тия кресла, но той поиска да седне на открито, забавлявайки се да спори за някакви си дестилирани микстури с стария келнер. Ироничните и снисходителните му забележки се сипеха в игри в ритъм. «Да се махаме от тук», реши накрая. Повече никакви глупави ресторанти за тази вечер. В кръчма. Скитали. Само така, рече той, с чаша в рука. Едва доловима усмивка по устните му извика сякаш образ от други времена. Наистина ли мислите, че сте от камък? Преди малко го казахте, опитах се да го въвлека в по-интимен разговор. Ами, аз въобще не мисля. Тук е цялата тайна, да не мислиш за нищо и да се смееш. Всичко да обръщаш на смях. Не става и досаден, Чичо. Изтърси пепелта от цигарата си с широк, наставнически жест. Наистина ли искахте да вземете с нас в Неапол братовче да свещеник? Продължих да питам аз. За Бога, казах го така, наслуки. Какво, да ставам обект на благочестивите му подвизи? Изпи жадно чашата и продължи. Впрочем, ако трябва наистина да извърша добро дело, би трябвало да му пратя кършум в тиквата. Нищо по-правилно от това. В състоянието, в което е, горкият, за него би било освобождение. Не ми ли вярваш? Не, господине. Бях готов да понеса смеха му или кой знае каква подигравка, но той отговори съвсем предпазливо. Прав си. В края на краищата може всичко да е престорено. Не, че играе някаква роля, бедният преподобен. Той не знае да се преструва. Но неговите мъки са измислени. Били повярвал ти в душата? Има или няма душа е друг въпрос, но не от душата боли. Седмо римско, беше неделя. Не ме очуди решението да отложи заминаването за следващия ден. Докато кашляше, наведен на домивалника, прочетох на висок глас вестника, първо големите заглавия, хороскопа, накрая кратките съобщения в колонката естетика и хигиена, където бяха поместени адресите и телефонните номера на проститутките. При някои неуместни и пресилени прилагателни намеци за лукс и спокойствие, телефонирайте в 10.23 часа, се изправяше обзет от хъркащ смях, който бързо го разкашляше още повече. За миг се появи полускрит в голяма хавлия, за да ми каже. Не се страхувай. Днес не се чувствам привлечен от женския пол. Няма принудително да стоиш в лоша компания. Държеше се необикновено свенливо, влизаше в банята дори когато трябваше да смени ризата си. При тези манипулации успяваше ловко да скрие разголената си лява рука. А вратовръзката си връзваше само стри движения. Не искате ли да ви прочета нещо друго? Политика? Какво общо имам аз с политиката? Да не би да ми гарантира края на света? Не. Тогава стоп. От банята продиктова програмата за сутринта, преди всичко при Браснара, после пеш до зоологическата градина, накрая обяд в ресторант на Открито. Освен ако не открием някоя църковна служба с певец. Как ти се струва? Макар и да не ги разбирам, понякога тия неща ми допадат. Бях спал дълбоко и неподвижният горещ. Въздух не ми позволяваше да изляза от замаяното си състояние. Виното? Което бяхме пили до късно в кръчмата, се беше превърнало в киселина и палеше стомаха ми. Вън силното слънце ме ослепи. Дори и камъните излъчваха светлина. Гредоредът на една къща заигра мъчително в очите ми. Дълго и дълбоко пред желание да видя Рим сега бе отровено от проникналите в тялото ми токсини на умората. «Хайде, движи се, за Бога! Дръж се! Влачиш се като парцал, ръгна ме той!» Булевардът се откриваше пред нас, облян в слънце, с две редици дървета по край тротуарите. Беше безлюден, тук там групички младежи се шляеха пред някакво кафене и до нас долитаха пресипналите им, иронични гласове. Къщите се нижеха една след друга, с спуснати решетки на прозорците. Бамбуковият му бастун на няколко пъти весело потрапа по рулетките на магазините. И аз съм взел да се оплаквам от Рим. Нещастник... Виж каква прелест, целият им се побира в шепата ти. Чуваш ли? Независимо дали е столица на Турция или не. Какъв ден? Напред, каза той въодушевено. Поиска да застанем пред клетката на лъва. Вятърът понесе прахоляка от пътеките. Зад храстите прозираха очертанията на по-високи клетки, над тях се издигаше бор, долитаха дрезгави писъци на птици. Вдъхна силно. Какво прави, спили? От време на време отваря по едно око, отговорих. Невони, а мен най-много ми се иска да усетя дивия мирис на звяр. Бутна ме по лакътя, подавайки ми бастуна си. Опитай се да го размърдаш. Ядосай го. Искам да чуя гласа му, за Бога, заповяда той гневно. Протегнах бастуна и го размахах на няколко сантиметра от железните пръчки. Лъвът разтвори лениво уста, без дори да въздъхне Горната му уст на меко се спусна върху кучешките зъби. Наведе му цуна, намигайки, затвори очи и продължи да мижи. «Не иска и да знае», казах. «Ех, майка им стара!» Обзалагам се, че тук ги тъпчат с хапчета. И бълхите им ще изтребят с прахчета, ядоса се той и тропна с крак. Затова се е излегнал като паша. По пътеката нямаше никой, детски крясък долиташе отдалеч, примесен с крясъците на тюлените». Едно жълто балонче се люшкаше над върховете на дърветата. Протегнах отново ръце, викнах нещо. Отекчен, лъвът бавно отмести поглед. В колко часа му е обядът? Писано е 11.30. Късно. Искам сега да го чуя, веднага, взе да протестира той. Ритнах дървения парапет, който ни отделяше от решетките, и се опитах да се наведа още повече. Лъвът изтегна задните си лапи с наслада, без да помръдне глава, с поглед, зареен в безкрайността. Голям ли е? Да, голям е, Машкар. Гривата му е черна. От Кения. Казва се сам. Ах, мръсникът му. В единия ъгъл на парапета имаше две табелки с описания и предупреждения. Аз ще те среша, сам, закани се той през зъби. Наведе се леко напред. Хванат здраво с дясната си ръка за парапета и му подаде дървената си ръкавица. Лъват откъсна поглед от безкрайността и се втренчи в него, като изпрах тя леко. Тогава от дъното на дробовете си слепецът изтръгна дълъг, дивой. Изправи глава и черните му очила пробляснаха демонично. С един скок животното се хвърли на решетките, изрева с настръхнала грива, от светлия му коре му виснаха стръкове слама, замаха с предните си лапи из и ногтите му свирепо задраскаха по железните решетки. Приятел, видя ли? Успокои се веднага той, поклащайки доволно глава при затихващите рекания на звяра. Усещаш ли? Сега се появи и миризмата, рече той и взе да души. Лъвът се завъртя два-три пъти около себе си, пръхтейки, и се завря в най-отдалечения ъгъл на клетката, с още на уста. Да си вървим, каза и хвана под ръка. Вярно, по-лесно се раздразват горилите. По-лесно от всеки друг звяр. За теб спагети. После фаршировани полипи. За мен месо. Месото е като сюнгер за уискито, реши той. Никога не съмял ял полипи, забелязах. Ето една причина, за да хапнеш. Гладен ли си? Да, господине. Ресторантът се намираше в дъното на площада, опасен от жив плед. Дебелият келнер, плувнал в пот, обикаляше с пестеливи движения празните маси. Горещината се усещаше най-силно в центъра на площада. Пред очите ми играеха червени точици. А после какво би желал да правиш? За мен няма значение, отвърнах. Искаш ли да се разходиш сам? Да идеш на кино? Не мога да реша. Браво, Чичо, ти си роден досадник. Никога нямаш никаква идея. И въобще гледаш да не вземеш никога решение. Хайде, днес е неделя, опитай се да кажеш нещо остроумно, иначе ще те накажа. Подскочих, когато разклати чашата и я удари силно в масата. Видях, че е напрегнат, заслушен, с изпънато лице. Посочи с дясната си ръка, но чак след минута успях да долови едно далечно почукване. От другата страна на площа да се появи един стар слепец с бял бастуни и напред гърди, но с колеблива крачка. Носеше сламена шапка и гердан от цветни лотарийни билети, чак до кръста му. Подмишницата си носеше сгаваемо столче. Сред празното, каменно пространство той напредваше като муха, поставена по добърната чаша. Видя ли го? Попита той следен тон. Да. Какво да? Изясни се. Какво прави? Описах му. Междувременно старецът бе стигнал до единъгъл и внимателно опипваше наоколо си. Два-три пъти почука с бастуна си по паважа, но тъй леко, че не се чу шум. Остана неподвижен, после се полуизвърна с лица и очила към слънцето. Жалката му шапка не прикриваше дори челото му. Добре ли е облечен? Попита той. Сравнително добре. А сега какво прави? Движи ли се? Отива ли си? Ох, говори, не се захласвай. Сяда. Отвори столчето си. Сега е седнал. Пали си цигара. Господи! Келнерът ни наблюдаваше. Понечи да тръгне към нас, да ни каже нещо, но се отказа. Бързай, подхвана той с напрегнат до крайност, гласи без да спира ругътните, ми подаде снопче прегънати банкноти. Иди да купиш уния билети. Побързай. И му кажи да се пръждосва. Как да му го кажа? Рекох на намусено. Взимаш и плащаш. Ясно, нали? И отвори, за Бога, тая твоя уста. Прав ли спиш? Надигнах се тежко и забелязах изненаден, че келнерът ме чакаше посредата на площада. Прекосих тая пустиня с наведена глава, докато той проклинаше горещините и глухия недален час. Двамата подеха разговор, а аз чаках на две крачки от него, с парите в ръка. Старецът имаше бяло като свещ лице и устни, готови да се разкривият в най-неочаквани усмивки. Келнерът му помогна да сгъне столчето, свали гердана с билети и като муш на парите в джоба му, го упъти по край зида, подхвърляйки му за това неочаквано и незаслужено негово щастие. Слепецът се смееше, още не му се вярваше. След няколко метра спря с лице към слънцето, към площада и зеления плет на ресторанта срещу него, за да свали избавен церемониален жест шапката си. Върнахме се мълчаливо на масата. «Добре сторихте, господине!» «Свято дело», рече келнерът. «Он е двойно по нещастен ако позволите да забележа. Като се върне в къщи без пари, жена му го пердаши. Хайде де, смееше се той доволен». Звяря тази жена, добави келнерът, бършейки под тази с салфетката. Грижи се за него, облича го, но ако не си припечели хляба за деня, очакват горитници. Живеят тук, всички ги познаваме. А той никога ли не реагира? Понася всичко и благодари, така ли? Реагира, нещастникът, с бутилката, усмихна се широко келнерът. Днес той навярно ще изпие 7-8 литра. Да не мислите че сега си отива в къщи. Ако пристигне рано, жена му го връща обратно с нови билети. А та ще я погуби, защото не са чак толкова бедни. Затова пък той отива да поспи хладно в църквата. Хитрец. Появява се отново тук след вечеря. Долу ли пие? Забавляваше се да разпитва той. Като пристигне, вече е готов. Жена му не му отказва вино, продължаваше другият. Звиното го държи за халката. Във всеки случай вашето дело е свято. Като имам предвид какъв е светът днес. Изгледан издълъг, многозначителен поглед, с явното намерение да разгадае възможната степен на нашето родство. Обзалагам се, че рано или късно оная ще я намеря удушена, каза той. Жената ли? Сериозно ли го вярвате? Замисли се келнерът. Да, лоши хора сме ние, слепците. Другият добродушно се усмихна. Не дайте, господине. Достатъчно е да знаем, че такава е била волята Божия. Защо лоши? Лоши са невежите. Искате ли накрая едно хубаво кафе? Специално, чисто кафе. Аз ще ви го приготвя. Бутни някъде тия билети. Ако щеш и под покривката, измъдмори той неохотно с отпаднал глас. Каква досада? Колко е отекчително да вършиш добрини. До задушаване. Следобедът трая безкрайно. Не пожела да се приберем в хотела и се шляхме безцелно и дълго по безлюдните улици, все по край стените, които хвърляха скъперническа сенчица. От време на време неочаквано появилата се панорама на познатия рим ми доставяше слада, стълбище, хладна уличка, която бързо се стесняваше и падащата зеленина от терасите, но трябваше веднага да продължавам. Коравата му ръка опираше в моята и ме тикаше по нови улици и булеварди, по огромни кръстопътища, подпалени от слънцето. После реши да седне в кафене до фонтан, чието силен водоскок ремонеше монотонно. На една маса, недалеч от нашата, младежи оживено ръкомахаха, спорейки за футбол. В околната тишина отекваха имената на играчи и ругатни, по нечия адрес, след които следваха паузи на натежало безмълвие. Профилите на мотоциклетите, опрени на тротоарите, изкряха. Чадарите край масите хвърляха бледи кръгове сянка. Под пръстите си усещах горещия плот на масата. Той говори надълго за водата, за Ромона и сякаш се подчиняваше на някакъв стар навик, лишен от порив, защото всяка нова мисъл заличаваше предишната. Гледах фонтана и плътните му, тебе ширени с водове, строите, които падаха тежко. Повдигайки зеленика пяна, От него не вееше хлад, сакото и ризата ми се бяха залепили за гърба, обуштата ми бяха покрити с прах. Странно, но той не се бе оплакал още от горещината. Наоколо ни магазините си с белели табели по стените стояха затворени. Някой ни шпионираше от процепа на едно перде. Човек на велосипед се приближи много бавно, слезе, завърза с модни движения една верига между спиците на предното колело и изчезна в някаква врата. И така, кажи ми, имаш ли поне един приятел или не? Въобще някой, с когото да си кажеш нещо? Защо млъкна, нищо ли няма да кажеш? Възнегодове неочаквано той. Но как винаги успявате да отгаднете, очудих се аз. Точно в този момент си казвах, кажи нещо. Ким навяло. Това е моя дарба, под хва на той. Например, с мен, приятели си. Искрено, иначе да не говорим. Да. Мисля, че да. Защо? Защо и как? Потрепна нервно и продължи. Какво общо имат всичките тези? Защо? Те нищо не значат. И така, приятели си ми. Чувстваш ли ме, приятел? Или предпочиташ да седиш с уния там, да борите за Бони Перти, Ривера? По-естествено ще бъде, нали? А, не, засмях се плахо. Различен ли се чувстваш от там? Малко. Впрочем не по-добър, само по-различен. Именно. Като оставим настрана футбола, добре ли се чувстваш с тук присъстващия? Да или не? Да, наистина. Ех, и направи някаква гримаса, нека ти повярваме. Внимавай, приятелството е сериозно задължение. Преглътнах обичайното защо и се чух да питам. Тоест. Тоест, рано или късно, а може би и никога, бих могъл да ти поискам една голяма услуга. Голяма, но възможна. За невъзможни неща не говорим, заключи и в гласа му долових лека меланхолия. Много добре, господине. Много добре, господине, повтори той моите думи и най-после напрежението върху лицето му се разнесе. Разбира се, че няма да изисквам клетви. Достатъчна ми е думата ти. Правилно, нали? Правилно. И все пак трябва да кажа, че не си напълно няма. Някоя сричка ти се изплъзва, засмя се той. Смутих се, но отвърнах. А пък имам толкова неща да кажа, но все ми остават в главата, не излизат навън. Нещастна младеж, въздъхна, но забелязах, че си остана разсеян. После бързо добави, а сега да си ходим. Забелязали? Слагат само една бучка лед в изкито. Винаги е така в бедняшките заведения. Да се върнем в нашия бар от снощи. Вече се беше изправил и слабата му фигура, застанала срещу слънцето, хвърляше тънка сянка посред улицата. И на теб ти харесваше онзи бар, рече, като муж на ръката си под моята. Вървейки, ми каза, в края на краищата вече си млад господин, защо да не признаем това? Баща ти как изглежда? «А наистина ли нямаш момиче? Разправяй!» Светлинните сегменти на неоновото осветление почнаха да гаснат един след друг, докато най-подирт зала остана в тъмно. Келнерът се размърда с електрическо фенерче в ръцете, описано около си бели кръгове за проверка, после угасна и фенерчето. Сред застоялия въздух се чувстваше остра миризма на дезинфектант. Бях опрял гърба си на една дървена стена, облицована в кадифе, когато усетих лакътя му да ме подтиква. Е, а сега? Не знам. Все още нищо, отговорих. Забавляваш ли се? Не чак толкова, господине. Не, че какво още ти е нужно? Лози на площада дали? Въдленчетата на двете цигари се вдигнаха и слязоха едновременно. Чух ги да се смеят приглушено до мен, той и момичето с шумяща рокля. Бе седнало на масата ни. Погледът му издаваше опитност. Шията, раменете и деколтето бяха бели като сметана. Пиехме шампанско, а отъглите към нас се насочваха мнителни погледи. Сега пълният мрак около нас прикриваше до някъде смущението ми. Едно изолирано ръкопляска не отекна като плесница в тишината на бара зад нас. Видях два стрипти за един фокусник, които му описах, шепнейки в ухото му. Факусникът беше стар, с набръчкано на лице и нарисована усмивка. Бе свършил номера си, крепейки на ръцете, раменете и шапката си поне понедвенадесет трепкащи гълъба. Момичетата от стрипти забяха изиграли номера си бързо и спестеливи движения. Едва по-късно, откъсвайки се от бара и описвайки широк кръг, за да ни проучи, създанието от сметана бе дошло да седне на масата ни, като намигаше и подхвърляше шеди на развален италиански. Отново долетяха сухи, от откъслечни ръкопляскания. В тъмното зърнах как завесата плавно се вдигаше. Изведнъж избухна като водоскак музиката на някакво пиано и в дъното на тъмната сцена три малки, фосфорестиращи скелета започнаха да танцуват. Луминесциращите контури на поставените върху черепите им цилиндри блестяха, тиби, капачки и раменни кости танцуваха като разглобени под веселия акт на стария фокстрот, който френетично ускоряваше. Те се гонеха по сцената, едва докосвайки се, кръстосваха крачки и само черепите им оставаха неподвижни. Изведнъж пианото им изневери, преминавайки на тенго, и скелетите се объркаха страшно, настъпи хаос, взеха да се блъскат отчаяно един друг, костите им се заплетоха, те за малко цилиндрите им не се изтърколиха, и накрая едно последно комично сбиване ги разтърва. Те пак влязоха в крак с новия плавен ритъм, кършейки ханши поклащайки цилиндрите си в такт. После музиката рязко спря, светналата сцена заличи вълшебството, а едно момче с черен гащеризон и лице на индианец се поклони усмихнато зад марионетките, струпани без кости на пода, и бързо изчезна след от къс ръкопляскания на публиката. На италиански знае само мръсните думи. Както обикновено, смееше се той, накланяйки се назад. Но хубава, нали? Северна порода. Опитай тук, опитай, не хапе. Смелост. Такава стока не ще намериш в заложната къща. Отмерваше с ръка гърдите й, въздишайки с подправен глас, а очите на момичето бързо спряха върху мен, преди да се усмихне и отстрани ръката му. Ако аз имам много глад. Филе? Да, филе. Пли се седно. Каза тя, отмествайки се. Смееше се, без да показва забите си, а детският и глас бе твърде изкуствен. Келнерът пристигна с филето и нова бутилка шампанско, а през това време на сцената една негърка слъснало тяло се лгъваше между запалени факли. Черни пушеци стояха от плъмтящите върхове на факлите. Бяхме оставили вече куфарите си в гардероба на гарата. За нея трябваше да заминем рано сутринта. Тая тук може да излезе едва след четири, каза той. Тогава какво да правим, ако искаме да заминем? Ще ни придружи на гарата. Точно така. Най-после да има някой, който да ни каже с Богом добър път, дойде отговорът му. Щом светлината намаляваше, момичето се долепеше до него, шепнейки му в ухото. Но може би това не бяха думи, а само леки дихания, които го караха да тръпне, потънал в този парфюмиран облак. Тук ни ограбват като същински глупци, бях му казал още в началото. И какво от това? Нищо лошо няма, повярвай ми. Или случайно те е срам? Какво общо има тук срамът? Намирам, че е глупаво, и край. Бях се ядосал. На една крачка от нас един келнер невъзмутимо ни гледаше. От какво още, впрочем, би трябвало да се откажа според теб? Бе ми отговорил благо. А за парите си прав. Още няколко мига живот и ще свърша в приюта. Но нека за това да мислим друг път, съгласен ли си? Хванах го под ръка, за да му спестя любезностите на келнера. Потопен в сумръка извоците на развихлилата се музика, почувствах, че лакътят му отново ме ръгаше в хълбука. Хей, Чичо, знаеш ли каква идея има тази? Иска една чантичка. Казва, че струвала само хиляда швейцарски франка. Каква голяма економия! Внимавай, парите са от теб, вече съм я предупредил. Изглежда, че продават чантичката точно в един магазин до нейната квартира. Разбира се, ще изпуснеш влака, или смяташ да не го изпуснеш? Имаш ли нещо на ум? Момичето ме гледаше, готово да разтегне устните си в последователни усмивки, които да ми предложат достъпната и красота. Келнерът бе донесъл една чинияка с 4 половинки къси, полети с сироп. Тя повдигна една звиличката си и с грациозно движение я постави на езика си, който бавно превъртя, притваряйки очи, но веднага след това ги вторачи в мен, за да сломи последната ми съпротива. Шампанското шумеше досадно между носа и мозъка ми, усещах клепачите си натежали. Момичето вече бе решило да излапа всичките къси си и сморни гримаси. По-късно я видях да свива към бара. Спектакълът бе свършил, две-три двойки танцуваха, влачайки се отпуснато по сцената, превърната на дансинг. Някаква прикрита светлина се въртеше, рисувайки и заличавайки розови и сини сенки по стените. Видях на масата да пристигат две кафета. Изпих моето смъка. Въздухът бе станал отровен. Посред разместените столове и маси на бара ми се стори, че открих фигурата на фокусника. Видя ми се още по-стар, с прашни бръчки, възседнал едно-три крако столче, играеше сам на зарове, с дълъг Сандвич в лявата рука. И негърката с факлите се мярна за миг в мрака, за да пи не нещо, огледа самотата си наоколо и изчезна от очите ми. За да устоя на умората и съня, се заслушах в гласа му, който разказваше някаква история. Изглеждаше сплескан между масите и стената, отпусна лявата си ръка, а дясната, стиснала здраво цигарата. Отблуждаещите светлини и сенки лицето му бе загубило всякакъв релев. В тази пещера, Боже Господи, винаги всичко в тази пещера. Кой знае как се справят? Да работят, да живеят. Слепци работят и се размножават. Разбираш ли? насекоми, казвам ти. От един част ти говоря, Чичо. Какво правиш, спиш ли, или повръщаш? Насекоми. Откъде знам това ли? Един път телефонирах на осведомителната служба Стипел. Заклевам се. Иначе как да го измисля? Да не би да съм искал да се науча да чета с пръсти? Никакво преустрояване, си казах веднага. Няма какво повече да се преустроява в мен, няма какво да науча, драги лекари и дълбоко уважавани професори глупци. И така, да се върнем на симпатичния, любезен глас на онова момиче на телефона. Как се смееше? Изглеждаше постоянно доволно. И какво търпение влагаше? Сигурно трябва да е било много грозно, за да има всичкото това търпение. Ти как мислиш? прочете ми половина енциклопедия по телефона, обяснявайки ми заслепите насекоми, които работят, и така нататък. В тъмнина. Например, поповото пръсе. Хищно животинче, което яде червеи и копае подземни галерии. Живее нощем. Той и госпожата му нанасят тежки вреди на земеделските култури, ако правилно се изразявам. А после нека кажем и за работниците термити. Те обаче не са така симпатични, понеже са безполови. Не само слепи, но и безполови, според великата справедливост на нашата майка природа. Работят, строят, метят, събират храна. Отглеждат дори я дивни гъби, заклевам се. Ако не ми вярваш, можеш да провериш. А през това време тяхната добра царица гледа, дебелее, яде гъби и снася 40 000 яйца на ден. В стипел вече я няма у унази девойка. Търсиха я след това. Дали не се е тръщнала болна от тая нейна любезност? А може и да е омръзнало. Може да е поискала да си смени работата, за да не ме чува повече. Добре разбирам. Ти как мислиш? Не знам как успях да се довлека до телефона. Факусникът ни гледаше, продължавайки да хвърля заровете върху зеленото сукно. Къде ли са сега гълъбите му? Помислих смътния си мозък. Един намусен барман набра номера и ми подаде слушалката с безразличие. Как нощ? Каква нощ? Вече е сутрин. Не смяташ ли, че е време да отидеш на църква? Да изповядаш греховете си, викаше той спрегракнал злорат глас на братовчетката Леля. И отдръпваше слушалката от ухото си, за да мога да чуя въздишките, възклицанията и жалбите на отсрещния оплашен глас. Разбира се, че съм добре, продължаваше той, дори много добре. На погребението ми не ще присъстваш, нито ти, нито че да свещеник. Днес го видях. Еша му няма и на него. Повикай ми барона, знам че спи в леглото ми. Искам барона, веднага. О, бароне, ти ли си? Как си? Хайде, обади се, само една въздишчица. Разбрах, че си ме познал, хайде, красавецо, знам, че ме позна, бе лако. Или искаш да ти острижа мустаците, а? Не, те ли е срам от леля? Хайде. Какво, не искаш? Пукни и ти. Окачи слушалката, ръката му трепереше. Барманът ни сипа две чашки с някакъв тъмен ликьор. От управата, каза той строго. Не се опитах дори да възразя. Той пи, веднага след това пипнешком намери моята чашка. Трева, определи той, кашляйки. Екстракт. Тонизира и помага на храносмилането, не се предаде барманът. Фокусникът бе обърнал рамене, сега виждах правития му гръб, избелелите шарки на сакото му. Ами ако събудим братовче да свещеник, това е идея. Може би има нужда от нас. А може да е решил да дойде с нас в Неапол. Един поп в свитата ни може да е полезен. За Бога, господине, отвърнах, но веднага почувствах, че не бих могъл да аргументирам възражението си. Добро е попчето, подхвърли той, Забавене. А ти, Чичо, си никой. Нищо не си. Защо не можеш да ми правиш компания? Гумената му цуна на бармана за миг се разпусна в едва съчувстваща усмивка. Не си приятел, продължи той, не говориш, не пееш, не мърдаш опашка. Къде са те правили? Мусиш се като госпожица. Да не се обидиш? Не, господине. Държах ръцете си върху те на бара, за да запазя до някъде равновесие. Под дланите си чувствах дървото влажно. Барменът ни бе сипал за трети път от екстракта. Реших да откажа с кимане на глава, за да си дам поне от важност. Другият също кимна и отмести чашката. Когато излязохме, натрапчива, ярка зелена светлина бе легнала над къщите. Видях три таксита, в първите две спеше по един човек, отпуснат между волана и седалката, а в третото един четеше вестник. Отвратителна. Нищо не би изтрувало да ни изпрати, чувах го още да мърмори но явно не е дъщеря на адмирал. Тия никакви ци все се изкарват дъщери на адмирали. Никога не успях да открия защо. Една дума не обели да я задържиш, Чичо. Повече не я ли видя? Не. Тя се разхождаше на 20 метра от нас, нежната и плът, не видяла слънце, бе полуразголена. Качи се в една кола, мина по край нас, вдигнат лакът, за да скрие очите и челото си. Какъв не поправим провинциалист съм, каза той закашлян. Още малко и ще започна да си говоря сам. Лудница, какви ти пътувания? Нищо не става от мен. Чичо, защо не ме хвърлиш под трамвая? Едва се крепеше, рамото му опираше върху моето, колената му се подгъваха. От време на време се свиваше, за да възпре тръпките си. Неапол и смърт започна да повтаря безспирно в таксито, докато ми откарваше по пусти улици и площади към гарата. Бях объркал напълно сметката на изминалите дни и тия, които ни оставаха. Газът на шампанското изригваше от стомаха ми и гъргореше нагоре в гърлото ми. Отказах се от кабалистичните изчисления за времето, за да спръдаха си и потиснаха от сенето. Около нас се завъртя голям водоскок с стоманени води и той подаде главата си навън, за да се потопи в този въздух и свещ шум. После каза «Барона също». И той отгоре на всичко. Какво му струваше да каже едно ау? Винаги ми го е казвал по телефона. Ядосва се, обижда се, но накрая все нещо казва. А този път нищо. По-проклет от всякога. Мен ли смяташ за виновен, Чичо? Наистина ли съм толкова опък? А като си помислиш, че себе си аз виждам като малко канарче, което са ослепили, за да пее по-хубаво. Засмя се остро, но смехът му премина в задавено хъркане. се! притискайки стомаха си. Какво беше тая последна чаша? Буклук? И ти ли си усещаш червата като изгнили? В очите ми бе полазила сянка, дошеше гърлото ми и се борех с нея, да не ме разнищи. За да не заспя, вторачих очи в дръжката на вратата и не ги откъсвах от нея. Шофьорът спря рязко, изсипвайки ни пред гарата, без да ни каже едно с Богом. Жалко, че трябва да си идем от тук. Жалко, че не оставаме. Но ще напуснем като Нерон, крещеше той, олюлявайки се, сдигнат бастун. Само търпението на един носач ни позволи да се измъкнем от тълпата на гаровия салон. Тракъщите и чаши в умивалника на бара, глухото боботене на гласовете във високоговорителите пробиваха черепа ми. В Истенбул. В Калкута би трябвало да идем, а не в Неапол. Само три часа сън. Какъв невероятен идиот започвам да ставам. Бог да ме порази, протестираше във влака, с посинели устни, вече вплен на хапче. в плен на сенотворното хапче. Завряняха динагъл, помъчих се да се скрия колкото се може повече, с края на перденцето. Светлината вече бе доста силна, чувстваха да напира и дълбае зад клепачите ми като нажежено острие. Викове, крясъци и шумове жестоко ме шибаха по главата. Ние сме остатъци от себе си, това сме ние. Неапол и Смърт, изрече бавно средата на челото му изпъкваше една тъмна и дебела вена. Никой ли няма тук? Никой, господине. Влакът потегли. Осморимско, виждах ги гивданото на терасата, на фона на мраморната вечерна светлина. Говореха с неохота, на големи интервали, без ни една усмивка. Той стоеше изправен, като на нож, а другият, макар високи едър, без присвити рамене и смъка се задържаше прав. Противопоставени на ярките цветове на чадъра зад тях, фигурите им бяха в дисонанс. «С Богом! За мен е вече късно. Имаш ли нужда от нещо? Вече знаеш всичко, видя всичко. Твой рете!» «Доутре», каза войникът от вратата. Имаше тясно лице, като на белка, по което неочаквано пробягваше хито изражение, а ръцете му бяха гладки. Първо каза, че е студент, после, че е архивар, но стон на човек» който се страхува да не се оплете. Останах сам в тази твърде голяма стая, отрупена с портрети. Последните бледи лъчи се събираха върху лицето на една жена, заключено в овала на стара рамка. Бледото цвете, забодено между врата и рамото, изглеждаше огромно. Групови снимки, обрамчени с сребро, бяха наредени на масата, по масичките и поставките, върху рояла. След обеда войникът ме бе развел из къщата, лабиринт от коридори, тъмни стайчки и стай, които преминаваха една в друга. Почти от всеки прозорец можеха да се видят части от града, който се спускаше стремглаво надолу към морето като хаотичен театрален декор. Щях да спя в стаята на прислужницата, заминала в отпуск същата сутрин. Чекмеджетата меджетата и долапите бяха заключени или изпразнени, а по голите стени бяха плъзнали влажни петна. Под завивката на леглото не открих чершафи. И с хубава. Четирима мъже в къщата или поне вие тримата, ако мен не ме броят или не искат, а той какво измисля? Да отпрати единствения полезен човек, единствената жена, която дори не му е искала това. Вярна ли поговорката, белязаните от Господа са опаки хора. И ти да внимаваш? Аз за себе си реших, ще ям в казармата. Да застилам легла, да мета и да бърша прахне са работи за мен. Не съм ординарец, нито ти. Който иска да се пъха между шамарите, негова работа, беше споделил с мен войникът. Как се казва твоят? Винченцова. Но казвай му само лейтенант. Стига му и това. Има капитанска пенсия, но той държи да се обръщат към него още на лейтенант. Такъв си е, от уния, белязаните, както ти обясних преди малко. Но е сърдечен човек, макар да хленчи. Повярвай ми, от 6 месеца съм тук. Благодаря на Бога, той поне има две ръце. Как се бръсне твоят? Ти ли го бръснеш? Виждах ги на терасата, неподвижни, един до друг, с запалени цигари. Бяха си опипали взаимно корема и гърдите с кратки и гносливи движения, без никаква усмивка. Вече дори не говореха. Бях успял да си почина няколко часа. Сега умората и всичките нейни отровни последици бяха изчезнали, но въпреки това се чувствах в плен на някакво неопределено, враждебно настроение, сякаш обвит в паяжина или по-скоро в съпунен мехур, който примрежваше погледа ми, и всичко наоколо ми изглеждаше смелено, студено и далечно. Излязох на терасата, като се постарах да остана в най-отдалечение от двама ъгъла. Целият град бе в светлини, гъста джунгла от светлини и многоцветни петна, които се гонеха и приливаха като гирлянди надолу и нагоре от линията на залива, под нашареното с виолетови и вици небе. Там, където виолетовият цвят помътняваше, един облак раждаше главата, после рамото и накрая ръката на един гигант, който бавно приближаваше. Последните кадри от косата му събираха все още лъчите на слънцето, превалило хоризонта. Дълбок на наполегнал звяр, жадуващ за сън, изригваше от тази джунгла и отекваше със свистене из заливите, пещерите, урвите и долините, потопени в неподвижна телятна мърня. Почувствах затвора си по-тесен и потискащ и веднага след това, желанието да скоча сред тия светлини, в това дихание, за да изчезна там. Накрая те тръгнаха, с долепени рамене, прекосявайки мълчаливо терасата, един с бял бастун, другият, с бамбуков, почукващи отмерено. Лейтенантът имаше дълбок, плътен глас, с внезапни, колебливи спадания. Края на домите натъртваше така, че просто отсичаше последната сричка. Изминаха три-четири пъти напред и назад това малко разстояние. Плешивото темена домакина блестеше на слънцето като черупка на яйце. Не изглеждаше да са приятели, не бяха си разменили до ни един жест на сърдечност и близост. Чух гласа на лейтенанта. Имам смелост и все пак много ме е страх. Смехът на другия го шибна като бич. Върнах се предпазливо в салона, защото предпочитах да не чувам тези техни разговори. През стъклата на тъмната стая отново видях морето, затворено и черно като туш около два големи кораба с осветени, триъгълни мачти. Накрая реших да се раздвижа, за да видя понекъде електрическият ключ. След вечеря пристигнаха момичетата. Двете бяха дъщери на собственицата на близкия ресторант, в който се бяхме хранили, и две техни приятелки. Бяха съвсем млади, онази с очилата непрекъснато се смееше, не оставаше за миг спокойна. Разшетаха се из къщата, сякаш я познаваха наизуст. Намериха чашите, бутилките и леда, измъкнаха пухени възглавници от един шкаф. Тичаха между кухнята и салона, викайки високо. «Инес, кандида, Микелина, Сара, ще ме подлудите», оплакваше се лейтенант от своето дълбоко кресло. «Къде тичате? Защо не стоите мирни? Веднага елате тук, всички? Сядайте!» Защитен от своето уиски, той мълчеше, забравил всичко наоколо си. А ти кажи нещо. Толкова дълго те очакваха, бедничките, подкани голеите нантът. Жени. Вече са жени. Не са това момиченцата от преди 4 години. Едва ги понасям, измърмори той. Фаусто, въздъхна дълбоко другият, ние може да спрем, но не светът. Инес, момичето с очилата, се появи с вентилатор в ръце, чието дълъг шнур се влачеше. Не искате ли малко въздух? Ще се задушим. Хайде, не започвайте веднага да се наливате като бъчви. Иначе ще си отидем. Искате ли още едно кафе? Духа ли ви много? След това снижи гласа си, приближи към двете кресла и смейки се, каза бързо, забелязали ли, Фаусто. Сара е все още влюбена в теб. Нещастно, загубено момиче. Такава си беше, когато ходеше с плитки, спомняш ли си я? Днес дори си купи нов парфюм. Френски. Кажи и нещо, Фаусто, разсмейни. Инес, каква слово охотлива клюкарка си. Добра приятелка, млъкни поне един път. И повикай и другите. Какво правят оттатък? татък? Глезено и се скара лейтенантът. Срамуват се, засмя се отново Инес, преди да побегне, изоставяйки вентилатора на пода. Дали са още девствени? Попита той бездушно. Лот ли си, капитане? Възмути се другият шепнешком, разтревожен да не са ги чули. Какви са тия приказки? Четири прекрасни, възпитани момичета. На кандида съм даже кръстник. Махна с ръка и не пожела да продължи. Просто любопитство. Човек понякога си говори, без да мисли, рече той, прозявайки се. Какво искаш, жени са, от голи приказки не се разбира дали са девствени или не. Би трябвало човек да ги опипа. Фаусто, скара му се пак приятелят. Не си ли спомняш преди 4 години, когато идваха с нас в кафенето, изградините и ние им плащахме в уния сладолет. Глупости. Отсече той. Момичетата се зададоха в купом, вторачени в мен, сякаш да преценият степента на възможното ми, но неостановено съучастничество. Седнаха в редица на дивана срещу двамата. Побутвайки се с лакът и кривейки лицата си в гримаси и усмивки, които сподавяха с ръце, поставени на устата. Сега стойте мирни, приканваше гилеите нънтът. Нямаше много белези по лицето, само един криволичещ, червен разрез зад дясното ухо. Черните очила правяха главата и месестия му нос да изглеждат още по-едри. Брадичката му се изостряше при всяка дума или се изместваше назад, за да образува гуша. «Имате ли някакви идеи, момичета?» «Само да не закъсняваме», казваше им кротко лейтенантът. «Една игра, да, една игра», писна веднага инес. Без валила очилата си, сега всичките момичета, потънали в меките и топли възглавници, не се смущаваха ни най-малко от погледите на мустакатите мъже по стените и от тия на жените и матроните в рамки, си спъкнали пазви, с очертани устни и изпънати кадри после по очията. Видях Сара да докосва с пръсти ръката му, стиснала чашата. «Главата ли те боли? Имаш ли нужда от нещо? Лед ли ти трябва?» Попита тя с разтворени, големи очи на бледото си личице. Приятелките и на дивана я подиграваха мълчаливо, повтаряйки с устни и притворени очи онова, което бе казала. «Не, не», отвърна той, отдръпвайки се рязко, с механична усмивка на досада въгъла на устните. Една игра, една игра, викаха вече другите момичета, загледани с завист и подозрителност в другарката си. Без да крещите, за Бога, предупреждавам ви, главата ми. Една игра, каквато игра искате, но тихо. Иначе ви казваме лека нощ и край. Тази вечер по радиото ще слушаме комедия. Бъдете добри или се прибирам в стаята си, умоляваше лейтенантът, движейки меките си ръце из въздуха. Каква игра искаш, Фаусто? Реши ти, каза тихо Сара, навеждайки глава. Той се засмя и раменете му потрепнаха. Разбира се, че само една. Насляпа баба. Бяхме излезли на терасата да хапнем сладолед. Нощният въздух беше горещ и влажен. Сладоледът от фъстък, крем ванилия и лешник се беше разтопил в хладилника и ние пиехме от чашите тази гъста каша, полята суиски. Спомняш ли си колко много мечтаеше? Мечтаеш ли още? Прозвуча решително въпросът на Сара. Някога ми разказваше, че подлеглото ти влязло някакво животно. Притичало и се шмугнало, малко, с керамиден цвят. Сторило ти се нещо като зайк. А може да е било три поясен броненосец. Броненосец ли? Какъв дявол е това? Попита той с равен глас. Не си спомням нищо. Но Сара си спомня... Каза с кокетна ирония Микелина, спирайки за микс таблата и празните чаши. Беше дредничка, седри колена, винаги готова да се захили. Сара е като лошата съвест. Спомня си всичко, не почива никога. Не ставайте проклети, въздъхна отдалеч нантът. Беше се отпуснал в малко, плетено кресло, отказал се от всякакво намерение да ръководи вечерта. Чичо, повдигна се лявата ръка в ръкавица. Тук съм. Добре, стой си там, рече той уморено. Сара ме погледна, като че ли ме виждаше за първи път, с загадната тъжна усмивка и ръце, прибрани под брадичката. Ноктите ѝ бяха добре изрязани, но пръстите ѝ бяха възлезти и тя постоянно се мъчеше да ги прикрие. Защо не си свалиш сакото на тази горещина? Каза му тя тихичко, не искаш ли да ти е по-удобно? Колко си смешна. Отвърна и той. Следващата година ще постъпе в университета, опита се да каже тя. А сестра ти. О, кандида се чувства много добре с майка ми, на касата на ресторанта. Повече не иска. Скоро ще се омъжи, бедната. Защо бедната? Засмя се той. Защото си е такава, Бог да я пази, отговори Сара, вече раздразнена от насоката, която следваше разговорът. Ще се омъжи за някой главен готвач. Пък ако щеш и за някой велик паша, все едно. С това за нея всичко свършва. Ти обаче не, нали? Аз не, разбира се, че не, подскочи тя, с ръце, свитина и умрък. Фаусто, дори не ме попита какво ще следвам в университета. Обзалагам се, че въпреки това ще ми го кажеш. Долен грубиянин, засмя се тя задъхана. Но ще ти кажа, медицина. Доволен ли си? Трябва ли да съм? Щом трябва, доволен съм. Бива си ме мене. Наистина. Всички го казват. Не приличам на другите. А защо съм избрала медицина, би трябвало да знаеше и мен ноги. Кършеше пръститя и големите й, блеснали очи не слизаха от него. Момичетата се бяха събрали около вентилатора в салона и се редоваха да си веят на тила, докато тихичко си говореха. Чашата ми е празна, Сара, отдалечия той от себе си, след което штракна с пръсти и ми каза, чичо, 10 минути по часовника. След това ще ме завлечеш да спя. Дори да настъпи краят на света. Не бих ли могъл да седна оттатък? Поне за един момент, нали ме разбирате, господине? Тежко ударение ти, ако мръднеш? Сара се върна с три чаши. Пи тя, предпазливо, без да може да скрие гримасата си на неудоволствие. Ти си най-елегантният човек, когато познавам. Истински милорд, запали се тя. Кълнати се, Фаусто, не съществува по-елегантен и очарователен мъж от теб. Вижти, предаде се той с обезоръжена усмивка. Вдигна чашата си. Да, да, на здравица, оживи се Сара. Момичетата около вентилатора ги дебнеха внимателно, без да смеят да помръднат. За какво да пием? Попита Сара тръпнеща. Реши ти. Уверявам те, по-добре е. За нищото. За Риенни и вапла едно. За този долен живот, който само ние знаем, чу се пияният от глас на лейтенанта от дъното. Аз пък пия за теб, за теб и за моите надежди. Съгласен ли си? Запали се Сара, докосвайки леко коляното му с върха на пръстите си. Амин. Заключи той, изпразвайки чашата си. Време е да си тръгваме, господине, казах предпазливо. Фаусто, сега трябва да ти го кажа. Чуй ме сега, подхвана девойката, леко треперейки. Гласът ти заседна в гърлото. Млъкни, разбираш ли? Млъкни, за Бога! рязко извърна той глава. Блесналите и очи за миг се затвориха, за да се появят по-смирени и уморени. Кажи ми поне защо дойде, рече шепнешком. Вече никой не вярваше, дори Винченцо. Знах, че ти се обажда по телефона си говорите, но за да дойдеш. Бедният лейтенант. Засмя се той. Някога се шегуваше, сега и това не умее да прави. Само повтисно носа си. Защо дойде? Само така ли? За нищо? Бъди мирна, Сара, сестра ти, приятелките ти ще те одумват, ще ти се подиграват. Кой ще ме одумва? Кой? Кой ще ме подиграва? Ако знаеш колко ги е страх от мен. И по-добре е така, каза тя, почервенявайки от яд. Хайде, моля те, поне това ми кажи, защо дойде? Не случайно, след като си така любопитна. Не, не случайно. Но за сега стига. Никакъв въпрос повече, малка госпожице, прекъсна разговора той, като се надигна и потърси ръката ми. На телефона кандида успокояваше галевно майка си. Веднага ще ли да се приберат, нямало още полунощ. А сладоледът бил цяла трагедия. Церемонията по сбогуването прозвуча отново весело. Късно през нощта чух от леглото си задавени въздишки, които стигнаха до плач и продължиха дълго, преди да затихнат. После долових стъпки, които се отдалечаваха от банята по коридора. Без всякакво съмнение това беше лейтенантът. Девето римско. Отпуската ми свършва, господине. Трябва да замина утре. Най-късно утре вечер. Всичкото време е наше, махна той отекчено с ръка, няма проблеми. Поки да закъснеш, хвърли вината на мен. Нали? Намирахме се във вече празния салон на ресторанта, другите маси бяха разтребени. Навън же жестокото слънце заливаше улицата с пламъци. Беше изпаднал в особено мрачно настроение, дневните му избухвания не бяха на често и затихнаха, изчезнала безаядливата веселост която познавах у него. Бузите му тъмнееха от небръснатата брада. На празно момичетата на масата бяха го обкръжили с внимание, гледаха чашата му да е постоянно пълна, все на него даваха падналите на дъното на супиерата Едримири, а за да не го грее слънцето, бяха поставили в страни парван. Напускайки мястото си на касата, майката на Сара и кандида се бе обърнала към него, за да узнае мнението му за менюто, изоставяйки за мико печеления си израз на вдовица. Той бе благодарил веднага с пресилена усмивка. Седнала до него, Сара се бе смълчала, обзета кой знае от какви мисли. Искам да попитам само едно, господине. Оставате ли в Неапол или се връщате с мен в Торино? Ох, Чичо, все с твоите въпроси. Не можеш ли да останеш известно време спокоен? Възпротиви се той с отпаднал глас. Идеята за празненството успя отчасти да го оживи. Идеята бе дошла на лейтенанта и сега всички се мъчеха да си представят това празненство, да го организират съвършено. Те не беше ли именно това събитието, от което имахме нужда? От шунката до десерта, от рибата в желатин и разните видове раци до шампанското? Шампанското, наливно. В кана. Така повече шуми, уточни лейтенантът. Винченцо, ти си вечният простак, от съдионя. Къде си видял шампанско в кана? Не вежа? Признавам, смъртен грях. Повече няма да говоря, опитваше се да се защити другият, смутен. Момичетата се засмяха. Сара, попитаха я, езика ли си глътна? Сара не говори. Не виждате ли, че празненството не я интересува? Замислила се, и то как... Бедната Сара много се е натъжила. Тя издържаше на смеховете и подигравките на приятелките си, с наведени очи и ръце, скрити под покривката на масата. После рече. «По-добре сега всеки да мисли за своята работа. Нека тук се разделим. Иначе няма да ни остане желание да се видим отново тази вечер на празненството. Не си ли добре, кукло?» Попита я той. Думите му отекнаха в момент на общо мълчание. Отлично, защо? Не се тревожи, изчерви се изненаденото момиче. Една жълтеникава пеперуда бе появила и летеше на зигзаг по край масата, потрепвайки с крилца, докато ръцете на Инес, Микелина и Кандида замахваха на празно, за да я сграбчат. Глупачки. Измърмори Сара, но веднага след това вдигна рамене в знак на безразличие. Пеперуда, обясних в ухото му. Погледът на Сара бързо ме стрелна. Пеперудата бе избягала от пръстите на Инес, но кацна точно пред него, с високо прибрани крилца, и Сара протегна направо ръка и леко я стисна между палеца и показалеца си. «Видяхте ли?» Засмя се тя. Постави я тук, отдолу, викна кандида. Захлопиха пеперудата с малка стъклена чаша. Тя запърха с крила, въртейки се около себе си и изучавайки пространството с трепкащите си пипала. «Бедничката!» Какъв хубав жълт цвят. Виж тези черни точици, изглеждат като от кадифе. Вярно ли е, че живеят само няколко дни? Облегнати на лакти, момичетата гледаха лениво. Сега пеперудата се спряла, само крилата и леко потрепваха. Но какво правите, деца мои? Не сте в забавачницата? Това ли са ви заниманията? Виж ги ти. Проплака от дъното гласът на собственицата. Оставете ги да се забавляват, госпожо, обади се лейтенантът. На мен би ми харесала черна, каза Сара. Черна ли? С мъртвешка глава върху крилете? Колко весело! Възкликна Инес. В какво погребално настроение си днес? Сара, да не са те урочасали? Какво ви засяга вас, ако на мен ми харесват черни пепероди? Отвърна им тя. Дясната му ръка бавно се протегна, опипвайки масата, докато стигна до чашата. «Черна, казваш, убедена ли си?» Попита я той тихо, опитвайки се да се усмихне. «Да, защо?» Лявата му ръка с ръкавица изведнъж се стовари върху чашата, разбивайки я сред писъците на оплаха. «Ето, сега е черна», каза той, без да отдръпне ръката си от стъклените остатъци. «Какво става там, какво падна?» Вълнуваше се лейтенантът. «Няма ли да се уговаряме за празненството?» Имам две поръчки за теб, Чичо. Да занесеш белия ми костюм за чистене и гладене, но веднага. И шампанското. Нямам доверие на другите. На тях могат да пробутат и сода бикарбонат, рече той. Добре, господине. Десет бутилки. Ще стигнат. Марка Круг. Круг. Добре, господине. Няма защо да бързаш. Днес няма да излизаме. Тази саля. Опитах се да започна. «Какво?» попита той подозрително. «Нищо. Всичко очаквах да срещна в Неапол, но не и тези момичета». «Покисара. Откъде да знам?» «Какво е трябвало да знаеш?» запита той рязко. Но веднага след това продължи уморено. «Мисли за себе си, Чичо. Излишно е да гадаш за другите. Мисли за себе си. Дръж се като турист». Видях ги от прозореца на неговата стая, докато сгъвах костюма му, седяха в плетените кресла на терасата, той, неустрашим на горещината, с увиснала цигара, а лейтенантът, отпуснат, сякаш спеше. Чадърът с сивата си оскъдна сянка едва ги пазеше от жаркото слънце. Отвъд парапета градът глух чак до синята ивица на морето. Трябва ли пак да говорим? За това ли мислиш? Не, капитане, защо? Не ми ли вярваш? Отвърна вяло лейте на и ръцете му веднага заиграха. Не се ли разбрахме, че да разискваме отново е по-лошо? Разбира се, че е по-лошо. Тогава стига, вече всичко е ясно. Каквото имаше да си казваме, казахме си го. Край, отсече другият. Преди 10 дни, когато ти телефонирах, поки преди, ми се струваше по-уверен. Престанах да костюма, за да не чуят шумоленето на хартията. Неговият глас още не беше се освободил от тъжните нотки, които бях доловил в първите часове. Обеден съм като тебе. Повече от тебе, ако позволиш да забележа. Не се съмнявай, Фаусто. А сега да прекратим, поки тази горещина. Каза лейтенантът. Чухте тази нощ. Не трябваше, не трябваше... Хрест на другият, но ядът му не трая повече от секунда и гласът му отново за трепера. Това са си мои работи. Някой плаче, друг се смее. Какво значение има? Сега ли точно си решил да ме получаваш? Правилно. От друга страна, пет пари не давам. Има ли нещо, за което ти даваш пет пари? Оплака се лейтенантът. Тъй както съм дошъл, тъй мога и да се върна. Още утре, дори и тази нощ. На всеки го каквото му е писано, каза той рязко. Ох, стига. Вече всичко е решено. Не се съмнявай. Ако и сега се съмняваш, ще ме обидиш. Наистина, опана се другият с малкото глас, който му беше останал. И отбележи, че този път ти започна прав този разговор. Признай. Прав си. Признавам, засмя се кисело той. А празникът? Не сбъркахме ли? Тези момичета, нещастните, Бог да ги пази, и тази Сара, която не може да си намери мира. А е умна. Какво празникът? Празникът си е празник. Да се опитаме да му се порадваме. Та казвах, какви добри момичета. Да си губят времето и търпението с субекти като нас. Помниш ли бащата на Сара и Кандида? Какво ли не би направил за теб? Как те тачеше? А повече от три пъти не те е виждал. Не би ли могъл да кажеш на Сара, че... Не ми я споменавай дори, за Бога, идиот такъв. Избухна той като ожилен. Надзърнах през вратата на ресторанта, за да разбера има ли наблизо ателие за химическо чистене. В сенчестия салон видях Сара с гръб към мен, наведена над книгите. Не че уча от сега, не съм чак такава зобрачка, рече тя, изчервявайки се. Само един поглед върху новите книги. Медицина... Какъв ужас! Не се тревожи! Университетът е най-лесното нещо. Ще видиш, отговорих и след това я попитах за костюма. Но как така, другия двойник не дойде ли? Оня, мичике, архиварят. Ама че Марзелан много умее да клинчи. Дай ми костюма, ще пратя някой момче от кухнята. Седни. Върна се смутена, с скръстени ръце и длани, скрити подмишниците. Другите приготовляват за тази вечер. Аз в кухнята съм нула. Истинско нещастие. Не мога да се науча, към някои женски работи просто нямам влечение. Отчайваща съм. А ето те, да ги видиш само как работят в кухнята и се забавляват, пък са цяла година по-малки от мен, каза тя, седна и затвори дебелата книга, избягвайки погледа ми. Можеш ли да останеш за минутка? Жаден ли си? Искаш ли да пиеш нещо? Изчакаха да почне тя, но очите й бяха все в книгата. Кадрави салфетки бяха поставени в дълги редици на масата. В салона въздухът бе освежен от дезодорант. Тази нощ не са лягали, казах накрая. Той никога не си почива, усмихна се тя благо и между веждите й се появи бръчка. Също и лейтенантът. О, бедният Винченцо, рече тя с презрителна гримаса, той не ме интересува. Забелязали, че той не представлява нищо. Добър светец. Това е така, но много ли е нужно да си такъв? Не ми се струва дори да са приятели. Засмя се сухо, после каза строго. Никой не може да му бъде приятел. Чух ги да си говорят на терасата, но не разбрах за какво. Изглежда, сключват някакво съглашение. Фаусто не може да се спогажда с никого за нищо. Лицето и е малко просветна и тя продължи. Вече го познаваш. Единствено по рода си създание. Гений. Не си ли убеден? Човек или трябва да го обича, или нищо. Понякога е ужасен, обадих се аз. Тя се засмя щастливо. Сигурно. Повиши леко глас и добави. Да, ужасен, демон, напъст божия, всичко, каквото искате. А другите? Кои са те? Къде са те? До къде стигат? Какво искат? Нали виждаш света на около си? Разруха. Бе освободила едната си ръка и сега мачкаше палеца из другата, свита на юмрук. Разруха и нищо повече, повтори бавно. Чувал съм го да говори и съм го виждал да прави някои неща, изпуснах се аз. Колко е властен? Разбира се, хората отстъпват, оправдават го, някои се забавляват и му дават право. Но аз съм му истински приятел и той знае това. Поклати отрицателно глава с онази меланхолична, загадъчна усмивка, за да ме обори. Нито ти, нито другите. Вече ти казах, не може да има приятели. Не може. И все пак. Опитах се да й възразя. Искам да кажа, може да си му приятел, не се съмнявам, подхвана предпазливо тя, наблягайки на всяка дума, но, както виждаш и ти оспорваш, намираш възражения, правиш оговорки. А по отношение на него няма оговорки, две плюс 2 не отговаря никога на четири, може би три, може би пет, но никога четири. Него трябва да го приемеш такъв, какъвто е, и край. Ти си женай. Не съм жена. Отгдай да знам, но сигурно не, отвърна ми я досано. Какво значи жена или не? Казват, че съм влюбена в него. Всички говорят така, дори и майка ми, бедната, и с Кришум ми се подиграват. Само с Кришум обаче... Но това не е някаква глупава любов или случайно увлечение, както те си мислят. Това е мое решение, мой избор. Като куче, което тръгва след някого си и върви само след него. Върви и чака. Чака и не чувства нужда да се обяснява. Не можах да издържа погледа който бе станал твърд при изповедтай. Почувствах се смешен и обезоръжен. Не е любов, рече тя. Това е вярност, вяра и надежда както и други неща. Наречи го, наречете го както искате. Щом така поставяш нещата, излишно е да говорим, отвърнах аз. Така ли? Смяташ, че трябва да разговарям именно с тепли? Рече тя ядосано, с широко разтворени очи. Ти идваш и установяваш, че съм те чакала да говорим, тепи никой друг, така ли? Най-много. Което можеш да ми кажеш, е как е минало пътуването ви, дали е кашлял много, с кого и защо се е спречкал. Нищо повече. Добре. Трябва да тръгвам за шампанското. Моля те, рече тя и се отпусна на масата, още една минута. Само една. Не ми се сърди. Кажи ми нещо за пътуването ви. Мъчително. Нямахме минута спокойна. Всичко вършехме като Фри. Струва ми се че съм бил навсякъде и никъде, не зная как да ти обясня. Още ми се върти главата. Да, да, точно така, смееше се тихо тя и кимаше имаше, в него е дяволът. Зоологически градини, църковни служби, таксита, а да не говорим за хулите, които сипе навред. Той не ругае. Той осъжда, поправи ме тя с уверен глас. А какво се изпи по барове и ресторанти? Като е пинал, става бог. Съгласен ли си? Един път каза, вдигнете високо красивите знамена. И така нататък, и така нататък. Познавам го. Напива се до козирката. Като е пиян, е чуден. Може би защото си го спомняш с паметта си на дете, но... Опитах се да кажа. Спомням си и знам, рече тя поревисто. Знам всичко. А този свят е направен от червей. В училище ти говорят за Олимп, но после, като се огледаш, какво виждаш? Червей, които нито говорят, нито знаят, нито разбират. Без вела челото си над книгата, виждах белия път между косите и някоя по-светла кадрица на тила. И аз не съм оптимист, казах. Днес животът на всеки от нас е бъркотия и разруха. За нас младите. Аз вярвам в други светове, въздъхна тя. Казват, че ако има такива светове, ония там ще се опитат да установят контакт с нас. Ти какво мислиш? Ако ти си от друг свят, били имал желание да влезеш във връзка с нашия? Кажи! Да не съм луд! Засмях се аз! Не вярваш ли, че всички ще умрем? Пошепна тя. Трупове, един връз друг! И това живот ли е? Не може повече да продължава така животът! И да го наричаме живот! Никой не разбира това, а той го е разбрал. Знае, че сме прости глупаци, не годяй, изгнили отвътре хора! Той го е разбрал. Ще ми позволиш ли да кажа нещо? Кажи да чуем, примири се тя. Почаках една минута, за да подредя добре думите си и да ги кажа с подходящ тон. Ти всичко отнасяш към него. Втълпила си си някаква идея и оттам нататък нищо не виждаш. Какво ти помага това? Съгласен съм, той е особен, най-особеният, никой не отрича. И после, само защото е сляпли. има милиони слепци. Вече говорихме за това. И Винченцо е сляп. Но нищо повече, въздух. Дори не схваща съдбата си, следователно не я заслужава. Разтърси, заинате на малката си глава, облегнате на лакътя. Но каква съдба? Съдбата на слепец. Да не се е родил сляп. Казах, неочаквано разгорещен. Това не е гръцка трагедия, а нещастие. Той го е приел по някакъв начин, съобразил го е с своя характер и вината е само твоя, ако упорстваш да търсиш друго. Засмя се уморено в черупката си. Излишно е. Ти търсиш да откриеш, да си обясниш, до никъде няма да стигнеш. Всички вие, ако видите един ангел на улицата, какво бихте направили? Ще ти кажа, ще започнете да му броите перата, за да сте сигурни, за да проверите. Ето какво сте. Засмя се, но този смях ми се стори като хлипане пред плач. Опитай една игра. Завържи си очите и остани така целия следобед в стаята си или в обществения парк. Движи се там, откривай нещата, търси. Ти правила ли си го? Аз? Какво общо имам аз? Възрази ми тя рязко. Добре, разбрах. Край, предадох се. Да, стига, рече и сякаш се успокои. Не се обиждай, събрах кораж да кажа. Не съм човекът, който ще те съди. И никога не бих ти се подигравал. Напротив. Но може би и ти не разбираш. Може би сме много млади, за да разберем. Продължаваше да разтърсва глава, завряна между лактите, отричайки. Знам, че не е като другите, отстъпих аз. Не е достатъчно да кажеш различен. Много лесно е. Тя вдигна глава и погледа ти остана в пит някъде далеч. А пеперодата тази сутрин. Спомняш ли си? Да, хубав жест. Безапелационен. Казвам това, за да ти помогна да разбереш нещо, рече тя сирония в гласа, без да ме погледне. Само той е способен на безапелационни жестове. Измисля ги, знае как да ги направи. Който ги разбере, разбере. Онова, което ме изненадва, е, че всички му позволяват да прави каквото си иска. Винаги, никой не протестира. Той знае, продължи тя с притворени очи. Светът е разрушение и той носи това разрушение в себе си. Ти го виждаш такъв, неподвижен и красив, а отвътре е цяла развалина. И въпреки това може и да бъде мил, да бъде ангелски добър като никой друг. Така можем да говорим с часове, ти от твоя страна, аз от моя, без да стигнем до никъде. Кимна в знак на съгласие, но погледът ти остана мрачен. Една вена на врата ритмично пулсираше под кожата й. «А жените?» Викна неочаквано. «Няма защо да ме лъжиш», говори, потърсили други жени по време на пътуването. Фрим? Не. Въздъхна утешена, но не стана по-весела. После каза презрително и гневно. «Глупачки!» След него трябва да тичат стотици, ако въобще има нещо в главата им. «Ако бях истинска жена, какви неща щях да измисля заради него?» Невероятни. по от теб с 20 години. засмя се и каза. 21. Но какво от това? 10 000, 1 милион години да е по стар от мен, пак нищо няма да се промени. Тогава всичко е наред. Всичко, изкрещя екзалтирано. Прелисти на бързо книгата, за да ми подаде една малка снимка, поставена в прозрачно пликче. Изчерви се доволна и рече. Виж. Стигаше малко над кръста му, с бели чорапки до колената. Двамата крачеха срещу слънцето, дясната му ръка върху слабото и рамо, а с лявата държеше бамбуков бастун с неясни очертания, понеже бе заснет в движение. Момичето се смееше и забите му се белеха, а той в ослепително бял костюм, с тъмни очила, вратовръзка и ръкавица на лявата ръка, които засенчваха малкото останали елементи на снимката, една пейка и един сив храст. Преди толкова години, обясняваше ми тя тихо и сладостно. Снима ни татко. Но тежко ударение ти, ако му кажеш, той не знае и не трябва да знае за тази снимка. Почувствах се изведнъж отпаднал и изгубен сред топлата сянка и щипещи аромат на дезодоранта. Подтикнат от мрачен гняв, изпуснах се да я попитам. Я кажи, виждала ли си го без очила? Усмивката на лицето и бързо се превърна в предизвикателна гримаса. Разбира се. А може би и не, отвърна гордо. Но ме питаш злобно, защо? Да ме оплашиш? Няма да успееш? Замълчах, чувствайки се отритнат, нищожен, човек без съдба. Това нейно е упорство, заличив мозъка ми всяка следваща мисъл, направо не можех да разсъждавам. Вече бяхме станали, тя ме придружи до вратата. От улицата ни лъхна огнен въздух, глъчка и шум. Сто метра от тук, първата в дясно. Магазинът за напитки е луксозен, обясняваше ми тя. Можеш да назовеш името на ресторанта, вече им телефонирах. Изненадан ли си? Защо? Аз съм предвидлива. За него всичко мога да предвиждам. Обзалагам се, че иска поне 8 бутилки. 10. Виждаш ли? Каза тя. На дневната светлина изглеждаше много бледа, а бръчката между веждите й нежна и вдълбана като тръпчинка. Кой знае дали ние двамата ще можем пак да си поговорим. Утре посред нощ заминавам. Поне така мисля. За него не знам, не пожела да ми каже нищо, както обикновено. Винаги е бил такъв. Знам. Това разбрах аз. Отново стисна ръце под мишниците си и обгърна с строк поглед улицата и движението по нея. За миг ми се стори съвсем не така млада. Не те попитах нищо за Торино. Каква глупачка съм. Наистина ли е толкова хубав град, както разправят? Искам да следвам в университета там. Трябва да харча пари цяла година, за да убедя и успокоя майка ми. Знам, че така ще е, но накрая. Голям и над съм аз, наумя ли си нещо, постигам го. Винаги. Браво на теб! Не ме хвали, рече тя рязко и направи неопределено движение с ръка. Мразя типа на доброто момиче, на което всички правят комплименти. Аз съм по-особена, това е всичко. И за Торино да не се изпуснеш да кажеш. Закълни се. Заклевам се. Защо днес не излезе да се разходи? Не пожела. Ако не се поразходи, става нервен. Има време до вечерята. Като се прибереш, защо не му предложиш? Може би сега му е дошъл другъкъл. Ако предложа аз, той ще каже веднага не. Обзалагам се. Наистина, наистина, засмя се щастливо. При което бюстът ти се разлюля. Това негово не. Чудно. Като изстрел срещу всичко. Тогава да му предложа отново, така ли? Кимна с глава, докато се забиха пеше горната си устна. Едно само искам да разбера, подхванах аз, през тези 4 години. Явно не си му писала. Тогава какво, телефонираше ли му? Нищо, отвърна тя с уморен глас, просто нищо. А сега стига, вече доста говорих. Но той... Той е в къщи, трябва да се разхожда, да се храни, нищо друго. Да оставим нещата както са. Добре. Да не би да ти е говорил за мен. Едва събраси ли да попита. Не, наистина. Дори и дома, естествено, рече и направи някаква гримаса. Сега трябва да тръгваш. Разход се добре, погледай Неапол, който все още си остава благороден град. И бъди доволен. Туристът се подчинява, опитах се да кажа на шега. Още една дума само, рече тя, надмогвайки колебанието си. Трябва да ти се доверя. Нямам избор. Затова чуй ме, постарай се тази вечер да не си все около него. Моля те. Почувствах, че се изчервявам. Той е виновен, не ми дава да се помръдна. Заклевам ти се, че аз. Тя кимна с зачервени скули. Знам, знам, няма защо да се извиняваш. Не си проклето момче, разбрала съм това. Но тази вечер, моля те, отдалечи се при първия е удобен случай. Няма да кажеш нито дума и на пръсти ще се измъкнеш. И ти си имаш твоите нужди от време на време, нали? А къщата е голяма. Можеш, ако искаш, да охажваш и днес. Симпатична е, изглежда клюкарка, но всъщност е образовано и модерно момиче. Поки те гледа по особен начин, забелязал си, нали? Да не би да не те интересува въобще. Впрочем за минутка. Нужна ми е само една минута за цялата вечер. Съгласен ли си? Ще се умееш ли да се справиш? Обещавам, но нямам нужда от Инес. Си реч не ми я пращай, ако е само за това. Знам как да се справя. Засмя се, гледайки в друга посока, после свира мене, сякаш и беше студено. Знам че си негов приятел, рече явно уморена от дългия ни разговор, но не мисли, че именно в тази минута, през тази вечер, ще го развълнувам с кой знае какъв разговор. Това не. Добре. В края на краищата това не ме засяга. Аз съм извън играта, възразих смутен. Всички ние сме извън играта, ако питаш него. Кой повече, кой по-малко, рече тя глухо. И аз като другите, може би повече от другите, отгде да знам. Но няма да му казвам неща, които могат да го смутят. Не се тревожи. Добре, добре. Какво общо имам аз с всичко това? Останахме да се гледаме още малко и смущението ни сякаш нарасна. Извинявай, каза ми тя усмихнато, каква съм простачка. Дори не те попитах за името. Как се казваш? Казах името си, но вече раздразнени с сподавен глас в гърлото. Протегна ми изведнъж ръка, стисна моята щедро и силно, но веднага след това я оттегли. А сега отивам да се подложа на протестите и опреците на онези три момиченца от татък, оплескан избрашно, засмя се отново тя. Не знаеш ти какво са жените в кухнята. Всички се мислят за Жана Дарк. Жана д'Арк или Мадам Кюри. Бутна въртящата се стъкле на врата, която тихо се затвори след нея, но докато се въртеше, отрази уличния хаос в абсурдни, наслоени една върху друга перспективи. Десето римско. Винченцо, Винченцо, какво те прихваща, защо не идваш? Точно сега ли реши да изчезнеш? Как да играем, като изчезваш, крещяха момичетата. Лейтенантът през това време се бе довлякал до креслото в съседната стая. Капнал от ядене и пиене. Оставете го на мира. Смърри ги той. Протегна показалеца си към прострените като ветрои от лани на момичетата. Няма да ме гаделичкаш, писна Микелина, като отдръпна, но после върна ръката си на старото място. Мировай. Мълчи, глупачке, протестираха другите, възбудени и вторачени. Показалецът му леко и опитно се плъзгаше под лънта. Прекрасен Венерин хълм, мъжете ще лазят в краката ти, изрече той с академична важност. Сега на мен, сега на мен, тропаха се другите. Още нещо, бъди добър, кажи ми за линията на сърцето, молеше се Микелина, загледана в дуланта си и показалеца, който се движеше по нея. Сара ме погледна, протегнала също ръка, с примирена усмивка, която я състаряваше». Отместих се от масата, за да застана между строите въздух на двата вентилатора. Горещината стягаше всички ни като втора кожа. От терасата не идваше ни един свеж полех, дори вентилаторите духаха горещ въздух. В една супиера плуваха все още малки парченце лед, чини, прибори и чаши бяха струпани в ужасен безпорядък навсякъде, а по дъното на бутилките бе останало един пръст топло шампанско. Играта продължаваше сред острия смях на момичетата, седнали в кръг около дивана, където той, пияни облакатен, се мъчеше да гъдае по ръцете им. Виши нашата линия на сърцето. А тази двойна буква ма усещаш ли я? Какво означава двойното ма? Далечното дишане на лейтенанта достигаше до нас през паузите като хъркане. Преди малко се бяхме опитали да се надпяваме, докато бяхме още на масата, между една на здравица и друга, коя от коя повяла. Но не истинска песен, за Бога. Само една строфичка, но весела. Който не знае такава, да замълчи за винаги, бе наредил той. И се надигна първа и пъргаво и спя или по-скоро издекламира една скоро говорка. Тази не въжи, това не е песен, а скоро говорка. Обадиха се с зле прикрита завист. Кандида и Микелина. Кой ще спечели шоколадения медал? Питаше той и почукваше звилица по чашите и чинииките. Хайде, Чичо, дай да ти чуем гласа. Главата ми бучеше, затова можах да се сетя само за една войнишка песен, която изпях на един дъх. Сред общия смях и викове прозвуча гласът на лейтенанта, който протестираше вдигаме много шум. Бъди спокоен, Винченцо, празненство ли е това, или не? Прекъснаха го момичетата. Но повече никой не се реши да запее. Очите на всички бяха светнали, без някой да може да извика в паметта си каква и да е песен. Още от първите тактове устните замлъкваха. Над нас тегнеше необяснимо притеснение, дори мъка. Е, и сега? Рече той неспокойно. Рете на Сара, на Сара. Сара да пее. Искави се. Не би благоволила никога. Вие го казахте. Не съм за тая работа и повече не ме дразнете, отхвърли предложението момичето с свъсен поглед. Стреперещ глас, който бавно се отпусна и почти разнежи в плавната строфа, изведнъж го чухме изумени да запява. Пи, по-добре да не бяхте обичал? Знаех че наш, но вече го забравих. А като не знам Яве Мария, как да спася душата си? «Пик долар! О, Фаусто!» Възкликна Саля. «И това ли е смешното? Къде ти е духовитостта?» Възмути се лейтенантът. Прав си, отстъпи той необикновено сломен, с ръка, която търсеше чашата. «Хайде, сега някоя от вас! Бързо!» «Хубаво празненство, няма какво!» Като задушница на 2 ноември, продължи да се оплаква сърдито лейтенантът, опитвайки се да стане от масата. Сара от своя страна успя да събори една бутилка и сестра и заедно с приятелките и веднага се впуснаха да бършат и събират. «Не го обичам. Защо тази вечер не го обичам? Ох, господи, повече не мога да понасям», – пошепна тя въгъла на терасата. С дясната ръка, свитена юмрук, тя кършеше пръстите на лявата, а около блесналите й очи се бяха появили тъмни кръгове. Опита се да вдъхне дълбоко въздух, но посредата спря, сякаш нещо я дошеше, и затвори уста с гримаса. Разбираш ли? Разбрали? Мисля, че да, отвърнах, но в себе си казах, че не разбирам. Бих искала да го видя мъртъв. Изчезнал. Вече несъществуващ. Повече не издържам, не мога да понасям. Какво си мисли той? Че съм от камък? Едно никакво създание? Връзваше и развързваше нещастната си веришка на врата. Ако искаш, мога да му кажа нещо. Бих могъл да опитам, рекох примирено. Отказа паривисто, при което цялата се разлюля. Ай, тия три глупачки. Чуй ги. Три кокошки. Мислят, че се намират на цирк, рече тя още по-уморено. Късно е вече, рекох. Ще стоим до сутринта. Уверявам те, че ще осъмнем, отвърна тя със държанят в гласа. Искам да ги видя докъде ще стигнат. Животни, пияници и нищо друго, ето какво са. Пияници без душа, които никога няма да разберат саможертвата на другите. Думите излитаха като кършуми. Не преувеличавай. Знаем всички, Сара. Да искаше да си вдигне само един е пръст. Брадичката и потрепера, раменете и се отпуснаха. Да би повдигнал пръст, да, отвърна смъка, бих се затичала. Нали съм вярното куче? Трябва да тичам. Но това нищо не значи. Какъв студ успя да влее в душата ми тази вечер? И ще ти кажа едно, ако бях хитра, би трябвало да му благодаря, че ми помага по този начин. Опрях се на парапета, за да погледна смълчания град, потънал в светлини и безкрайното мъстилено пятно на морето. Тук там проблясваше някое съзвездие, заболено в по-ударениери, а малко преди това при на самолет заглъхна в дълга парабола. Грешката е моя, само моя, на тая глава, дето не е вред. Би трябвало да я отрежа, да я хвърля в буклука, продължаваше да се оплаква тя с гневна иронична нотка в гласа. Непоправима глупачка, ето каква съм. Вината си остава наша. Пригласях яз, защото постоянно създаваме и надценяваме ближния си. Прав си, избухна тя, опитвайки се да се усмихне. Поки той, бедният, какво да прави? Да ме почне с ритниците да разбера един път за винаги? Ей тук вътре нещо ми хлопа, завъртя пръста си, опрян на слепоочието. После рече, поне да беше жив баща ми. Би ме разбрал. Ти баща имаш ли? Сещаш ли се за него? Имам, но за него не си мисля никога, не знам защо, отвърнах колебливо. Чувствах устата си пламнала от сол и вино, но мозъкът ми реагираше още бистро на всяка дразнеща дума, на болезнено изпъкващите предмети в светлината, ъгъла на рояла, колената на момичетата, седнали на дивана. «Погледни ги сега», възкликна тя. «Без срамници. Не заради това, което правят, а заради нищото, което ги владее». Празни тикви. В ярко осветения салон неговата дясна ръка опипваше, проверяваше, измерваше един след друг трите глезена, а момичетата се смеха, катото размахваха кръка, то се вцепеняваха. Бяха загубили грацията си, неочакваното смущение правеше движенията им объркани и съмнителни. Една истинска жена владее и отговаря за собствените си глезени, изказваше той мнение, докато ръката му продължаваше да мърда. Чуваш ли го? Чули? Каква идиот щина, да го убие човек? Шепнеше Сара в тъмнината, напрегната. Микелина и не бяха кръстосали кръка, за да го заблудят, подскачайки свенливо и притискайки полите си около колената. Палецът и показалецът му, сключени в кръг, продължаваха неуверено да проверяват. «Познай, познай», викаха те предизвикателно. Беше клекнал, сякаш себе изхлузил от креслото и внимателно ги опипваше, правил слабия си гръб, задъхан. Накрая се отказа с отекчен жест, седна отново и престана да се смее. Сега ще вляза вътре и на всички ще ударя по една плесница. Първо на тях, после на него. По една плесница с опакото на руката, каквато не са сънували, каза Сара. Но вече се беше обърнала, опряла лакти на парапета. Една детска прозявка промени чертите на лицето й. Спи ли ти се? Безумно, въздъхна тя, но няма да помръдна от тук, дори да се стълполя. Тук съм и тук оставам. Ще видиш, след минута самият той ще те търси. Не му го пожелавам, рече и се опита да се засмее. Отивам да хвърля един поглед на лейтенанта. Спи. Той винаги спи, потънал в собствения си търгух, отвърна тя с угаснал глас. Върни се веднага, моля те. Ти поне не ме оставя и сама. По-късно го открих в банята. Стоеше облегнат на ръба на ваната, а водата строеше обилно от крана. Ти ли си, Чичо? Слава богу! Седни. Чуй каква красота е този шум на водата, заекна объркано за задогасналата цигара. Постой тук, да си поговорим по мъжки. Да, господине. Бъркотия, хаос. Не си ли чувстваш и ти главата пълна с брънбари? «Късно е, господине!» «Все казваш, че е късно!» «Никога не е късно!» «За какво да е късно?» Засмя се с отпаднал глас. Бе загубил всичката си бодрост. Слабото му тяло плуваше като вретено в сакото, ризата му беше омачкана, а твърдата му ръкавица отляво не му се подчиняваше и играеше като развинтена. Извади смъка часовника си и ми го подаде. «Дръж!» подарък. «Защо, господине? Не мога да го приема. Не ставай глупак. Взимай и заминавай. Това правило въжи винаги. Не, господине. Благодаря, но не мога, отказах решително. Защото е златен или защото е заслепци. Засмя се той, поклащайки го на дланта си. Бяхте ми обещали един портфейл. Е, добре. Ще ми бъде приятно да го имам като спомен от вас. Но часовника не, казах аз. Издаде устните си напред, вече отекчен. Виолетова сянка се вдълбаваше в бузите му, а гънките на врата, на дяката му, бяха потни и избледнели. Извади портфейла си. Заповядай. Така добре ли е? Отказах се да споря, изпразних го от пари и документи, които мушнах във вътрешния джоб на сакото му. Не каза нищо, само отпусна рамене. Онова момиче. Опитах се да кажа. Кое? Какво? Сара, оттатък, заслужава да й се каже поне една дума, казах високо, за да надвия шума на водата. Разбира се, как не, кимна той одобрително. А после ще телефонираме на барона. Бедният ми барон, съвсем сам на север. Телефонирай ти. Не приемам извинения. Разбира се, господине, само че сега. Отивам, посреднико, отивам. Не мога да откажа нищо, такъв съм. Да ти кажат посредник, върви. Сводник е обидно. Затова, отбележи, думата сводник не съм казал, нали? Засмя се широко, при което цигарата му падна, но бързо я прибра и неловко я стисна между пръстите си. Не трябва да караме момичетата да ни чакат. Очарователни създания, винаги съм казвал. Мъжете знаят това. Не казах момичетата, само Сара, настоях аз. Именно Сара... Повтори той с неохота, сбърчвайки горната си устна. Сега навсякъде е спокойно, лейте нънтът спи, ако вие седнете на терасата, Сара. Не ме обсипвай с думи. Милост. Извинявайте, господине. Отивам. А ти мълчи, мълчете всички. И остави водата да тече. Надигна се, надвивайки тремора на мускулите си и изправи глава. Мъртъв съм, Чичо. Господине. Мъртвец. Какво знаеш ти? Мълчи. Мъртвец в делириум, рече той и тръгна по коридора с протегната дясна ръка. Един пиян мъртвец. Гадно пиянство. Лейтенантът спили. спили, Душата му е препарирана. След четвърт час, най-много след половин, да ги няма. Всички? Ясно ли е? Ще придружа момичетата до къщи. Не се тревожете, уверих го. Смехът му стана остър. Да се тревожа ли? Защо? Дясната му ръка се плъзгаше пипнешком по стената. Беседнала е на му с скръстени ръце, захласната в него, а той говореше, изтегнат в плетеното кресло. И не сразлистваше едно старо списание, на мусени, Микелина и Кандидас новяха до кухнята с купища чини и отрупани с чаши подноси. Нощният задух сякаш от време на време потръпваше в хладни тръпки. Светещият розов съсирек на тази стая в безпорядък бе нараснал в очите ми като място, завинаги обягнало от човешките измерения и въжделения, спотено вече в далечен кът на паметта ми. Това ли е животът? Питах се равнодушно, като в сън. И не бе свалила очилата си, за да ми отправи неопределена усмивка, но аз свихра не като свенливо момче, без да помръдна. Тук там у мората ме боцкаше, но разсъдъкът ми бе още на штрек, бистър. Сара чезнеше мълчаливо и профилът и се открояваше едва-едва в мрака на терасата. Той продължаваше да говори с лявата ръка в джоба, а дясната му бавно движеше цигарата. Лудост, разбира се. Защото виждах Сара понякога да закрива, страдаща, очите си с ръка, сякаш да се защити, после да поема въздух, за да си вдъхне сила, без да има повече смелост да го прекъсне, да противоречи на доводите му. Той не представаше. Отпусната на креслото, тъмната му глава се открояваше на белотата на костюма. Кой знае как не ругаеше ругайше. Изпитах желание да се приближа, да доловя някоя дума. Сара се мъчеше да не заплаче. Превите на две, тя се беше загубила сред неизчерпаемия поток от фрази и едва доловими усмивки, които безмилостно валяха отгоре. С чело срещу лицето й, присви леко рамене, той не й даваше за миг покой, при най-малкото движение на главата и забита и очилата му присветваха. И не беше станала и лениво тръгнана среща ми с зачервени, късогледи очи. Като стигна до рояла, обърна се и ги изгледа критично, тъй различни в тази тяхна поза. Двама комедианти, и то от старо време, извън модата, коментира тя стих, но твърд глас. Разбират ли ме? Грешиш, отвърнах доволен. Изгледаме с разочарован поглед, скрила очилата си в ръце. Нима им обръщаш внимание на тия двамата. Мислехте за по-хитър, рече тя иронично. Поне ги уважавам, рекох. Направи нервно движение и отново ги изгледа в рамката на вратата прозорец. Какво ти уважение, на мен не правят никакво впечатление, реши тя. И какъв пример дават? За пример, не знам. Но ми се струват изключение. Време е да престанем, заключи тя от екчена. Свири сбор, по военно му. Затичах се по стълбите и едва на двора забавих крачката си, успоредно с тази на сара. Другите вървяха по-бързо, някой от тях още станцова стъпка. Не искам да ти досаждам, но ако би могла да ми кажеш, започнах. Както винаги ли се държа? Адски. Поклати отрицателно глава, хапейки устна, загледана в плочките на двора, наредени на бели и черни ивици. Ако искаш, ще мълча, нищо по-лесно от това, добавих. Но би била погрешно. Излишно. Няма да разбереш. Никой не би разбрал, отвърна примирено. После неочаквано издигна глас и викна нетерпеливо, Къде сте се забързали? Нека се насладим на хладината. Стигнали вече до портала, момичетата се спряха колебливо. Тя прекоси двора, за да седне на стъпалото на една стълба, която се катереше, тъмна и тясна, към върха на зида. Наоколу лъхаше нагнила трева. Хванати за ръце, те бавно се върнаха назад, сподавайки прозявките си. «Хайде, сядайте», заповяда Сара ядосена. Всички се подчиниха, след като разтвориха и постлаха кърпичките си без повече шеги, склюмнали за сън глави. Сега ни трябва една баня. Да се гмурнем в морето, въздъхна кандида с тънкото си гласче. Първо малко да се повозим с колата и после да поплуваме. Така, да. Защо не вземеш колата, Сара? Предложи Инес. Богородице, ако чуе майка ни, че искаме колата в този час, ще ни одережи за засмя се кандида. Бе облегнала глава на приятелката си и лицата на двете образуваха едно единствено светло петно. Той е Винченцо, какъв досадник. Догуша ми дойде, обади се Микелина. Винаги си е такъв. Яда и после заспива. Каква хубава компания че какви сме ние, милосърдни сестрили, Добавим старци от старопиталището, добави Инес. Вярно, че е много добър, но кой се интересува днес от добряци? Да не би да трябва да станем монахини? Поки да беше лош, какво от това? Рече Микелина. Но празненството беше хубаво. Благодарение на Фаусто. Заслугата беше само негова. Како ме е да забавлява? Фаусто е лод. Нищо повече. Сара гледаше нагоре, където розовото сияние на светлината продължаваше да расте зад терасата. По-добре да се откажеш, опита се да й каже Инес. Знам, отвърна тя спокойно. Какво? Как? Човек да не повярва, засмя се очудена Инес. Голямата любов на Сара. Ти не се подигравай. Вие и се подигравате и после целият ден си го връщате на мен, оставете я на мира, протестира кандида с затворени очи. А ти някой виц не знаеш ли? Попитаме Микелина, без да се обръща към мен. Малко говориш, защо? Или ние говорим много, а? Твоите момичета от Торино говорят и те, нали? Я чуй, знаеш ли вица за присаждането? Двама приятели се виждат отново след много години. Не, отсе че рязко, Сара. Млъкни. О, Сара, нека кажа. Млъкни, казвам ти, това са безобразия. «Не е прилично», сгълчая Сара. «Не е прилично», повториха подигравателно другите. «Наистина ли казваш, че си се отказала?» Подхвана инес не с нов глас, любопитна. «Да», казах, «наличо». Отвърна студено Сара. «Зле ли се държа с тебе? Обиди ли те?» «Какво ти каза? Пак ли беше такъв проклет? Беше пил и ти». «Край! Защо се месите?» Грижете се за вашите работи, ако имате такива, отвърна раздразнено сара. От високо се спусна полих въздух. Квадратният тот с небе между покривите бе все още тъмен. Дърпаха яките на блузките си от към врата, за да разхладят гърба си, а някои си вееха с ръце, желайки да размърдат неподвижния въздух. Сарага не би звучало добре. Не ми ляга на ухото, въздъхна Микелина. Още ли се занимавате с съчетанието на презимената, като в забавачницата? Това сте вие, обади се Инес. Теб Теп какво ти е презимето? Попитаме кандида. Казах го, не знам защо снижавайки глас, докато те разискваха, наблягайки на всеки акцент. Почнаха да съчетават презимето ми с техните имена, едно след друго, въпросително и потвърдително. Като се смееха и модулираха всяка сричка, то бързо, то скандирайки, да могат по-добре да преценят словосъчетанието и звученето. Най-прилягана и днес, засмя се на края кандида. Интересни и хубави са тия северни имена, но са твърди, не звучат музикално, прецени Микелина. Глупачки. Не сте друго освен три нещастни глупачки, изведнъж се нахвърли срещу тях сара. Детски умове. Чудя се защо трябва винаги да ви понасям. А ти с всичкия си ли си, дето си се халосала по един нещастник? Върна и го и нес. Безформеното петно, в което се сливаха телата им, потръпна от гневни движения. Или прибери змийския си език, или аз. Заплаши я сара и се изправи на кръка. Хайде да те видим. Говори, кажи де. Кресна другата. Кандай Микелина ме погледнаха, очаквайки моята намеса. Но Сара бе тая, която млъкна и вторачи поглед нагоре. Защо там горе светлината угасна? Рече тя, захласната в терасата. Обърнахме се всички. Сивотата на далечните прозорци едва се забелязваше на върха на зида. Защо е трябвало да гаси осветлението? Запита Сара и отново устреми поглед нагоре. Нямах време да отговоря. Първият изстрел от пистолет, макар приглушен от високите стени, се втурна към нас, разчленен от понеслото гоехо. Единайсто римско, тичах по стълбите, когато отекна вторият изстрел, по-глухо. И докато душите до ми долитаха писъците на мамичетата от към портала и задъханото дишане на Сара зад мен, за мик осъзнах, че всичко, изстрелите, моят бяг... Тъмнината, ранният час и той там, горе, не би могло да има друго разрешение. Щом стигнах до площадката на стълбището, ръцете ми се разтрепериха и сара бе тази, която ядовито ми издърпа ключовете. Докато се опитваше да отвори, стенеше с затворена уста. Трябваше да знам, знаех го, винаги съм го знаела. ох, каква нещастница съм, стори ми се, че я чух да казва. Тъмнината ни спря в коридора. Бързо, изкрещя селя. Във вътрешността на двора се тресна врата, стори ми се, че чухи някакъв глас, който веднага замлъкна. В стаята до салона лейтенантът лежеше в креслото си, склюмнала глава. Тънка стройка кръв из-под ухота му се стичаше в яката. А той стоеше на две крачки прав, с отпуснати ръце и устни, сгърчени в гримаса. На килима, на няколко сантиметра от креслото и обувките му, лежеше черният пистолет. Изведнъж раменете и колената ми натежаха като уловни и не намерих сили да вляза. Видях, че Сара се приближи, треперейки, изграбчи най-напред едната, после другата му ръка с растяща сила и отчаяние, за да го отмести оттам. «Направи нещо ти там», викна тя. Не можах да я отговоря, чувствах дъха си леден зад забите. Не изпитвах страх, а една непреодолима, безкрайна инертност, която сковава вените и мисълта ми, Правеше ме чущ на това място, на всяка възможна болка. Отпуснатото тяло на Винченцова между страничните облегалки на креслото представляваше подута маса, една сива бяла пихтия. Тя продължаваше да го блъска. И стика го до вратата, на която той остана облегнат, вдървен и изкривен като марионетка, почти без дъх. «За Бога, защо не се помлъднеш, викаше Сара, полейки насреща ми очи. «Не, не е вярно, не». Повтаряха безредно вцепенените му устни. Сара вече бе успяла да сложи в дясната му ръка чаша и той с механично послушание я поднесе към устата си, от бурната кашлица, която го разтърси, сякаш го разбуди, но веднага след това празната чаша се изплъзна от пръстите му и падна. Събирай кофъра му, бързо, крещеше Сара, придържайки го с двете си ръце към стената. Втурнах се тук там, на Слуки, за да се върна с цял куп дрехи подмишница. Моята униформа, флакони с лекарства във войнишкото ми кепе, бамбуковия бастун. Търсех отчаяно, премятах през ръцете си всички неща, които не можех да взема и оставях разхвърляни между двете стаи и банята. «Идиот! Кофърът!» заповяда Сара следен глас, сграбчвайки един флакон от кепето. Докато събирах кофара, видях я от коридора да му отваря устата и да му вкарва насила приспивателно, после да му дава да пие. Прегръщайки го, тя се опитваше да го завлече до вратата. Бързо, рече с долепено до него лице. А Оня е там, да го оставим ли? Къде смяташ да вървим? Това би било най-глупавото, успях най-после да кажа. Оня е сигурно е умрял, викна ми тя задъхана. Какво ни интересува той? Не искаш ли? Твоя работа? Изругах в себе си, все още наведен над куфъра, и си казах, че няма да мръдна от тук, нека излязат, тогава ще викна някой или ще телефонирам. После изведнъж се сетих, че тази вечер тръгва моят влак. Чух я да стене от площадката на стълбите. Изкарах куфъра, а тя ме погледна жаловито, докато го притискаше към стената да не падне. Долу, до портала, само до портала, милост, помогни ми. После ще вземем колата. За друго не се безпокой, ще се погрижа аз, хълцаше тя. Повлякохме го по стълбите като лек сноп, сухи клони. В двора тя хвърли тревожен поглед към балконите и прозорците, но всичко изглеждаше залостено и пусто. Затворих портала и го облегнах на него. Само минута, дори по-малко, рече тя и стича, изтривайки гневно влагата под очите си. Крепях го с ръка, вмъкната под мишницата му и хваната за грубото дърво на портала. Главата му климаше като пречупена, а от ноздрите му излизаше уморен и тежък дъх. Къде ли побягнаха онези три момичета, мина ми през ума, сигурно вече са разбудили майка си и близките. А къде са хората в двора, какъв беше този глас, защо капаците на прозорците са затворени? Чух колата да изскърцва. Отзад, тук отзад, внимавай! Олека, зашептя Сара, навеждайки предните облегалки. На седалката видях бутилки уиски и едно одеяло. Остана свит, там вътре, като куче, с което не знаят какво да правят, абсурден в си костюм. Очилата му се изсолиха, но ръката на Сара ги спря и постави нежно на място. Сега ти си отивай, ох, господи, тръгвай си, повече не се грижи, рече тя, сядайки зад вулана. Но къде ще го водиш? Къде бързаш? Знам аз, отвърна, без да ме гледа, и запали мотора. Бледите и възлести пръсти стискаха волана. Пред нас тъмният още път бе празен и криволичещ, но фаровете на колата вече избледняваха под напора на проясняващото се небе. Бъркаш много. Излишно е да бягаш от тук, така и е по-лошо, не го ли разбираш? Опитах се да я вразумя. Образът на лейтенанта в креслото и стройката кръв за духото му кръжаха пред очите ми. Какво, няма ли да си ходиш? Викна тя, овладявайки бързо гласа си. Иска ли някой нещо от теб? Махай се. Това са мои наши неща. Отворих отново вратата на колата. Аз го придружавам, аз отговарям за него, протестирах бурно. Не стига, че е пиян, а ти му даде и приспивателно. Може да пукне тук, сега, даваш ли си сметка? Ким уморено, но сякаш нищо не й бях казал. Брадичката й потрепера, обаче успя да възпре си. Каквото и да се е случило, рече тя, да го откараме някъде далеч от тук. Нека там се събуди и да ни обясни, на спокойствие. Като се събуди, той ще си реши. Поне това можем да направим за него. Гласът ти заглъхна в гърлото. А къде ще го закараш? Ти не мисли за това. Но после колебливо допълни, в една къща на майка ми, недалеч от тук. Празна е, никой не живее в нея. Ела, докато не се е събудил. Защо? Не те разбирам. Защо искаш да направиш това? Ние двамата с теб сме най-глупавите. Други думи не ми дойдоха на ум. Ангеле мой, бедни ангеле мой, трябваше да знам, трябваше, шепнеше тя, загледана в пътя. Бавно размърдах ръцете и краката си въпреки сковаващата инертност, която ме бе обзела. Несъзнателно седнах до Сара и затворих вратата. Колата подскочи и тръгна. Превид на две зад нас, той кашляше с отворена уста. След кашлицата дишането му премина в хъркане. За Бога, няма ли да му разхлабиш поне връзката? Да подиша, нареди ми тя досено. А приспивателното, което му даде, и после да пие. Виждаш колко е зле. Би трябвало. Не би трябвало нищо, срязаме тя. Караше с резки подавания на газ, а лицето й бе непроницаемо и свито като и Черните сенки под очите бяха изяли половината от бузите й. В огледалото за обратно виждане погледа ти бе постоянно върху него, доверявайки се при избора на пътя само на ръцете си. На един завой излетяхме страховито към трамвайната спирка, хлъзгайки се по релсовата стрелка. Още две минути и ще пристигнем, уведомиме тя. А после... Какво? Като пристигнем? Да пристигнем, само да пристигнем, извика тя, готова да заплаче. Важното е да сме там, да му дадем възможност да отдъхне. Ти си луда. Аз. Не ме интересува. Млъкни и повече не ми обяснявай, викаше тя, катото хващаше, то волана. А тебе кой те пита? Кой те е викал? Защо не се пръждоса, както искаше? Моля те, Сара, викнах аз. Преглътна, напрягайки мускулите на ръцете и на гърдите си, за да събере нови сили и самообладание. Да, рече тя тихо, кажи да чуем. Нищо, нищо. Всичко отново се бе отдалечило от сърцето ми, без станало неуловимо. Зидовете и уличките бягаха пред погледа ми, а над себе си чувствах едно топло, вражеско небе. Прощавай. Говор. Исках да кажа само това, че трябва да внимаваш. Трябва да направим нещо, казах неубедително, сякаш гласът ми не беше мой, но какво? Да не влушаваме положението. Ти смяташ, че му помагаш. И аз съм тук за това. Но ако вместо това... А защо изстрелите бяха два? Прекъсна ме тя, без да ме изслуша. Разбрали защо изстрелите бяха два? Неочакван страх разсея мъгля в мозъка ми. Може би не са улучили с първия изстрел. Или са стреляли да изпробват пистолета, рекох. Защо говориш за двамата? Единствен той. Той е стрелял, опитвал, е или направо не е улучил целта. Не е улучил себе си. Решили са да умрат заедно, но е стрелял само той, каза тя на един дъх. Решили са да се убият взаимно. Тя из стена. Смяташ, че са се наговорили още отпреди? Продължих да питам. Кимна и сви устни. Да не да от отпиенето. Разбира се, и останалото, но най-вече пиенето през тази вечер. Не, естествено, отвърна уморено. Били са готови. Сега разбирам. И празненството, всичко са уговорили предварително. Ето защо е дошъл, за това. Аз, нещастна идиотка, да не разбера веднага, нещастница. Но тогава той, защо той не се е? Не е оцелил. Или е изпуснал пистолета. А може би и ние сме пристигнали много бързо, рече тя смутено. Или защото е бил пиян. Пръстите му не можеха да държат дори цигарата. А може би и страхът. Страх, не, отвърна тя. Защо не? В последния момент. Никакъв страх. Той не изпитва страх, викна отново. Нямах вече сили да възразявам. И нищо не ми се струваше от значение. В ушите ми още отекваха унези два пистолетни изстрела, виждах тялото на лейтенанта, жив или мъртъв, отпуснато в креслото. Но това бяха образи извуци без тежест, натрапничави, ала излишни, не бяха част от моята истина, от нашата, от неговата, сега обезличен от съня. Пристигаме. Веднага след този завой, съобщи тя хладнокръвно, увеличавайки скоростта. Едва тогава забелязах тесния и стръмен път. Криволичещ сред порутени зидове и тъмнозелени парцели, зеленчукови градини, разделени от телени огради. Завихме по утъпка на пътека и щом слязох от колата, видях очертанията на ниски къщи, пръснати между рожковите. Неподвижната плоскост на морето оставаше много далеч, още си веще. Вече бе Предутринната розова светлина строеше обилно, за да изпъкнат червените кръгчета на зрелите домати изградините и пръснатите покриви налегнали е в краката ни замрял град. Къщата бе запусната, без ни един стол или мебел, липсваха и вътрешните врати. Виждаше се само едно руло на вити, стари килими по край стената на по-голямата стая. От затворените капаци се процеждаше белезникава светлина. Замири и навари гнило дърво. От там през коридора. Какво чакаш? Викна ми тя, посочвайки килимите. Опита се да го сложи до вратата на банята, седнал върху навитите килими, с гръб, опрян на стената, увит в одеялото отглезените до кръста. С плахо движение оправи косите после по очията му, докосна челото му. Пусна крановете на ваната и на умивалника, оставяйки ги да текат силно. Отворената бутилка постави на няколко сантиметра от дясната му ръка. Остана да го гледа така с скръстени ръце, поставени под мишниците. Бедни ангеле мой, тук поне имаш вода, нали? я да шепне. А ти, господи, да би искал. Излязох да седна на външното степало. От вратата висеше една жица без кружка, а малкото парче земя пред къщата бе обрасло с плевели и жълти трънки, изгорели от жегата. Наоколо си виждах как в тишината нарастваше вълната на утринната светлина, във въздуха дочувах да жужат пчели и далеч сред дърветата да чуроликат птички, но бях смазан от умора, за да си задам какъвто и да е въпрос. Не без тена, а нещо като много висока, клатушкаща се металлическа ограда, може би стотици табли за креват, които трябваше да прескоча с риск да счупя краката си, тежки и неподвижни, сякаш бяха от улово. Поклащайки се, отгоре един войник ми викаше нещо и от устата му излизаше само едно бяло облаче, като в комиксите, но без букви в него. Събудих се. От часовника разбрах, че съм спал по-малко от половин час. Потлепнах, макар въздухът да бе вече топъл. Съзнанието ми почна бавно да се прояснява. Тя също беше седнала на едно стъпало, с лакти и бузи, опрени на колената. Сигари имахме, но никакъв кибрид. Тръгнах по коридора и внимателно повдигнах одеялото, с което бе завит, претърсвайки го за запалка. Дишаше по-леко, челото му беше запотено. Обикаляйки около къщата, видях само куп подпадъци, парчета дърво, една кофра без дъно. Теренът ставаше изведнъж по-стръмен между редките дървета с ръждив цвят, до една постройка, полускрита от зеленината. Едно безступанствено жълто куче ме изгледа отдалеч, мърдайки недоверчиво опашка и изчезна зад завоя на малкия хълм. «Защо според теб сме сбъркали?» Рече тя и повдигна глава, като стигнах до нея. Беше бледа, капнала от умора. Но и моите мисли летяха уморено и безредно. Седнах на земята, настрани от нея, за да не гледам сенките под очите й. Щом трябваше да бягаме, то трябваше да вземем с нас всичко, вещите и лейтенанта, казах смъка. Знаеш ли колко работи забравихме? Обувките, пистолета, друг един куфар. Какъв смисъл имаше тогава да бягаме така? От всяка казана дума ми ставаше все по-тежко, камък, който летеше надолу в тъмен кладенец, ето какво бях. Не отговори, зарови отново лице между ръцете си, раменете едва се повдигаха когато дишаше. Сестра ти и другите две вече са казали всичко, кой знае на колко души, добавих. Впрочем да се надяваме, след като постъпихме така глупаво. Да се надяваме, че лейтенантът не е умрял, че някой го е спасил. Какво друго да ти кажа? С други думи, разкайваш се. Що ме така, какво правиш тук? Да не съм те молила? Отивай при лейтенанта, Пръждосвай се където искаш, отвърна без яд, с глава между ръцете. Какво общо имам с лейтенанта? Престани. Нали съм тук? Тогава престани, отвърнах без желание. Прозина се, изправена на стъпалото, изпъвайки ръце, при което установих колква измачка на блуската й. Господи, да имах поне един гребен, опита се да се усмихне. Това е то, глупавата мимания да ходя без чанта. Мислиш ли? че ще дойдат да ни потърсят. Чак тук. Как мога да знам? Колко време действа това приспивателно? Малко, почти никак. Винаги го е държало малко, струва ми се. Все взима по-много, отвърнах. Е, да, вече е интоксикиран. Значи скоро ще се събуди. Той сам ще реши, ще видиш. Движеше се пред очите ми, сновеше напред-назад между колата и къщата. Травите шумоляха под краката й, виждаха да разтрива изтръпналите си ръце, опипвайки лицето, косите и тила си. «Ако е искал да умре, както казваш, би могъл да реши това и сега», казах вместо въпрос. Спря и почна да рови в прахта с върха на обувката си. «Не ме е страх, не ме е страх никак», рече тихо. «Бих се върнала назад веднага, стига това да е от полза за него. Можехме ли да го оставим там, вътре?» Да изживее кой знае какви мъки. Какво друго бихме могли да направим? За теб е по-друго, знам. Вече трябваше да съм във влака, отпуската ми изтече. Ако не ме сполети нещо по-лошо, отивам направо в ареста. Така доволна ли си? Засмя се и тръгна пак напред-назад. Че какво е това за един войник? В ареста или навън, не е ли все едно? Кажи, имаш ли пари? Защо? Преди хората да се разшават из пътя, хубаво би било да купим някои неща, рече тя бързо. Една бутилка с кафе, цигари, ако намериш кифли. Ще идеш ли? Има една бакалница, веднага вдясно след пътеката. Там има всичко. За пет минути ще отидеш и ще се върнеш. Защо аз, а не ти? Прашният връх на обувката и започна отново да рови нервно. Не мога да го оставя, възпротиви се с спокоен глас, където е той... Сам съм яз. А и по тия места знаят майка ми. По-добре да не ме виждат. Разбираш, нали? Но ако не искаш, не дай. Не искам да те принуждавам. Веднага ли? Предадох се аз. Хайде, размърдай се. Какво ти струва? Тук става рано, нали съселени? Помисли, едно хубаво кафе на всички ще ни дойде добре. Изправих се и почувствах мускулите си изтръпнали, сякаш прободени от хиляди иглички. И една свещ, добави бързо, да я имаме за всеки случай. Старицата не преставаше да работи на машината за кафе еспресо. Докато сивата избръчка на рука вдигаше и сваляше лоста, тя ми се усмихна. Нужно е търпение. Водата още не се е затоплила. Междувременно гледайте се, може да ви дойде нещо на ум. Тук имаме всичко, като в града. Едно перде закриваше дъното на бакалницата, задръстено с котии и буркани, издигнати на пирамиди по лавиците. В кошовете за зарзават бе захвърлена паланза. Видях телефона зад купчи на цветни опаковки и указателя, увиснал на веришка. Дойде ми веднага на ум името на кандида. Наинес през името не си спомнях. Или къщата на лейтенанта? Достатъчно бе да чуя който и да е глас, за да разбера. Естествено, щях да окача слушалката, без да кажа една дума. Но нямаше ли да бъде това нова грешка? Изтощеното ми въображение проследи за миг непознатите сенки, които се движеха изонези стай. Още не е както трябва, но ако искате да го опитате, повикаме старицата, подавайки ми престезгяха чашката с кафе. Докато пиех, почувствах, че всяка фибра на тялото ми всмуква оскъдната топла течност. Вестници Помислих си. Вестници ли? Нямаме. По-късно, около обяд, и някой път дори по-късно, рече с гримаса на съжаление, при което разкри зъбата си уста. Да не се е случило нещо. Пак ли война? Къде ще свърши този свят, вие ми кажете, че сте учен. Излязох с пакета. Бутилката с кафе парише и трябваше постоянно да я прехвърлям от едната ръка в другата. Часът? Който измина, ми се стори безкрайен, едно безпределно пространство, по-сухо и по-бяло от вече слънчевото небе. Но някъде другаде, там в онези не с нераздигнати чаши и чини, в моята казарма и в моя влак, поел на север, същия този час летеше и чезнеше бързо, ограбваше ме, обвиняваше ме. Отъпканата пътека бе стръмна и се попитах как Сара бе успяла да я изкачи така лесно. След един съвсем тесен завой колата и къщата се показаха отново. Тя стоеше още на степалото и щом ме видя с пакета и бутилката, вдигна ръка, като да ми каже «Браво!» «Спи още», рече и се надигна. «Дали не трябваше да го събудя?» «Да почакаме още един час». «Рано е». «Още един час», рече убедена. Взе бутилката и трескаво я отвори. «Нямаме никаква чаша. То, че в къщата няма, ами аз съм една». Упрекна се. Пис ръка на гърдите, сякаш да се опази от горещото кафе. Добро е. Ще бъде още топло, когато се събуди. Какви са тия мърци пани? Нямаше ли кифли? Отново стана неспокойна, искаше и се нещо да прави. Погледнаха, опитвайки се да изразя цялата си умора. Свираме не и отмести поглед. Кой мислиш, че ще дойде? Запита с нисък глас. Карабинерите или полицията. «По-добре карабинерите, нали? Никой няма да дойде, отекна силно в мене един глас, никой няма да ни потърси, защото нищо не се е случило. Винченцо не е мъртъв, всичко си върви както до сега и ние ще продължаваме да се въртим нагоре и надолу безсмислено в този нажежен въздух като мушици, като прашинки, за да прекъсна мълчанието», казах. «Карабинерите! А кой ще ги доведе тук? Майка ми, сестра ми. Кой друг?» Въздъхна тя. Бе затъкнала ръце в колана си като смутено момче. Умората е лош съветник, продължи. Да не осложняваме повече. Ще стоим и ще чакаме. Правилно, казах. Правилно, потвърди тя с усмивка. Кой знае, може би имаме още време, промълвих, без да съм убеден. Но да, разбира се, хвана се тя за думата. Той всичко ще оправи. Щом се събуди, ще има грижа за всичко. Вече го виждам, бих се заклела. Ще оправи, ако лейтенантът е жив. Иначе какво ще оправя? Отвърнах аз. Сигурно е жив. Глупаците никога не умират. Дори когато стрелят в тях, отговори поревисто. Сара. Отмести поглед от мен. Е добре, добре. Прав си, отвърна с безразличен глас. Знам, че не говоря добре, че постъпвам все по-зле и по-зле. Знам. Да ме видеше майка ми, бедната женица, жива щеше да ме погребе. Дори не можеш да си представиш. 12 Римско Гледах една редица мравки, едри и лъскави, които се движеха по криволичеща, прашна пътечка между травите, клатушка и коремите си при напана на крачетата си. Редицата трескаво се разпиляваше в основата на един ствол и се губеше в рунливите пукнатини на корените му. Отдръпни се, само за минутка. Бъди така бе ми казала тя тръпнеща. Отивам да го събудя. Остави това на мен. После ще те повикам. Повдигнах очи при шума на един самолет. Сивият, триъгален профил блестеше на синия фон и виждах как се смалява по посока на града, отнасяйки със себе си и шума. Беше 8 часа. Може би ако полегнех, щях да успея малко да поспя. Но желанието ми да спя беше колкото настоящо, толкова и далечно. Досадни мисли глождеха мозъка ми и вече бе късно да се надявам, че ще ме напуснат да облека отново униформата си например, или съжалението, че съм пратил вкъщи само една почтенска картичка. Чертите на баща ми и на майка ми, на войника от Сърдиния, който в казармата спеше от дясната ми страна, не обхващаха истински човешки образи, а само точки и кръгчета, поставени, за да отбележат едно място, неопределено и някак чуждо за мен. От къщата не идваше никакъв признак на живот. Може би не бе успяла още да го събуди, а може би седеше до него, без да го докосне, без да надигне глас, захласната както винаги, защото, щом застанеше отпреде му, вече бе загубена, едно малко, мокро коте, забравило предишните си решения. Не се е случило нищо, никой не е умрял, знам, казах си аз. Само оставаме извън света, кой знае защо, изтласкани навън, но все още вкопчени с ногти за тази последна ивица земя, без да знаем как ще успеем отново да се върнем при другите, макар че после ще забравим, забравяме. Отпуската ми е изтекла, с нощи или тази сутрин, не знам. Най-добре е вече да сложа униформата си. Запалих нова цигара, устата ми беше обложена и не приемаше никакви вкусове, чувствах езика си като пила. С досада забелязах някакво петно на рукава си. Наведох се и с два пръста повдигнах една мравка измежду най-едрите. Докато тя размахваше крачета из въздуха, редицата продължаваше своя ход напред и назад до корените. «Иди по дяволите и ти!» Казах и я пуснах върху високите стръкове на трънките. Надигнах се и тръгнах към къщата, не ми се искаше да ги оставям сами. Още един път се огледах, ъглите на къщите между рожковите дървета, Плоското, далечно море, обвито обвитов сиви пълдарениери, блестящата зеленина на дърветата. Умората, която изпитвах, бих казал приятна, ми позволяваше да чувствам всеки свой мускул като тръпнещо, живо същество. Тя се появи пред къщата с ръце на лицето. Затичах се към нея. Не ме иска, хълцаше, без да открие лицето си. Не ме иска, изпъди ме. А иначе добре ли е? Кимна с ръце върху лицето продължавайки да хлипа. Говорихте ли? Спомня ли си? Знае ли къде сме? Свира мене, тръгна с лепешката назад, докато усети зад петите си каменното степало и се отпусна на него. Трябваха ми няколко секунди да се откъсна от мястото си и прекрача прага. Усещах главата си празна и тътнеща. неща, напразно затърсих из мозъка си две думи, които да кажа. Беше все още върху килимите, отхвърлило одеялото хванал бутилката с кафе, опряна на стомаха. Изглежда, че Сара бе избърсала лицето му с мокра кърпичка, защото видях парцалчето, хвърлено в умивалника. Аз съм, казах тихо. Не изпитах вълнение, страх или състрадание, стори ми се, че виждам една непотребна вещ, едно чуждо същество, оставено в коридора на някоя болница. Чичо, произнесе само. И мускулите му се отпуснаха. Наведох се, запалих една цигара и я поднесох към устните му. Той жадно я пое. Приятелю, рече още. Гласът му беше дрезгав, пресипнал от приспивателното, махна цигарата, да се изкашля и отпие глътка кафе, и пак се закашля, дълго и освобождаващо. На дъното на бутилката бяха останали само няколко пръста и нестатечност. Чичо, повтори. Да, господине, ето ме. Добре ли сте? Сигарата се превъртя бавно между устните му, от един ъгъл към другия, за да увисне след това като нежелана. «Кой е тук? Има ли някой?» «Никой, господине. Само ние». Опита се да се усмихне с благодарност, но бе много отпаднал. «Лед, вземи ми лед, да дъвча». Но бързо, рече тихо. «Тук няма лед», отвърнах. «Няма ли?» Леко се стресна. «А защо? Какво става?» Тук? Какво значи тук? Започнах да говоря, опитвайки се да бъда кратък, снижавайки по лека лека тон, сякаш ставаше въпрос за някаква отколешна и обикновена история, която сега предавам накратко, е така, все едно, че му четях съобщение от вестник. Бе облегнал темето си на стената и само за миг димът на цигарата му излезе по-бързо от ноздрите, а когато свърших да разказвам, не каза нищо». Цигарата изтля до последния сантиметър и аз внимателно протегнах двата си пръста да взема фаса. Трябва да решим, казах след малко. Какво? Кой е тук? Сам ли си? Да, господине, подхванах нервно, аз и Сара. Чакахме да се събудите, за да решим. Късно е, почти девет. Девет, повтори той като ехо. Браздите на двете му бръчки между носа и бузите се бяха вдълбали като изрисувани с химически молив. Подаде ми бутилката с кафе, а аз му дадох тази соиски. Задържа я на бузата си, въртейки я, за да отнеме хладината й, но се отказа да пие и ми я върна с трепереща рука. Трябва да повикам саня. Да й кажа ли нещо? Попитах аз. Клатеше глава, с набръчкано на чело. Вънка е, плаче. Разсипана е. Няма ли да е по-добре, ако сега ни е? Протегна се. Хвана и стисна ръката ми над лакътя, но не силно, а да ми покаже колко е измъчен. Намери работа или я отпрати. Да си ходи, да си гледа работата. За мен да не мисли, да не се върти наоколо ми, прошепна, насичайки думите си. Но ние, господине, тук не трябва да остава. Не искам, продължи, преглъщайки смъка гъстата си слюнка. Аз трябва да си отида. Да си отида, да изчезна, да умра. Разбираш ли? Тази нощ не успях, проклел ме Бог. Но сега, да. Сега, да. Ти си ми приятел, нали? Помогни ми. Пръстите му продължаваха да играят от китката до лакътя ми, сгърчени. Господине, но аз... Млъкни. Милост, млъкни. Нито дума. Не се срамувам, дори и това не мога, приключи, като след всяка дума кашлицата го раздираше. Не съм никакъв лъв. Мислех, но не съм. Бедният винченцо, в каква каша го забърках. По-късно успях да го склоня, поставих бамбуковия бастун в ръката му, помогнах му да стане, за да направи поне две крачки на въздух. Чувствах го до мен лек като перо, кукла от веленова хартия. Тръгна колебливо, за пръв път с отпуснат надолу бастун. Штам прекрачи степалото, политна. Сякаш не слънцето и светлината го бяха докоснали, а гнусливият дъх на звяр. Не, успя едва да каже. Отпусна се отгоре ми, загубил всякакво равновесие. Завлякох го внимателно до сянката на едно дърво, а зад къщата се появи веднага сара. Хапеше пръстите си и гледаше оплашено, следайки всяко наше движение, подгъващите му се колена, Не помръдна, и когато той бавно се отпусна на сухата трева, гръб на едно дърво и зачопли механично по кората му. Опитах се да я обясня с широки жестове на ръцете, мърдайки пръсти. Но Сара дори не ме поглеждаше, неподвижна, с втренчен в него поглед. Когато реши да ми отвърне, направи само едно отчаяно, лишено от смисъл движение, после седна върху петите си, загубила всякаква смелост да се приближи. Минаха дълги минути, погледът ми бе прикован в секундарника на часовника, чиято стрелка се движеше мълниеносно. Самотен скорец наруши изведнъж мълчанието някъде зад нас. Дишаше с мъка, гърдите му хъркаха при всяко поемане на въздух. Никакво извинение, рече той и потръпна. Трябваше да го прихвана, преди да загуби опора в дървото, върна се в предишното положение, но без да участва съзнателно в движението на тялото си. По-добре ли сте, господине? Попитах шепнешком. Ти ли си? Кажи ми. Че ги няма, бягай, дай ми да разбера, че са си отишли, рече той през зъби. Видях Сара да става и на пръсти, леко и предпазливо да приближава до нашето дърво, с пръст на устните, победила всяко колебание. Седна до него. Изпитах мъчителен будеш от нежността, с която успя да наклони едното му рамо, да смекчи в цепенението му. Накрая той обори глава на скота за миг дясната му ръка се надигна, за да се противопостави, но веднага се отпусна безсилно. Не, стенеше той, не. Бъди добър, шепнеше мусара напевно. Бъди добър, не мисли повече, не се вълнувай. Оправяше косите му, докосвайки го леко и страхливо, погали челото му като на болно дете и накрая, пребледняла, с ръце главата му. Отдръпнах се, за да не съм тъй близо до тях. Не дай, не това, продължаваше да стене той. Мълчи, шепнеше тя с поглед, зареен в далечината, бъди спокоен. Защо да страдаш? Вече не трябва, вече не. Така нареждаше и го полюшкваше. Животът си отива, чуваш ли? Отива си, долавях от къслечните лечните му думи, които се смесваха с шепота на сара. Боли, но няма как, тъй трябва. Подлец сама си. «Стой спокойно», не преставаше да му говори тя тихо, пречупвайки всякаква негова съпротива, не мисли, не дали. Бях страхлив. «Всички се страхуваме, всички. Бъди добър. Почивай, ангеле мой», продължаваше Сара и за миг тъмните й очи се преместиха към мен, отминавайки ме като досадна пречка. Вече не се вълнувах, бях само изплашен, без сили. Върнах се да седна на стъпалото пред къщата». Слънцето вече безмилостно жулеше. Виждах ги като бяло петно, което сянката на дървото шареше нежно. Аз оставах отвън като изхвърлен корабокрушенец след буря. Малко по-късно влязох в къщата, за да облека униформата си. Тринайсто римско. Бях седнал на ръба на ваната, водата бе силно намаляла, през пръстите ми минаваше тънка, въз топла стройка. Панталоните и военната риза сега ми стояха като парцалите на някой скитник. Не можах да намеря вратовръзката си, нито поясока. Струваше ми се, че издавам неприятна миризма на вкисната войнишка чорба. Добре, така да бъде, вече не исках да се надявам на нищо, да опитвам и да мисля каквото и да било, да помръдна дори крачка. Изплакнах устата си с един пръст, уиски и почнах лениво да се оглеждам в малкото огледало на домивалника». Брадя лицето ми тъмнееше, мазен, сло слой покриваше бузите ми. Огнетен сложих шепи под тази стройка вода и успях да плисна няколко пъти очите си, които ме боляха при най-малък допир до клепачите, без да почувствам някаква хладина. Може да бях гладен или ми се гадеше. Пакетчето с пани изглежда, не беше им харесало, защото не го виждах. Някъде в паметта ми просветваше нежният спомен за застланата в бяло маса от предишната вечер. Кандида, Микелина и Инес, които тъжествуващи разнасяха чини и подноси, ликуващите им викове, неговият смях, плакомите пози на лейтенанта. Кой знае дали сега и имаше желание да брашто леви. Виждах ги все там, замлъкнали. Сара, която помахваше с ръка да пропади някое досадно на секомо, а той отпуснат, сякаш спеше. Щурецът пеше, тревата и трънките изглеждаха още по-изсъхнали на силната светлина, синевата на небето причиняваше болка. Една двойна бяла дира започна бързо и безшумно да го бръзди, реактивен самолет премина на голяма височина. Хайде, изсипи товара си, разтвори мръсната си челюст и избълвай ония сто или 100 хиляди мегатона, които държиш в търбуха си. Взреви ни и да се свърши, няма какво повече да спасяваме, амин. Защо отре, когато за тебе ще е по-удобно, а не сега, веднага? Но тази разруха в мен, която ме тързаеше и същевременно ми позволяваше да отстоявам, Небе истинско убеждение, небе желание да залича и да бъда заличен, а само някакво отражение на болния ми разсъдък на неловимия живот. Разсъдък и живот, които вече не успявах да различа, опоручени и отровени от случилото се» пътуването ни, той яростният му порой от думи, ония два изстрела, отекващи все още, кървящият лейтенант в креслото и сега, по-зле, по от всичко, образите на двамата пред мен, размити като акварел в приятелската сянка на дървото, потънали, не ми в един техен мир, който ме обиждаше и усмиваше, макар че би могъл да бъде само лъжливият мир на една комедия. Още един път установих, че това не е страх, нито завист, а ледена преграда спуснала се между тях и мен, да ме раздели от всяка близост и действителност. Играх си с кибритената котика и ги гледах в далечината през зеленината на дърветата. Изглеждаха ми като подвижна бяла точка, която ставаше все по-неясна и прозрачна. Ето че взеха да изчезват, а с тях и дървото, мястото, часът, помислих си. Беше 11 десет Затворих прозорчето, сгънах костюма си, след като на празно доших таинственото петно върху ръкава му, порових още в куфъра, макар да знаех, че няма да намеря нито паста за зъби, нито само бръсначка. Щях да бъда приятно изненаден, ако биха се показали от някъде. Чичо, ела, бутилката също, чух да ме вика. Пушеха, опрели гръб е друг. Начинат по който протегна дясната си ръка, ми позволи да разбера, че е отпочинал и господар на себе си. Очите на Сара Пламтяха с нов блясък. Седни. Защо изчезна? Или спеше? Попитаме той. Гласът му бе предишният, едва от умората, може би за това и по-бавен. Ето ме, господине. Приклекнах на тревата. Слънцето се бе издигнало и смалило кръга на сянката около дървото. Протегна ръка и ме докосна, опипвайки пагона на военната мириза. Да, на шивките, бе коментарът. Тогава ликвидираме. Отлично. Обърнах очи към Сара. Усмихваше ми се по-детски и ми имаше, за да ми каже, убедена повече от всякога, че кризата е превъзмогната, че всичко е наред. Важните сте вие, не аз. Много дими никакво печено, това съм аз, рече стега, но без колебание. Тук бъркаш. Напеченото най-хубавото е ароматът на дима, опита се да му отговори Сара. Мачкаше с ръка тревата, късайки стрък по стрък, с наведена глава и разчорлени коси. Устните й бяха безцветни. Трябва да станеш философ, не лекар, отвърна и той спокойно. Руяк мушици се стрелваха напред-назад, без да напуснат избраното от тях пространство. Не искам да ви въвличам в бель. За Бога, поне това не, подхвана той с нисък глас. Но ако все пак Винченцо, опита се да каже момичето. Никакъв Винченцо, прекъсна я, привидно невъзмутим, но целият напрегнат. Изстрелът за духото е решаващ. Както и в устата. Само че в устата те обезобразява, а... Слушах, гледайки то него, то нея, и, кой знае защо, тези думи ми се струваха тъй далечни, фалшиви и излишни. Никога не се е случвало нищо, това бе само един от сънищата, в които той играе, повличайки всички със себе си. «Стига», молеше се Сара. «Да, стига», съгласи се той, като клатеше глава. «Какво би трябвало да ви поискам? Да ме обесите? Да ме хвърлите в морето? За да бъдете осъдени вие? Вярно, подъл нещастник съм, но не чак до там. Нямам вече избор. Откарайте ме. Случаят е приключен». «Нека престанем да разискваме край на всички тези приказки!» «Не, възрази Сара!» «Не, а после?» Рече и сух смях размърда челюстите му. «Хубаво разрешение!» «Де да бяха достатъчни нашите, не!» Жадна съм, въздъхна Сара. Стана, с провлечена крачка обиколи дървото и смути играта на мушиците, които обаче веднага се върнаха да пикират истерично в своето пространство. Още една цигара, и после тръгваме, предложи той извластен жест, ме възпря от какъвто и да е отговор. Няма ли да е по-добре, ако и да първо да видя? Колко ми трябва? Може би в този час? Впрочем не, нищо. Трябва да останем тук, обади се Сара зад дървото. С неочакван порив се върна към него, опря глава на рамото му, затвори очи. Чичо, би трябвало да ми обясниш какви са тези момичета, усмихна се той унило. Не може да свърши така, не може. Би трябвало да има Бог, шепнеше Сара. Чуй ги как разсъждават, чичо, рече той и показа, че изпитва явно неудобство от смачканата си риза и увисналата яка, които се мъчеше да оправи. Не говоря ка за мен, сякаш съм една от многото, моля те, оплакваше се Сара, без да помръдне, с глава, забита в рамото му, като му на някое нещастно куче, което търси ласки. Измъченото му лице приемаше всевъзможни гримаси при нейните думи, които смъка понасяше. За мен направи много. Даде ми време. Никога не ще мога да ти се отблагодаря достатъчно, но вече стига, опита се той да я укроти. Нищо не съм направила, никога нищо, изпъшка саля. Поне да бе ме оставил да направя нещо, тогава да. Виждаш ли нещо специално в тук присъстващия, Чичо? Искам да кажа нещо полезно. Продължи той. Вие сте целият специален, насилих се да кажа. Засмя се нервно. Глупак. Дори не и глупак, кандидат за глупак. А и тази, загубената, дето не мисли за мъже, а за мен. Стотици биха ми харесали, ако не бе се появил ти, опана му се Сара, отдръпвайки се. Опитах се да се намеся, за да прекъсна разговора им. Не искате ли да телефонирам вторино? Или на в четви в Успях да кажа. Потрепна престорино, да покажа отвръщението си. След това се усмихна вяло и ми отвърна. Свърши ли? Моля те, започна да шепне отново Сара с монотонния си, настойчив глас. До преди минута. Беше друго. И ти беше друг. Спеше. Струваше ми се, че съм тъй щастлива. За пръв път в живота ми. Това не са мои фантазии. После се събудих и отново всичко стана различно. Но кой е той, който може да се грижи за теб? Не може да свърши всичко тук отъй, не е възможно. Преди. Не е имало никакво преди. Никога. Избий си тези брънбари от главата, отблъсна я той. Бръчките на челото му станаха повече и по-дълбоки. Какъв човек си? Дори не искаш помощ, не търсиш прошка, викна Саля. Бях станал вече да си ходя. Когато рязка заповед ми бе изстрелена отдолу нагоре. Маха я от тук. Заведи я в къщи. За Бога, оставете ме две минути на спокойствие. Сара изтича, обърна се да го изгледа и неуверено отиде да потърси прикритие до стената. Не ми идваше никаква идея, но почувствах отлично как ме бодна задоволство от тази тяхна разправия. Сега тримата бяхме отново заедно, в тревоги и мисли, тъй както преди бяхме разделени и различни. Видях го да отпива дълга глътка от бутилката и после да опипва дънера на дървото и тревата на около си. Полюшкваше глава като махало на часовник. Изкачих се между дърветата, в чието подножие сухата пръст скърцаше под краката ми. Щом стигнах върха на рида, видях други пръснати къщи, схлупени покриви и тераси, други зеленчукови градини и в дъното, гърбица блеснал на слънцето асфалт. По тази гърбица мина камион, после се появиха цветните фланелки на трима маколоездачи в редица. Изкачиха височината с правити, пъстри гъргове, като бръмбари. Часовникът показваше почти 12. Върнах се назад до тънката сянка по край стената, седнах близо до сара и двамата се загледахме в насрещното дърво и движенията, които повдигаха и отпускаха бутилката. Нека дойдат. Да дойдат всички купои и свини. И да се свърши, чуха да казва... Прие предложената и цигара и останахме да пушим дълги минути в мълчание, спрашни върхове на обувките ни, изравнени в една линия. От горещината и резките контрасти на светлината ми се струваше, че въздухът трепти. Вярваш ли в любовта? Попита неочаквано с дрезга в глас тя, обръщайки се на другата страна. Сепнат, отговорих. Не знам. А ти? В моята, само в моята. Да, останалото. Целият свят и този живот са нищо. Кажи ми ти, съществува ли нещо истинско? Назови ми нещо, едно единствено нещо, достойно за уважение. Сара. Да иде всичко по дяволите. Избухна. Ние тук сме седнали да говорим за живот, любов, а той там пие, докато лейте нантът. Почувствах самия си глас лъжлив, макар образът на Винченцо да заигра за миг от предеми, лек, издут. Като цветна гумена кукла. Няма ли да престанеш с този лейтенант? Какво, да не ти е брат? До завчера не го познаваше, отвърна ми тя пресипнало. Само защото са изстреляни един-два коршума. Ето в какво се състои твоят интерес. Не е вярно. Ти си тази, която няма милост. За теб съществува само той, за лошо или за хубаво. Именно, така е. Докато не се напие още един път, Хубава беше тази твоя идея за бутилката, рекох и насочих пръст към дървото. Да се напие. Какво друго може да стори? Отвърна бавно. А може и тази бутилка с малко иски да не му стигне и да не се напие. Вярваш ли наистина, че е искал да умре? Преди. Сега не, вече не, поклати глава отпуснато. Сега е вече друг. Винаги същият и винаги различен. Ох, колко мухи има тук и колко съм жадна. Дали водата не е дошла? Някъде зад дърветата излая куче? Дали пък във вестниците? Как мислиш? Няма за какво друго да мисля, та за вестниците, рече подигравателно, но сломена. И все пак не се случва всеки ден един слепец. Да не чувам думата слепец. Нито инвалид. Да не съм те чула никога, намери сили ли да ме спре. Ти си затваряш очите и се надяваш, че нещата ще се променят. Ето, това правиш ти. Много си хитра. Отрече, поклащайки глава. Няма да разбереш никога, още сто години да живееш. Дори да пробият мозъка ти, отвърна тя спокойно. Не си виновен, никой не е виновен. Върховете на обувките и се приближаваха и отдалечаваха, на игра. Смачка фаса в прахта, въртейки палеца си. Поки да разбирахте всички вие, пак щеше да ми е все едно, добави. Това, че ти че вие можете да разберете, за мен не е никаква отеха, нито съм мечтала за подобно утешение. Добре. Няма да разбера. Ти разбираш всичко, ти и той, двамата. Но сега стига. По-добре е да се върнем. Какво да правим тук? На какво още се надяваш? Казах, обзет от нетърпение. И въобще какво чувствам аз и на какво се надявам? Тебе какво те засяга? Отвърна остро. Мислиш, че можеш да ме получиш? Няма нищо, което да науча от теб, наистина, съвсем нищо. Ура! Засмях се в лицето й. Сега вече съм свободен да си ходя, моите поздрави. Да бях се решил попреди. А вие двамата, дето сте тъй хитри, оправяйте се сами. Нямаше повече сили да спори. Гневът, който току-що се бе появил на лицето й, сега се разтапеше в едва забележими гримаси. Върховете на обувките й взеха да се срещат по-бързо. По-добре. Правилно. Дали ще останеш, или не, какво променя? Отвърна стих глас. Ако можеш да тръгнеш поне ти, защо да не го направиш? Няма да те укорявам за постъпката ти, заклевам се. Сара, но защо? Изтръгна се стон от гърдите ми. Наведе очи и взе да хапе устни, за да не заплаче. Взех ръката й, почувствах пръстите и студени и твърди. Остави я в моята, без да каже нищо. Опитах се да я погаля, докосвайки с пръсти бузата и началото на вратай. Кожата й беше гладка и хладна. Отдръпна се, обезоръжавайки ме. Да сляза ли за нещо студено? Искаш ли една оранжада? С удоволствие ще ида. да. Разтърси рамене. Не съм най-голямата красавица, знам, шептеше. Но съм млада, някому бих се харесала. Какво толкова съм му поискала? Да се ожени за мен? Не, никога. Да съм до него, ето всичко, което искам. Брак, деца, достопочтено положение и други тям подобни за захаросани неща не са се въртели никога в главата ми. Почувствах, че ръцете ми пречат, натиках ги в джобовете и се отпуснах на стената. Как може човек да казва «не», винаги «не», добави тя. «Не е човек като другите», казах с въздишка. «Само една негова дума и ще ме има. Една». Каза това без стеснение, си спъната брадичка. Ти как мислиш? Виновна ли съм, че не знам как да му се предложа? Ти го чу, но речи ме загубена. Има ли право? Вече не разбирам, главата ми ще се пръсне. Страх го е, реших да я успокоя, защото не знаех какво друго да кажа. Може да е мислил за това, но го е срам и се страхува да се възползва. Сега вече виждаш в какво състояние е. Нула. След случилото се той е кръгла нула и добре знае това. «Ти друго не можеш да кажеш, в устата ти се въртят все едни и същи приказки», рече бавно, обгърнала колената си с ръце, а бледнината на лицето правеше кожата и съвсем прозрачна. Но нищо не може да се промени за мен, за него, дори да настъпи потоп. Казвам направо, никога. Независимо от твоите съмнения. Реших да сложа край, затова казах. «Трябва да му вземем бутилката». Виж го, виж го. Виждам го, виждам го. Кого друг да гледам? Продължи тя със същия тон, почти шепнешком. Остави го да прави каквото иска. Да пие, да крещи, каквото ще. Да прави, само да се чувства жив. Вече не мислиш, не искаш да мислиш. Какво помага да мислиш? Засмя се кратко. Да не би да се живее, мислейки, огледай се наоколо си. Ти си която трябва да се огледаш, не си права. Ким тъжно, в знак на съгласие. Не съм права. Поки защо да съм? Какво ме интересува твоята правда? Сара. Не се бъркай. Ни един от двама ни не бе повишил глас, думите ни следваха еднакъв, монотонен ритъм. Сара, не трябва да се и натиш така. Ти си умно момичи. Не искам да знам. Нито за правда, нито за интелигентност... Нито за хиляди други неща, промърмори. Тогава край, избухнах. Слизам да телефонирам у вас. Не вярваш ли? Почакай да видиш. Ще полудаем да седим тук и да говорим все едни и същи неща. Загубила си си ума. Отпусна рамене, отметна назад глава, сякаш се канеше да избухне в неудържим смях. Ти какво, Америка ли откри? Браво! Отвърна, без да излезе от своя захлас, но сирония и примирение. Което не зависеше само от умората, нито от съзнанието за опасността, едно по-тайно, по-древно примирение. Разбира се, че съм си загубила главата, продължи. Една глава има и тя е за него. Ти си добър и вече си мъж, как мислиш? Винаги ли ще ми викане, до деня на страшния съд ли ще повтаря все това? Така ли? Би трябвало да разбере, да изпита милост. Дори като мъж, заради самата негова природа. Отговори ми, защото, ако е така, нека агонията ми продължи още 100 години. 14 римско, в подвижния, течен въздух, който се свиваше и разпускаше на ленти и приплетени нишки пред очите ми, една черна точка заплува, после се втурна, плъзна се като по наклонена плоскост, за да приеме най-подир конкретна физиономия, мутрата и косите на войника Мечике. Отдръпна се няколко сантиметра зад блесналата карусерия на колата, огледа се. Хвърли бегъл поглед към къщата, към него, едно бяло петно, долепено до дървото, към мен, седнал на стъпалото. Махна с ръка, да ме извади от вцепенението. Тръгнах към него, а той отстъпваше и ми правеше безброй знаци с пръст да запазя мълчание, да не го издам. А госпожицата къде е? Прошепна. Сарали, вътре в къщата. Почти няма вода и сега се мъчи да наточи малко. Гледахте по избелялата му униформа, на ръкави над лактите, увисналите външни джогове. Все тук ли бяхте? Вижти каква работа. И нищо не сте яли, разбира се, усмихна се. Но както виждам, всички сте добре. Имаше големи зъби, потъмнели от тютюна. Стояхме един срещу друг под палещото слънце, с сгърчени от светлината лица, той загледан напреки в мен, като гущер. Всичките ми въпроси потънаха някъде, тъй бях грабнат от неочакваното спокойствие на това присъствие. Една цигара. Или няма? Попита отпуснато. дъх. Сега ще разкаже всичко, всичко ще ми обясни, така всяко нещо ще си дойде на мястото, каквото и да е то, само да излезем от това чистилище, мислех си. Но той не бързаше. Седна край пътечката, след като внимателно огледа прашната трева, с огаснал фас в устата и дяволите усмивка. «Майка и, рече най-после и важно въздъхна, не можеш да си представиш какви писъци, какво отчаяние!» Е, да, майка е. Бавно, педантично, тук там с заучени паузи, навлезе в разказа. Именно майката на Сара се сетила за тази къща, докато Инес, Микелина и кандидат резкаво говорили за бягство с влакове. Коли, дори с кораб. Заради брашто левенията си кандида получила плесница. Потикнат от майката, мичик е тръгнал да ни търси с моторетката, губейки време да се лута и стия все еднакви пътеки. Лейтенантът не би умрял, нищо такова не се е случило, кършумът, изглежда, бил отбит от някаква кост. Сега той се намирал в болница, били му направили две преливания на кръв и за живота му нямало никаква опасност. Бих се заклел, че след няколко дни ще си е отново в къщи. С това негово биволско здраве. Не на него, а от него биха могли да взимат кръв. Дали е стрелял срещу себе си, или е стреляно срещу него, или всичко е станало по погрешка, това само Господ знае. Защото той отпърво в къщи, а после в болницата, не отронил дума. И мисля, че никога нищо няма да каже. Някакъв сърбеж лазеше вътре в стомаха ми, като смях който не може да избухне. В къщата никой не бил чули изстрела или изстрелите. Майката на Сара първа открила ранения, подтикната от женската си грижовност към тия мъже, приятели и клиенти, останали сами в къщата без прислуга. За щастие намерила вратата отворена. Извикала един аптекар от дежурната аптека, който му дал първа помощ и спрял кръвоизлива. Техен добър приятел. Тъй започнала сутринта в тревожно суетене. Аз пристигнах по-късно, имах да уреждам войнишки работи. За щастие в униформа. Униформата те пази. Добре си направил да я сложиш и ти. Така че в полицейския участък сигурно съжалявали за изчезването на Торинския капитан. Навярно този капитан, макар също сляп, би могъл да разясни някои неща, пристъпа на лудост на неговия приятел или други обстоятелства, промъкнали се в това семейно празненство». В действителност никой не се съмнявал в тази лудост, защото сред хората с такъв недък подобни случаи са чести, и то не само да посегнат на себе си, а често и на другите. Макар да има изключения, например, един, който живее в моя квартал, слепец и той, но буден като щурец, да го видиш само как яде, как пие и играе на дама. Впрочем самият полицейски инспектор, отпращайки грубо две гладни журналист, чета, изтълкувал съвсем човешки, като естествено, изчезването на гостенина, безспорно мотивирано от вълнението, отчаянието и безсилието да окаже помощ. Много е любезен е инспектор, но като говориш с него, внимавай. Защото винаги ти казва да, но трябва хиляди пъти да повтаряш нещата. При цялата си любезност е настойчив повече от танк. Аз бях жертва на същото това отчаяние, нещастен, глупа войник, далеч от родното си място, захвърлен някъде с моя капитан, увиснал на ръцете ми. Мислят ни за изчезнали, а още докато сме били в града, сме могли да съберем ума си, да се върнем. Тук все някой агент щеше да ни открие, въпрос на часове. Поставиха в къщата един полицай, но от в униформа. И друго, знаеш ли кой прибрал пистолета? Портиерката Една нещастна старица, която дори инспекторът не намерил смелост да сгълчи. И тук има пръст, Божи, ако ти прави впечатление. Наистина за вина не се говорило, нямало за подозряни обвинен, а само сянката на съдбата, несправедливият, за лкаприз на съдбата, който всичко повлича и не дава покой на никое създание от този свят. Ясно ли е? Когато се касае до господата, дори нещастието си слага бели ръкавици. Така е, заключи той ме изгледа през полуотворените си клепачи. А за Сара? Попитах. Разтвори примирено ръце, преди да отговори. Почти нищо не се каза за нея. Майка и веднага обясни, че госпожицата е налегло, не била добре, пила много студени напитки. Разбира се, утре ще трябва да се покаже». Той е инспектор, за когото ти говорих, се обръща към теб на господин, но разпитва, телефонира. И кой знае какво му се върти в главата. Утре госпожицата трябва да му се представи. Може би по-добре още тази вечер. Във въздуха ми се мярна електрическа мълния, а гъделът в стомаха ми не спираше. Така е, повтори войникът, поглеждайки ме изотдолу. Смееш се, а? Кой е като тебе тогава? но смехът не излизаше от пресъхналото ми гърло. «На лодничави работи», рече той между две въздишки, забил отново очи в земята. «Ала целият свят е такъв. Важното е да ви предупредя». «Да, да», казах. Имах смешно, но съвсем конкретно видение, една от ония детски играчки, дето представляват писта и малки автомобилчета, досущ като истински, които бързат напред-назад». И ние бяхме като тях, нещо беше ни спряло в някакъв вакуум, нещо друго сега отново ни поставяше в движение. А твоята отпуска изтече ли? Попита той загрижено. Да не си посмял да тръгваш така, набави си някакъв документ. От военното окръжие или от твоя капитан, ако все още разбира нещо. Поки от инспектора. Послушай ме, да не искаш да плащаш чуждите грехове? Не, не. Повдигна острата си мутра. А с госпожицата? Нещо уреди ли се? Какво? Попитах, преди да съм разбрал въпроса му. Вдигна ръце да покаже, че се предава. Какво ми се полиш? Рече доволен. Просто питах, какво лошо има в това. По тия места, в тази горещина и бъркотията от снощи. Мъжът, вари го, печи го, си остава мъж. Да, ама на нея акълът и все по тоя лудия, нали? Прощавай. Тя е добро момиче, скарах му се глуповато. Разбира се, кой би отрекал, съгласи се той също глуповато. Но и добрите момичета могат да се харесат като другите. А може би и много повече. Погледнах към извивката на пътеката, сигурен, че ще зърна саля. Ала, изглежда, беше задрямала или отново бе отишла при него, под дървото. Ти беше ли там, когато? Попита ми Чике, използвайки най-небрежния си тон. Чухме от двора. А не видяхте. Така ли? Нищо ли? Само чухме. После. Направи движение, за да ме спре. Не искам да знам, каза дискретно. Колкото по-малко знам, толкова по-добре за мен. Но в полицията нещо трябва да разкажеш. Там едно си знаят, като грамофон на плоча. Помисли на време. Можеш да кажеш, че си спал. Или че си пил много. Чакай. Пиян не, за тия хора пиянството е винаги отежняващо обстоятелство. Кимнах назад. Затова трябва да говоря с него. Вдигнал текчено рамене. Бива си го него. На добър господар си попаднал, първо ти натиква главата под водата, а после те пита как си с здравето, или първо те наругая до нема и къде, после те пита удобно ли се чувстваш. Не го познаваш. И не държа. Но не забравяй че е господар, и фада дори ще стигне пак след тебе. Смееше се, показвайки дългите си зъби. Какво си завършил? Или още учиш? Беше ми казал, че си архивар, попитах, колкото да сменя темата. На му си се, стана тъжен. Вече завърших. Дребна работа за бедняци като мен. Да, за архивар, но в близко бъдеще. Имам чичо по майчина линия, който работи в общинския архив. Приготвил ми е стол за следвоенната служба. Каква прелест, а? Първо обаче трябва да седна на този стол, пък после ще видим. Уф, горещо е, това слънце ще ни спука главите. Не сте я ли, а трябва да помислиш и за инспектора. Трябва да лавираш като змиорка. А капитанът къде е? В къщата ли се е заключил? Не, отзад е. Сигурно пие. Ти се хвана, рече виновно. Взе го насериозно. Щом го видях, си казах, Божа кравица. Прилича на някой, който е глътнал бастун, за да може да стои изправени. Прекъсна и посочи с пръст към пътеката. Видях Сара в контражур. Идваше към нас, забавяйки нарочно крачката си. Изглеждаше по-свежа, с бистри очи, може би беше поспала през последния половин час. Без ни една дума протегна ръка на Мичике, който се бе изправил. Почувствах в сърцето си да помълква краткият изблик на радост. Нека той ти обясни. Знае всичко, казах, отдръпвайки се. Ще се върна при моя човек. Все там ли е? Лейтенантът не говори. Няма никога да проговори, дори да го отдират. Това е истината, това е важното, което трябва да знаете, избърбори мичике, загледан в празното пространство. И като така, спокойно си измислете цялата ваша комедия. И така, той не е умрял, а аз изглеждам жив, от отсъди, щом свърших да разказвам. Потърси някаква усмивка за умореното си лице, което бе загубило всякакъв белег на възрастта. Беше се прилепил до дървото, в последния полукръг сянка, с почти празна бутилка в ръка. Бедният Винченцо. Какъв провал, засмях на всички. Каза той, прокарвайки нервно ръка по брадиасалите си с кули. Далеч се чуваха ритмичните удари на чук. Опита се да задвижи лявата си ръка. Твърдата му ръкавица висеше като отчупена. Развинтвам се, рече и смехът му бе по-скоро едно единствено изхлипване. Чувствам се мръсен, почна да се оплаква. Каква глупост, нали? Да бях измит и изгладен, всичко би ми се сторило различно. Ех, онзи наш барфрим, спомняш ли си? Кибрид, чичо, вече и запалката ми не работи. Да живее нашият робинзоновски живот? Запалих внимателно цигарата му, кръжейки с пламъчето около върха й. мъглата, продължи шепнешком, спомняш ли си нашата мъгла в Торино? Йонзинейн Мирис, най-нежният в света, онази през Ноември е най-добрата. Не съм пиян, Чичо, бъди спокоен, но ти не страдаш ли от този сух въздух? Представях си моя град с криволичещи улички и стропани къщи в покрайнините, сега избледнял в съзнанието ми като стара филмова лента на 15 черти, като дъжд. Изпитвах голямото и изгарящо желание да потъна в него, да се задвижа и аз върху този екран, макар лишен от мой собствен образ. Едно насекомо с прозрачни, яркочервени червени крилца се катереше по бузата му и аз го пропадих с пръст. Знаеш ли какво съм аз? Едина десеторка пика. Прав беше баща ми. Винаги когато ме късаха на изпит или му изчезваха пари от касата на аптеката, си го изкарваше на майка ми. Казваше й, извадило си една десеторка пика, сега да й се радваме, разсмя се и изпусна кълбодим. Но едина десеторка пика не съществува, възразих. Именно. Една карта, която я няма в тестето и не става за никаква игра, потвърди той, с цигара която следваше движенията на устните му, и изпънат врат при усилието на волята. Изпусна се и каза, «Бедният винченцо, ако беше дошъл при мен, в къщи, може би в този час». «Вече не ти вярвам», помислих си ядосен. Изпитвах болка между тила и рамото, едва стоях от умора. Струваше ми се, че никакъв лек не ще ме оправи. «Какво смятате да правите, господине?» Господи, отче наш, защо не ме превърнеш в лястовичка, намери сили да ме подиграе, а после рече, не се страхувай, приятелю. Тази вечер ти си заминаваш. И няма да имаш неприятности. Давам ти думата си, ако още ми вярваш. Не казвах за мен. Гладен ли си? Да, отвърнах. Е добре, яс. Невероятно. Такъв мръсник съм, захвърлена пундия». Ако стрелям в главата си и нея няма да улуча, сторих бей на един куп хора и въпреки това съм гладен. Проста работа, нали? Засмя се отново, посипвайки се с пепел. Питаш ме какво имам намерение да правя. Да се предам, това е всичко. И да се доверя на великодушието на врага. Тоест. Тоест ще видиш. Впрочем не. Нищо няма да видиш, рече и отпусна глава на гърдите си. Сара се връщаше, а мичик се себе сприял недоверчив до колата и при един мой знак да дойде отвърна не с глава и ръка. Седна до едно от колелата, без да ни гледа. «Тук съм, Фаусто. Чули? А ако всичко това е клопка?» Каза момичето. «Ех, Сара, Сара, защо не си като другите?» Опита се да я усмее. Тя ровеше с поглед тревата, с наведени очи. «Ще стана. Благодарение на това или на онова ще стана и аз като другите». Ще бъде голяма придобивка за мен, за бъдещия ми съпруг, отвърна. Говориш, сякаш вече си вдовица, опита се да се усмихне, но изразът на лицето му беше тъй измъчен, че Сара остана само да го гледа, без желание да му отвръща. Бих могъл да сложа куфъра в колата, предложих. Стой! По-напред да пий на тази глътка! Да не разваляме веднага старите си навици, рече той, хващайки бутилката. И не се опитвай да се измъкнеш, както винаги. Чувствах враждебния поглед на Сара, насочен към мен. Фаусто, това е клопка. Чувствам го, започна тя отново. Е, добре, разбрах. По-добре така, отвърна нетърпеливо. Сега мичикен и гледаше на въсено и мърдаше пръсти, за да ми каже да побързаме. Трябва да тръгваме, реши той. Къде да те закалям? Попита тихо момичето. При първия полицай, отвърна сухо. Фаусто. Ами ни нито дума. Сарък имаше със събрани на скота ръце и посивяло, без изразно лице. Искам само да кажа, не трябва ли преди това да вземеш един душ, малко да отдъхнеш? Попита предпазливо. Да те заведа ли в къщи? Само за минутка. А майка ти? Очуди се той. Не ме интересува нито тя, нито другите. Само да се опитат да ми досаждат. Отвърна твърдо. И помни, ще те придружавам аз, ще те водя аз. И ако трябва да мълча, ще мълча. Ало, с теб ще остана до края. Какво значи това? Че ще остана при теб, докато другите не ме изгонят, и то насила. Но не и ти. Няма повече да те пъдя. Аз не, отвърна той тихо и главата му клюмна. Видях как по раменете на Сара премина тръпка. Закълни се, прошепна тя... Протегна ръка напред, но бързо я прибра оплашена, сплитайки пръсти. Да, да, заклевам се, разбрали, но вече стига, каза той изнемогващ. 15 -то римско, не мога да не си спомням. Всичко се бе случило като в перспектива, гледана през обратната страна на бинокъл, и имах чувство че времето ми е минало да преследвам, останал без дъх, образи, ракурси, сенки и отломки от образи, тутък си загубени, които само тайнствените свойства на съня биха превърнали в мой. Всичко приключи по същия начин. Но не беше сън. Днес си спомням движенията на Сара, сдържани, премислени. Бършеше го бавно с мокра кърпа, от слепоочието до ъглите на устата, после ръката му пръст по пръст, оправяше яката и вратовръзката му. Той стоеше покорен, извън действителността. А Мичике нервничеше. Да побързат, къде смятат да ходят. Но опера ли? После тръгнаха с колата, аз на задната седалка на моторетката, вкопчен в Мичике. Не бих могъл да опиша тогавашната си умора, блажени са телата, защото забравят. Но си спомням отлично моя замътен мозък и желанието му да се понесе в шеметен бяг на някъде. Задминавахме ги, карахме успоредно с тях, пускахме ги на свой ред да ни задминат, ала нито един път не ги видях да си разменят дума. тя, загледана в пътя, той с отпусната глава. Целият път беше в завой, на нажеженият въздух нахлуваше през отворената мириза и пареше кожата ми. Неапол ни погълна неусетно. Разделата на края бе кратка. С Богом, Чичо, рече ми той с престорина бодрост. Вземи и забрави. Взех документите си, но върнах парите на Сара, която ги натъпка в колана си. Хващай влака и бъди весел, добави той. Аз ще прикривам отстъплението ти. Щом настъпи часът, ще се предам, това е писано и в бойния устав. И помни, че аз ще кажа истината. Ако бъдеш заставен, кажи и ти твоята. Лицето му вече приличаше на сух лист. Сбогувай се с нашето момче, поткани той Сара. Бяхме спрели на един агъл, изрезката му в ми се струваше съвсем близо до къщата на лейтенанта. Сара не каза нищо, само стисна ръката ми. След миг изчезнаха, хванати под ръка. Спомням си, че и Мичике, който беше там, остана мълчалив. Поехме по тесни улички и отседнахме в една пицария, където той пожела на всяка цена да плати сметката. Разбрахме, че в 15,03 има някакъв влак. Мога ли да ти пиша? Ще ми дадеш ли адреса си? Попита. Не остави ли нещо в къщата на лейтенанта? Само образначка и един костюм, ако не се лъжа. Ще се погрижа да ти ги изпратя. Бъди спокоен. Придружи ме до гарата, изчакаме да си взема билет, влязохме в бюфета. Предложих му кафе, без да можем да си кажем дума поради за ни шум. Очите му бяха натъжени като в края на всеки празник. Жалко, наистина съжалявам. Но повече не можеш да останеш. Този път е така, успя да каже. Сервитьорите се блъскаха един друг в бързината си да обслужат и разчистят масите. Независимо от кафето усещах устата си като пълна с пясък. И ако тогава ми се струваше, че съм предател, гнида, днес още не мога да си простя това мое бягство, дошло е внезапно. В очите си пазеха още образа на Сара и неговия, онези последни техни крачки, преди да завият задъгъла, устремени, бодри. Ще ти пиша и ще изпратя вещите ти, затова не се безпокой, продължаваше Мичике, опрянната сгяха. В действителност не знаехме какво да си кажем. Неочаквано по Гаровия площад премина дълга редица младежи с лозунги и знамена. Видяхме ги да наближават, иззад стъклата. Като дълга риба на петна с голяма глава и тънка, разперена опашка. Пръв заговори Мичике. Красавци, но луди. Ти не би си представил госпожица Сара чело на тази редица, но аз да. Тя е, която бърка. Световете на лозунгите и знамената се размиха в светлината и изчезнаха във вълнообразни ритми. Влакът беше празен, горещ като пещ. Мечике прекоси коридора, сваляйки едно по едно стъклата на прозорците. Дали ще успееш малко да поспиш в тая фурна? Рече ми, преди да слезе, оглеждайки критично изкуствената кожа на седалките. Един хубав сън е единственият лек, от който се нуждаеш. Видях го да се смалява в дъното на перона. Самобразначката и костюмът ми пристигнаха в казармата след седмица, когато вече бях свършил да давам показания пред един старшина от карабинерите, дошъл да ме разпита. Беше досадно, но ми леко. Нищо не се появи повестниците и ми се струва, че няма да има процес. Изминаха два месеца и през тия вечери тори, но ми се стори приветлив Йоханен, ала още не съм успял да си дам отговор на моите въпроси. Искрен ли беше капитанът, предавайки се на любовта на Сара? Или излага, за да си проправи път към крайната цел, самоубийството? А лейтенантът дали беше проговорил? Бих могъл да телефонирам в дома на Фаустога, все някой щеше да ми се обади, щях да науча някоя новина. Но игра като тази не се разрешава, като местиш една пионка напред или една назад върху шахматната дъска. Едва сега разбирам, че ако едно младо създание като Сара е победило, аз също не трябва да се упреквам, дори чувствам, че съм придобил неща, които ми помагат да вярвам в утрешния ден, в мен самия. Нужна е любов, за да получиш и отгледаш любов. На това ме научи Сара, макар и несъзнателно, със своя бъен И ако днес аз съм мравка или штурец, заек или куче, ако днес светът е библейско наказание или ежедневен, подълкъпан, няма значение, стига примерът на Сара да ми вдъхва смелост, една смелост само за мен, да мога да си създам огнище и да намеря топлота в живота. От другата страна е застанал той, тъмната сянка. Може би не само неговото нещастие, може би не само отчаянието го и потиквало да умре. Може би смърт той наричаше решителната среща с себе си, последната равносметка. Защото съществуват и такива хора, които само чрез смъртта успяват да се изявят. И ако той е тук наблизо или където и да било, и независимо от черния затвор, който го души, Продължава от години да штрака за палката си, да разсича въздуха с бамбуковия си бастун, да усмива, да обижда и да пие, съпроводен от Сара, тогава и най-тежкото съществуване е все пак живот, живот за всички онези измежду нас, които ще се умеят да го признаят, да го приемат, да го подхранят. Затова това все още не означават смъртбелите страници, които следват. Край Подворимско, запазено право 1969. Жиониарпино, Джиовон Ярпино, Юбуйой Джи Иумиеле. 1969. Източник, неизвестен, свелено от моята библиотека HTP2. Наклоне начертай наклоне на черта PURL. ORG наклоне начертаем и тик наклоне начертаем YLIB. Наклоне начертати и X tick наклоне начерта пет едно две. долар.